У затінку З дуже дивним виразом Здавалося, він на силу Томує у собі посмішку А Локарт вештався довкола Снуючи всілякі здогади Її безперечно Вбив якийсь проклін Можливо метаморфозне катування Я вже не раз з тим стикався Шкода, що мене там не було поблизу Бо я знаю антипроклін Який урятував би її Локартове базікання Переривали сухі Болісні схлипування Філча Не в змозі дивитися на місіс Норріс Він упав у крісло біля столу І затулив лице руками Хоч як Гаррі не любив Філча Але тепер навіть трохи його жалів Хоча значно менше, ніж самого себе Якщо Дамблдор повірить Філчеві Гаррі, звичайно, виженуть Дамблдор почав ледь чутно бурмотіти Якісь дивні слова торкаючись міс Норріс своєю чарівною паличкою. Але нічого не відбувалося. Вона й далі скидалась на опудало. «Пам'ятаю, щось подібне трапилося в Уагадугу», – розповідав Локард. «Ряд нападів – це все я описав у своїй автобіографії. Я спромігся забезпечити жителів міста різними оберегами, і тоді усе відразу владналося». Локартові фотографії на стінах ствердно кивали головами. Одна з них забула зняти сітку для волосся. Нарешті Дамблдор випростався. «Вона не мертва, Аргусе!» – стиха мовив він. Локарт, що саме перераховував убивства, яким він запобіг, зупинився на півслові. «Не мертва?» – задихнувся Філч, дивлячись на місіс Норрі скрізь пальці. «Але чому? Чому вона така застигла і задобіла?» «Хтось паралізував її», – пояснив Дамблдор. «Ага, я так і думав», – вигукнув Локарт. А але як? Я не можу сказати». «А ви його запитайте!» – заверещав Філч, повертаючи до Гаррі своє прищаве і заплакане обличчя. «Жоден другокласник не зміг би цього зробити», – рішуче заперечив Дамблдор. Тут треба володіти чорною магією найвищого. Це він зробив. Він. бризкав слиною Філч, а його брескле обличчя почервоніло. Ви бачили, що він написав на стіні. Він знайшов у моєму кабінеті. Він знає, що я що я. Філчеве обличчя скривилося. Він знає, що я сквип. Нарешті видушив він. Я навіть не торкався, місіс Нріс. Голосно вигукнув Гаррі, відчуваючи незручність через те, що всі, навіть локарти зі стін, втупалися в нього І я навіть не знаю, що таке сквип «Дурниці!» – гаркнув Філч «Він бачив мого листа з чарами для чайників!» «Дозвольте мені сказати, пане директоре» – почувся снайпів голос І лихі перечуття Гаррі тільки посилилися він був певен, що жодне снейпове слово не віщує йому добра. Можливо, Поттер та його друзі просто опинилися не в той час і не в тому місці. почав він, криво посміхаючись, немов і сам сумнівався. Але ми маємо декілька підозрілих моментів. Чому вони взагалі потрапили до цього коридору? Чому не були на бенкеті з нагоди Геловіну? Гаррі, Рон і Герміона почали водночас розповідати про смертенини. Там були сотні привидів, вони підтвердять, що ми були серед них. Але що, мови після цього, не пішли відразу на бенкет? Поцікавився Снейп, виблизькоючи й ві свічок своїми чорними очима. Чому піднялися сюди, до цього коридору? Рон і Герміона глянули на Гаррі. Бо ми... Ми, промимрив Гаррі, чиє серце шалено закалатало. Щось підказувало йому, що розповідь про те, як він побіг сюди за безтілесним голосом, якого ніхто більше не чув, звучатиме вкрай невірогідно, і тому промовив. Бо ми втомилися і хотіли спати. Навіть не повечерявши, здивувався Снейп, а на його кощавому обличчі зблиснула переможна посмішка. Я й не думав, що привиди на своїх вечірках подають страви, їстівні для живих людей. Ми були не голодні, голосно вигукнув рон, щоб заглушити бурчання в животі. Бридка снейпова посмішка стала ще тріумфальнішою. Мені здається, пане професоре, що Потер не каже нам усієї правди, припустив він. Було б непогано позбавити його певних привілеїв аж доки він буде готовий розповісти нам усе. Як на мене, його треба вивести зі складу грифіндорської команди з квідичу, якщо він такий нечесний. Слухай, Северусе, втрутилася професорка Магонекел. Я не розумію, чому він не може грати у квідич. Цю кицьку ніхто не вдарив мітлою по голові. Немає жодних доказів, що Поттер зробив щось погане. Дамблдор допитливо глянув на Гаррі. Погляд його мерехтливих, ясно-блакитних очей пронизав Гаррі Рентгеном. «Невинний, поки не доведено провини, Северусе!» – рішуче сказав він. Снейп був розлючений. Філч також. «Мою кицю паралізовано!» – вересновував він, вирічивши очі. «Когось такий! Треба покарати!» «Ми вилікуємо її Аргусе!» – терпляче пояснив Дамблдор. Мадам Спраут недавно зуміла дістати кілька мандрагор. Тільки, но вони дозріють, буде виготовлено зілля, щоб оживити, місіс Норріс. Я його приготую, втрутився Локарт. Я вже це робив сотні разів. Я навіть у вісні можу виготовити порцію тонік мандрагорівки. Перепрошую. Холодно урвав його Снейп. Але, здається, зілля в цій школі готую я. Намить усі зніяковіли. І «Можете йти», – звелів Дамблдор Гаррі, Ронові і Гарміоні. Вони швиденько вийшли, на силу стримуючись, аби не побігти. Піднявшись на поверх вище від локартового кабінету, зайшли у порожній клас і тихенько зачинили за собою двері. Гаррі примружився і глянув на своїх спохмурнілих приятелів. «Думаєте, треба було сказати про той голос, що я чув. Ні, не вагаючись, заперечив Рон. Чути голоси, які ніхто інший не чує, це погана ознака, навіть у світі чарівників. Інтонація, з якою Рон вимовив ці слова, спонукала Гаррі запитати. Але ж ти мені віриш, правда? Звичайно, відразу відповів Рон. Але погодься, що це дивно. Знаю, що дивно, кивнув Гаррі. Усе це дуже дивно. Що то за напис на стіні? Кімнату відчинено. Що це може означати? Знаєш, я дещо пригадую, поволі вимовив рон. Здається, хтось колись мені розповідав про таємну кімнату в Гокверці. Може, то був біл? А що таке біса сквип? поцікавився Гаррі. На його подив, Рон мало не захихотів. Ну, насправді це й не смішно. Сказав він Але оскільки йдеться про Філча сквип це той, хто народився в родині чарівників Але не має жодних чаклунських здібностей Це мов би протилежність чарівникам Які народжуються серед маклів Тільки сквиби трапляються досить рідко Якщо Філч намагається вивчити магію З допомогою курсу чарів для чайників То він, мабуть, таки сквип. Це багато чого пояснює Скажімо те, чому він так ненавидить учнів Рон задоволено усміхнувся. Це все його бісить. Десь пробамкав в годинник. Північ, сказав Гаррі. Краще ходімо спати, доки сюди не прийшов Снейп і не звинуватив нас і ще в чомусь. Кілька днів у школі тільки й говорили про напад на місіс Норріс. Філч нікому не давав про це забути. Постійно приходячи на місце нападу, мов би гадав, що злочинець повернеться туди знов а Гаррі бачив, як Філч намагався зішкрябати напис зі стіни універсальним магічним пляморощином місіс Шкряберс Але йому не пощастило Слова на камені виблискували не менш яскраво, ніж доти Доки Філч не чатував на місці злочину, то вештався коридорами і зненацька нападав на учнів він навіть намагався покарати їх за такі речі, як гучний подих або радісний вигляд Джинні Візлі була дуже стривожена долою місіс Норріс Рон пояснював це її великою любов'ю до котів Але ж ти навіть не знала місіс Норріс Заспокоював він її Якщо чесно, нам усім значно краще без неї Вуста Джинні затремтіли Таке в Гогвардсі не часто траплялося, запевняв її Рон. Того психа, хто це зробив, упіймають і миттю викинуть звідси. Я тільки сподіваюся, що він перед тим ще встигне спаралізувати Філча. І я пожартував, швиденько додав Рон, бо Джинні поблідла. Цей напад вразив і Герміону. Вона і так багато читала, але тепер, окрім читання, майже нічого не робила. Гаррі з Роном так і не почули від неї, що вона задумала, і все з'ясувалося тільки наступної середи. Гаррі затримався на уроці зілля на настійок, бо Снейб звелів йому позбирати спарт морських робаків. На швидку пообідавши, він побіг до Рона в бібліотеку і побачив, що йому й назустріч йде Джастін Фінч Флечлі фалпавський хлопець, з яким він познайомився на гербології Гаррі вже відкрив було рота, щоб привітатися Коли Джастін, помітивши його, круто розвернувся і побіг у протилежному напрямку Гаррі знайшов Рона в кінці бібліотеки Де той вимірював довжину своєї домашньої роботи з історії магії Професор Бінс звелів написати твір завдовжки в один метр на тему «Середньовічна асамблея європейських чарівників». «Я не вірю, мені не вистачає двадцяти сантиметрів», – розсердився Рон, випускаючи з рук пергамент, який одразу скрутився в совій. А Герміона вже написала сто тридцять п'ять сантиметрів, і то дрібнесеньким почерком. «А де вона?» – спитав Гаррі хапаючи вимірювальну стрічку і розгортаючи свою домашню роботу. «Десь там», – показав Рон на полиці, – «шукає ще якусь книжку. Мені здається, вона збирається перечитати до Різдва всю бібліотеку». Гаррі розповів Ронові, як від нього втікав Джастін Фінч Флечлі. «Не знаю, чого ти переймаєшся? Думаю, він просто недоумок», – сказав Рон, похапцем пишучи щось величезними літерами. Ото лише ходить і потякає про Локартову велич. За книжкових полиць вийшла Герміона. Вона була чимось незадоволена, але нарешті таки обізвалась до них. «Розібрали всі примірники історії Гогвартсу», – повідомила вона, сідаючи біля Гаррі Рона. «Треба чекати принаймні два тижні. Шкода, що я лишила свою книжку вдома. Вона вже не вміщалася у валізу разом з усіма Локартовими творами». «Навіщо вона тобі?» – запитав Гаррі. «Для того, що й іншим», – відповіла Герміона, «щоб знайти там легенду про таємну кімнату». «І про що та легенда?» – відразу зацікавився Гаррі. «Якби ж я знала!» «Не пам'ятаю!» – закусила губу Герміона. «І я більш ніде не можу її знайти!» «Герміону, дай почитати твій твір!» – розпачливо попросив Рон, поглядаючи на годинник. «Не дам!» – раптом посуворішала Герміона. «Ти мав десять днів, щоб усе закінчити! Мені лишилось усього п'ять сантиметрів! Ну дай!» Задзвонив дзвоник. Рон і Герміона першими рушили на урок історії магії, не припиняючи суперечки. Історія магії була найнуднішим предметом. Професор Бінс, що викладав її, був єдиним учителем-привидом. І найцікавішим на його уроках було те, як він заходив до класу крізь дошку. Він був старий і зморщений, а дехто розповідав, що він не помітив, коли помер. Одного дня він просто пішов на уроки, покинувши власне тіло на кріслі перед каміном в учительський. Відтоді його звички ані трохи не змінилися. Сьогодні було нудно, як і завжди. Професор Бінс розклав свої папери і почав читати рівно і монотонно, наче старий полосос, поки майже всі учні опинилися в стані глибокого заціпаніння, вряди годи отямлюючись, щоб занотувати якесь ім'я чи дату, а тоді знову засинали. Він уже говорив десь із півгодини, коли сталося щось таке, чого не траплялося ніколи. «Герміона?» Підняла руку. Професор Бінс, який саме бубонів смертельно нудну лекцію про Міжнародну Чаклунську конференцію 1289 року, здивовано глянув на неї. Е, «Міс е, Гренджер, пане професоре, чи не могли б ви трохи розповісти нам про таємну кімнату?» – чітко запитала Герміона. Дін Томас, що з роззявленим ротом сонно визирав у вікно, Пробудився зі свого трансу. Лаванда Браун підняла голову з рук, а невілів лікоть зіскочив з парти. Професор Бінс закліпав очима. «Мій предмет – історія магії», – сказав він своїм занудним хрипким голосом. «Я, міс Гренджер, маю справу з фактами, а не з міфами і легендами». Він прокашлявся, ніби хтось хрумнув шматочок крейди, і став читати далі. У вересні того року під комітет чарівників Сардинії. Затнувшись, він зупинився. Герміона знову розмахувала рукою. Міс Грент. Перепрошую, пане професоре, але хіба легенди не засновані на фактах? Професор Бінс так очманіло дивився на неї, що Гаррі був певен. Досі його не перебивав жоден учень, ні живий, ні мертвий Ну, поволі вимовив професор Бінс Думаю, можна вважати і так Він подивився на Герміону, ніби взагалі вперше побачив учня Проте легенда, яку ви згадали, надто сенсаційна Ба навіть просто сміховинна вигадка Увесь клас уже жадібно ловив кожне слово професора Бінса, він мимохідь глянув на всі зведені до нього обличчя. Раптовий вияв такої цікавості був для нього цілковитою несподіванкою. Ну, гаразд, повільно протягнув він. Зараз я пригадаю таємна кімната. Ви всі, звичайно, знаєте, що понад тисячу років тому. Точна дата невідома. Гогворд заснували чотири найвидатніші чаклуни й чарівниці того часу. Їхні імена збереглися в назвах чотирьох шкільних гуртожитків. Годрик Грифіндор, Гелга Гафлпав, Ровіна Рейвенклов і Салазар Слізерин. Вони разом побудували цей замок, якнайдалі від допитливих маглівських очей бо то були часи, коли звичайні люди боялися чарів, а чаклуни й чаклунки зазнавали всіляких утисків. Професор Бінс зупинився, обвів кімнату затьмареним поглядом і повів далі. Кілька років засновники працювали разом у повній гармонії. Вони шукали молодь із чаклунськими здібностями і привозили її у замок для навчання. Але згодом між ними виникли непорозуміння. Почався розкол між слізерином і рештою. Слізерин вважав, що учнів до Гогворсу треба приймати вкрай вибірково, доводив, що магічні знання не повинні виходити за межі чарівничих родин. Йому не подобалося, коли набирали учнів маклівського походження, бо їм, на його думку, не можна довіряти. Минуло ще трохи часу і між Слізерином і Грифіндором спалахнула через те палка суперечка, і Слізерин покинув школу. Професор Бінс знову замовк. Зі стуленими вустами він скидався на зморщену стару черепаху. «Надійні історичні джерела більше нічого не повідомляють», – сказав він. «Але ці вірогідні факти...» були перекручені завдяки химерній легенді про таємну кімнату. Легенда сповіщає, ніби Слізарин побудував у замку засекречену кімнату, про яку нічого не знала решта засновників. Слізарин, згідно з легендою, цю таємну кімнату запечатав, щоб ніхто не зміг її відкрити, аж доки до школи прийде його справжній спадкоємець. Тільки спадкоємець зуміє розпечатати таємну кімнату. Випустити жахіття, яке там є І з його допомогою очистити школу від усіх, хто негідний вивчати магію Коли професор Бінс скінчив свою розповідь, запала тиша Але аж ніяк не та звичайна сонна тиша, що панувала на його уроках Відчувався якийсь неспокій І всі дивилися на нього, сподіваючись, що він знову заговорить Професор Бінс трохи роздратувався Але усе це, звісно, самі нісенітниці, додав він Школу природно не раз обстежували, щоб знайти, бодай, які-небудь свідчення існування тієї кімнати І це робили найдосвідченіші чаклуни й чарівниці Кімнати не існує Це тільки вигадка для залякування легковірних Герміона знову підняла руку Пане професоре, а що ви маєте на увазі під жахіттям, яке є в кімнаті? Е, гадають, ніби то якась потвора, яку може контролювати тільки спадкоємець слізерина, відповів професор Бінс сухим, пронизливим голосом. Учні стривожено перезирнулися. Кажу ж вам, нічого немає, наполягав професор Бінс, перекладаючи папери. «Немає ні таємної кімнати, ні потвори!» Але ж, пане професоре, засумнівався Шеймус мусфінікан. Якщо то кімнату може відкрити тільки справжній спадкоємець Лізерина, ніхто інший не зможе її знайти, хіба не так? «Дурниці офлегерті!» – роздратовано заперечив професор Бінс. «Якщо стільки гогвардських директорів і директорок нічого не знайшли, пане професоре!» Писнула Парваті патіл. Але ж для того, щоб її відкрити Мабуть, потрібно вдатися до чорної магії Те, що чарівник не вдається до чорної магії Ще не означає, що він не може до неї вдатися Міс Пеніфезер Відрубав професор Бінс Я повторюю, якщо такі, як Дамблдор Але, можливо, треба бути якимось родичем Слізерина І тому Дамблдор не міг Заговорив Дін Томас але професорові Бінсу цього було вже забагато. Досить! Гостро урвав він його. Це просто міф. Кімнати не існує. Немає жодного свідчення, що Слізерин побудував, бодай, таємну комірчину для Мітел. Я вже шкодую, що розповів вам цю безглузду вигадку. А тепер, якщо ваша ласка, берімося знову до історії, до солідних, вірогідних, перевірених фактів. І вже через п'ять хвилин учнів знову охопила звична апатія. Я завжди підозрював, що Салазар Слізерин був старим гидким маразматиком, сказав Рон Гаррі Гарміоні, коли після уроку вони штовхалися у багатолютних коридорах, щоб швидше занести портфелі і піти вечеряти. Але я не знав, що це він розпочав тебе з глуздя з приводу чистої крові. Я б не пішов до їхнього гуртожитку, навіть якби мені платили. Чесно вам кажу, якби сортувальний капелюх намагався запхати мене у слізерин, я б відразу сів на поїзд додому». Герміона енергійно закивала головою. Але Гаррі мовчав, бо тієї миті відчув, як йому опустилося серце. Гаррі ніколи не розповідав Ронові Герміоні, що сортувальний капелюх намірявся віддати його саме в Слізерин. Він надто виразно пам'ятав тихенький голосок, що говорив йому на вухо рік тому, коли він одяг на голову капелюха. «Знаєш, ти можеш бути видатним, але це в твоїй голові, а Слізерин допоможе тобі здобути велич, тут годі сумніватися». Але Гаррі, вже знаючи, що зі Слізарину виходять темні чаклуни, розпачливо подумав. «Тільки не слізерин. І Капелюх сказав. «Що ж, коли ти такий певний, нехай буде Гриффіндор!» Друзі пропихалися крізь юрбу, і тут повз них пройшов Колін Кріві. «Честь, Гаррі!» «Привіт, Коліне!» Автоматично відповів Гаррі. «Гаррі! Гаррі! Один хлопець з мого класу сказав, що ти...» Але Корін був такий маленький, що його відразу підхопив потік учнів, несучи до великої зали. Вони ще почули, як він пропищав: "То зустрічі, Гаррі!" І зник. "Що міг сказати про тебе хлопець з їхнього класу?" зацікавилась Герміона. "Мабуть, що я спадкоємець Лізерина», – відповів Гаррі, відчувши, що його серце впало ще нижче, бо раптом згадав як під час обідньої перерви від нього втікав Джастін Фінч Флечлі. Тут повірять у що завгодно, скривився Рон. Юрба порічала, і вони спокійно піднялися на наступний поверх. Ти справді думаєш, що існує таємна кімната? запитав Рон Герміону. Не знаю, спохмурніла вона. Дамблдор не зміг вилікувати місіс Норріс, тому я думаю, що на неї напало щось. Ну, Нелюдське. Розмовляючи, вони звернули заріг і опинилися наприкінці того самого коридору, де стався напад. Зупинилися й озирнулися. Все було так, як і тієї ночі. Хіба що на скобі не висіла нерухома кицька, а під стіною з написом Кімната відчинена стояв стілець. Це тут чатує Філч, пробурмотів рон. Вони переглянулися. Коридор був порожній. «Не зашкодить тут трохи понишпорити», – сказав Гаррі. Він скинув портфель, став на вкарачки почав повзати, шукаючи бодай якісь сліди. «Щось підпалене», – сказав він. «Тут і ось тут». «Хотино глянь на це», – покликала Герміона. «Дивно». Гаррі підвівся і підійшов до вікна поряд із написом на стіні. Герміона показувала на верхню шибку, де через маленьку тріщину в склі відчайдушно намагалися втекти десь зо два десятки павуків. Довга сріблиста павутинка гойдалася там, наче мотузка, якою вони поспішливо дряпались, щоб вибратися на двір. «Ви коли-небудь бачили, щоб павуки так поводилися?» – здивувалась Герміона. «Ні», – відповів Гаррі. «А ти, Роне?» «Роне?» Він озирнувся. Рон стояв ззаду, ледве стримуючись, щоб не дременути. Що сталося? запитав Гаррі. «Я... я не люблю павуків, напружено відповів рон. Я цього не знала, здивовано глянула на Рона Герміона. Ти стільки разів робив різні настійки з павуками? Я нічого не маю проти мертвих павуків, пояснив рон, намагаючись не дивитись на вікно. Але я не люблю. Коли вони ворушаться Герміона захихотіла Це не смішно Розсердився Рон Якщо вже хочете знати То мені було три роки Коли Фред перетворив мого Мого іграшкового ведмедика На великого брудного павука Бо я зламав його дитячу мітлу Ви б теж їх зненавиділи Якби тримали в руках ведмедика А в нього раптом повиростали Багато лап і Затремтівши Рон замовк Герміона й далі ледве стримувала сміх. Відчуваючи, що варто змінити тему, Гаррі сказав: "Пам'ятаєте ту воду на підлозі? Звідки вона взялася? Хтось уже витер її?" "Вона була тут", сказав Рон, пройшовши кілька кроків повз крісло і показуючи пальцем біля цих дверей. Він узявся за мідну клямку і раптом відсмикнув руку, як обпечений. "Що там? Стривожився Гаррі. «І я не можу туди зайти», – прохрипів Рон. «Це дівочий туалет». «Ох, Роне! Та ж там нікого немає!» Підійшла до нього Герміона. «Хіба що плаксива Мірта? Ходім подивимось». Не звертаючи уваги на великий напис «Туалет не працює», вона відчинила двері. То був найпонуріший, найнеприємніший туалет, до якого коли-небудь заходив Гаррі. Під великим, потрісканим і вкритим плямами дзеркалом простягся цілий ряд щербатих кам'яних умивальників. Мокра підлога відбивала невиразне світло кількох недогарків, що чаділи у свічниках. Дерев'яні дверця та кабінок були облуплені пошкрябані, а одні з них, наполовину зірвані з завісів, похитувались. Герміона приклала пальця до вуст, і підійшла до останньої кабінки. «Привіт, Мірто! Як справи?» – сказала вона. Гаррі і Рон підійшли теж. Плаксива Мірта плавала в туалетному бачку, видушуючи прищик на підборітті. «Це дівочий туалет!» – підозріло глянула вона на Рона і Гаррі. «Вони не дівчата!» «Ні», – погодилась Герміона. «Я просто хотіла їм показати, як...» «Ем, тут гарно». Вона невиразно махнула рукою бік старого брудного дзеркала і мокрої підлоги. «Запитай, чи вона щось бачила?» Ледь чутно попросив Герміону Гаррі. Е, «Що ти там шепочеш?» Глянула на нього Мірта. «Нічого», – швидко звався Гаррі. «Ми просто хотіли запитати. Я не хочу, щоб за моєю спиною про щось перемовлялися», – проказала Мірта, ковтаючи сльози. Я все відчуваю, хоча й померла. Мірто, тебе ніхто не хоче образити, пояснила Герміона. Гаррі тільки, мене ніхто не хоче образити, от такої, завила Мірта. Моє життя у цій школі було таким жалюгідним, а тепер ще й хочуть спаскудити мою смерть. Ми хотіли запитати, чи ти останнім часом не помічала чогось дивного, швидко додала Герміона. Бо під час Геловіну перед дверима цього туалету Хтось напав на кицьку «Чи ти бачила тут когось того вечора?» Запитав Гаррі. «Я не звертала уваги», Драматично проказала Мірта «Півс мене так образив, що я прийшла сюди І намагалася сама себе вбити Але потім я, звичайно, пригадала, що я... Що я... Уже мертва», – підказав Рон Мірта заридала Знялася в повітря, а тоді перевернулася і пірнула в унітаз сторч головою, забрискавши їх і зникнувши з очей. Судячи з приглушених ридань, вона забилася в якийсь вигін каналізаційної труби. Гаррі і Рон роззявили роти, але Герміона втомлено знизала плечима і сказала «Якщо чесно, сьогодні Мірта була майже веселою. Гаразд, ходімо звідси». Гаррі ледве встиг зачинити двері, за якими чулися булькітливі міртані схлипування, як пролунав гучний голос, від якого всі аж підскочили. «Роне!» На сходах заумер геть приголомшений персі візлі, на грудях якого виблискував значок старости. «Це дівочий туалет!» – зойкнув він. «Що ви там?» – просто дивилися. Знизав плечима Марон. «Чи нема ніяких слідів? Розумієш?» Персі аж роздувся, нагадавши Гаррі місіс Візлі. «Забирайтеся звідси! Геть!» – замахав він руками, відганяючи їх. «Невже вам байдуже, що можуть подумати? А ви знов прийшли сюди, коли всі вечеряють? «Чого б не прийти?» – обурився Рон, зупинившись і люто зиркнувши на Персі. «Слухай, ми ту кицьку і пальцем не чіпали!» «Я так і сказав Джинні," сердито озвався Персі. Але вона й досі думає, що вас виженуть. Я ще ніколи не бачив її такою засмученою. Вона вся в сльозах. Ти хоча б подумав про неї. Усі першокласники тільки про це й говорять. Це якраз тобі начхати на Джинні. Розгнівався Рон, вуха якого почервоніли. Ти тільки боїшся, щоб це не завадило тобі стати старостою школи. Знімаю з Грифіндору п'ять очок. Відрубав Персі потираючи пальцями значок старости. «Сподіваюся, це буде наукою для тебе. Більше ніяких детективних розслідувань, бо я напишу мамі». І він подався геть, а його шия була така ж червона, як Ронові вуха. Того вечора Гаррі, Рон і Герміона посідали у вітальні якомога далі від Персі. Рон і далі мав кепський настрій, раз по раз ляпаючи чорнилом на своє домашнє завдання заклинань. Коли він неуважно взявся за черівну паличку, щоб витерти чергову ляпку, вона підпалила йому пергамент. Спалахнувши, наче пергамент, але зі злості, Рон із ляскотом закрив свою стандартну книгу заклинань. Другий курс. На подив гаррі? Герміона зробила те саме». «Хто ж то міг бути?» – сказала вона тихенько, наче продовжуючи розпочату розмову. «Хто хотів би повиганяти з Гогвардсу всіх сквибів і учнів Маглівського роду?» «Ану, подумаймо», – вдаючи збентеженість, – сказав Рон. «Хто ж це вважає за покидьків усіх учнів Маглівського роду?» Він подивився на Герміону. Герміона невпевнено глянула на нього. Якщо ти маєш на увазі Мелфоя. А кого ж іще? вигукнув Рон. Ти ж чула, як він казав, бруднокровці, тепер ваша черга. Слухай, та варто тільки глянути на його гидку щурячу морду, аби зрозуміти, що то він. Мелфой, спадкоємець Слізерена?» – скептично мовила Герміона. Подивись на його родину, додав Гаррі, теж закриваючи книжку. Вони всі були в слізерині. Він завжди цим вихваляється. Вони цілком можуть бути нащадками слізерина. Його ж батько такий лихий. Вони могли сторіччями зберігати ключі від таємної кімнати, припустив Рон, передавати їх від батька до сина. Ну, невпевнено протягла Герміона. Може й так? Але як це довести? Спохмурнів Гаррі. Є один спосіб. Поволі вимовила Герміона зиркнувши на персі на тому краю кімнати і ще більше стишивши голос. Це, звичайно, нелегко і небезпечно, дуже небезпечно. Треба порушити, здається, мало не півсотні шкільних правил. Якщо десь за місяць, а то й більше, ти надумаєш це пояснити, то скажеш нам «Добре?» роздратувався Рон. Добре. Холодно озвалась Герміона. Для цього нам треба проникнути у слізеринську вітальню. І поставити Малфоєві кілька запитань Але так, щоб він не збагнув Що то ми Але ж це неможливо Здивувався Гаррі, а Рон усміхнувся Ні, можливо Заперечила Герміона Треба тільки дістати Трохи багатозільної настійки Що це? Запитали водночас Гаррі і Рон Кілька тижнів тому Про неї на своєму уроці згадував Снейп Ти гадаєш на уроках зілля і настійок ми не маємо іншої роботи, як слухати Снейпа, буркнув Рон. Ця настійка трансформує одну людину в іншу. Подумайте про це. Ми могли б перетворитися на трьох слізеринців. Ніхто б не здогадався, що то ми. Мелфой міг би розповісти нам що завгодно. Може він і зараз вихваляється десь у слізеринській вітальні. Якби ж ми могли його чути? Ця багатозільна штука мене трохи лякає. Насупився рон. А що як ми назавжди лишимося слізенцями? З часом вона втрачає свою силу, нетерпляче махнула рукою Герміона. А удістати рецепт буде дуже важко. Снейп казав, що він є в книжці під назвою Найпотужніші настійки, яка зберігається в бібліотеці у відділі службової літератури. На жаль, існував тільки один спосіб узяти книжку зі службового відділу. Мати письмовий дозвіл котрогось учителя Ой, нелегко нам буде пояснити, навіщо нам ця книжка Засумнівався Рун Усі відразу здогадаються, що ми хочемо зробити якусь заборонену настійку Мені здається, заперечила Герміона Що переконавши когось, ніби нас цікавить тільки теорія, ми мали б шанс Ох, перестань, ніхто з учителів на таке не купиться Скривився Рун Хіба? Якийсь останній турень. розділ десятий скажений бладжер. Після прикрої пригоди з ельфами професор Локарт уже не приносив живих істот до класу. Натомість читав учням уривки зі своїх книжок, а іноді відтворював найдраматичніші епізоди з них. Здебільшого він просив Гаррі допомогти йому з тими театралізаціями. Тож Гаррі, хоч не хоч, мусив виконувати ролі то простого трансильванського селянина, котрого Локарт вилікував від словоточивого прокльону, то снігової людини з нежитем, то вампіра, який після зустрічі з Локартом не їв нічого, крім салатів. На одному з уроків захисту від темних мистецтв Гаррі знову стояв перед усім класом, щоб виконувати роль вовкулаки. Можна було б і відмовитись, але він мав поважну причину не псувати Локартові настрою. Ану, Гаррі, голосно завий Чудово А тоді ви не повірите Я кинувся на нього Отак збив на землю Раз тримав однією рукою А другою приставив до горла Чарівну паличку А потім зібрав усю свою силу І виконав надзвичайно складне заклинання Гоморфус Вовкулака жадівно заскаволів Давай, Гаррі, пронизливіше О, чудово і шерсть раптом зникла, кіхті зменшились, і він знову став перетворюватися на людину Просто, але ефектно І тепер іще одне село до віку буде прославляти мене як героя, який звільнив бідолашних людей від щомісячних жахливих нападів вовкулаки Задзвонив дзвоник, і Локарт підвівся Домашнє завдання – скласти вірш, присвячений моїй перемозі над вовкулакою з Вага-Вага. Автор найкращого твору отримає книжку «Я магічний» з моїм автографом. Учні почали розходитися, а Гаррі подався в кінець класу, де на нього чекали Рон і Герміона. «Готові – Готові? – прошепотів Гаррі. – Тільки нехай усі підуть. Нервово озвалась Герміона. – Гаразд. Міцно затиснувши в руці аркуш паперу, вона попрямувала до Локартового письмового столу, а Гаррі з Роном услід за нею. Е, – Пане професоре Локарте, затинаючись, почала Герміона. – Я б хотіла е, взяти з бібліотеки цю книжку для позакласного читання. Тремтячою рукою вона простягла аркуш паперу. Але річ у тім, що вона у відділі службової літератури. І треба, щоб хтось учителів підписав дозвіл. Я певна, що вона допоможе мені краще зрозуміти ваші слова з упертих уперів про отрути сповільненої дії. Ах, уперті упері. вигукнув Локард, беручи в Герміони аркуш і задоволено усміхаючись. Мабуть, то моя улюблена книжка. Вона тобі сподобалась? О, так. у захваті підтвердила Герміона. А як винахідливо ви впіймали того останнього у перявка пкан із чайного ситечка? Ну, гадаю, ніхто не заперечить, якщо я трохи допоможу найкращій учениці року. Приязно, сказав Локарт, витягуючи довжелезне павиче перо. Гарне, правда? Хипно витлумачив він гримасу на роновім обличчі. Звичайно, я вживаю його для автографів. Локарт вивів свій величезний підпис із закрутасами і віддав дозвіл Герміоні. «Ну, Гаррі!» – почав Локарт, а Герміона тим часом неслухняними пальцями склала дозвіл і запхала його в торбинку. «Завтра, здається, перший у сезоні матч із Квідичу. Гриффіндор проти Слізерину. Так? Я чув, що ти здібний гравець. Я теж був ловцем». Мене запрошували до національної збірної, але я вирішив присвятити своє життя боротьбі з темними силами. Але якщо захочеш потренуватися зі мною особисто, звертайся без вагань. Я завжди радий поділитися досвідом із гравцем-початківцем». Гаррі щось буркнув і побіг нас доганяти Рона з Герміоною. «Неймовірно!» – здивувався він, розглядаючи з друзями підпис на дозволі. Він навіть не подивився, що то за книжка. Бо він заплішений дурень, скривився Рон. Але нам це на руку. Маємо те, що треба. Ніякий він не дурень, обурено писнула Герміона, коли вони вже бігли до бібліотеки. Це тому, що назвав тебе найкращою ученицею року? Увійшовши до бібліотеки, де панувала приглушена тиша, вони замовкли. Бібліотекарка Мадам Пінс була високою, дратівливою жінкою, що скидалася на голодну гієну «Найпотужніші настійки?» – підозріло перепитала вона Намагаючись забрати в Герміони аркуш із дозволом Проте дівчина не випускала його з рук «Чи не могла б я лишити його собі?» – ледь чутно запитала вона «Ой, перестань!» – скривився Рон, вихопив у неї дозвіл і простягнув його мадам Пінс ми дістанемо тобі ще один автограф. Локарт підпише будь-який папірець, якщо покладеш перед ним». Мадам Пінс піднесла аркуш до світла, немов намірившись викрити фальшивку. Але все було правильно. Вона зникла десь між високих стелажів і за кілька хвилин повернулася з великою і, мов би, запліснявілою книжкою. Герміона обережно поклала її в торбинку і вони пішли геть. Старалися не бігти і не видаватися надто винними. Через п'ять хвилин вони знову сховалися в занедбаному туалеті плаксивої Мірти. Герміона не зважала на ронові заперечення, пояснивши, що сюди не зайде жодна нормальна людина, тож їм майже ніхто не заважатиме. Плаксива Мірта голосно рюмсала в своїй кабінці. Але вони не звертали уваги на неї, а вона – на них. Герміона обережно розгорнула найпотужніші настійки, і вони схилилися над прикритими де-не-де де, цвіллю сторінками. З першого погляду стало зрозуміло, чому ця книжка зберігається у відділі службової літератури. Деяке зілля призводило до таких жахливих наслідків, що про них і думати не хотілося. А до того ж там були гидезні ілюстрації. Скажімо, чоловік, вивернутий на виворіт, або відьма, з чиєї голови росло багато рук. Ось вона, схвильовано мовила Герміона, знайшовши сторінку під назвою «Багатозільна настійка». Сторінка була прикрашена малюнками людей, які вже наполовину перетворилися на інших осіб. Гаррі щиро сподівався, що той лютий біль, який викривив їм обличчя, був тільки витвором уяви художника. Це найскладніша настійка, про яку я коли-небудь читала, сказала Герміона, переглядаючи рецепт. Мережа в мушки, п'явки, м'ята і спориш, бурмотіла вона, перебігаючи пальцем список компонентів. Ну, це досить легко. Усе це є в шкільній коморі. Ми дамо собі раду. О, нічого собі, молотий рік дворога. Не знаю, де нам його дістати. Покришена шкіра африканського змія Бомсленка. І це буде непросто, а ще, звичайно, частинка тієї людини, якою треба стати. Перепрошую, гостро озвався Рон. Що ти маєш на увазі? Я не на настою кребових нігтів. Герміона? Його ніби й не чула. Цим зараз не треба перейматися. Ті частинки додають аж наприкінці. Ронові, мов, заціпило. І він обернувся до Гаррі. Але того тривожило інше. Герміоно, ти хоч уявляєш, скільки нам треба всього вкрасти? У шкільній коморі точно немає покришеної шкіри бомсленка. І що тоді? Ламати снейпів приватний сейф? Не знаю, чи це добра ідея. Герміона з ляскотом закрила книжку. «Ну, якщо ви боїтесь, то нехай!» – розсердилась вона. Її обличчя розпашилося, а очі блищали яскравіше, ніж завжди. «Ви знаєте, що я не люблю порушувати правил, але, як на мене, погрози всім, хто маглівського роду, то набагато гірше порушення, ніж виготовлення складної настійки. Але якщо вам байдуже, причетний до цього Мелфой чи ні, я відразу ж піду до мадам Пінс і віддам книжку». Ніколи не думав, що дочекаюся дня, коли ти будеш переконувати нас порушити правила, здивувався рон. Гаразд, ми це зробимо. Тільки без нігтів, окей. А як довго треба готувати на стійку, поцікавився Гаррі, коли повеселіла Герміона, знову розгорнула книжку. Ну, якщо м'яту треба збирати при повному місяці, а мереживні крильця настоювати три тижні, то, гадаю, вона буде готова десь за місяць. Треба тільки додати всі компоненти. Місяць, засмутився Рон. Та за цей час Мелфой переб'є половину учнів маглівського роду. Але Герміонані очі знову небезпечно звузилися, тож він швиденько додав. Але це найкращий план, який ми маємо. Отож, повний вперед. Проте, поки Герміона виглядала, чи їм безпечно вийти з туалету, Рон прошепотів до Гаррі. Було б значно менше мороки, якби ти завтра просто збив Мелфоя з метли. Гаррі прокинувся в суботу ще в досвіта і якийсь час лежав, думаючи про сьогоднішній матч із Квідечу. Він хвилювався, уявляючи, що скаже Вуд, коли Гриффіндор програє, і переживав, що буде коли перед ними з'явиться команда на найшвидших у світі спортивних мітлах. Він ще ніколи так сильно не бажав перемогти над Слізерином. Пролежавши так з півгодини і відчуваючи, як тривожно стискається його серце, він піднявся, одягнувся і пішов снідати досить рано. За довгим порожнім столом він побачив решту гравців грифіндорської команди які з напруженим виглядом збились докупи. Наближалась одинадцята, і вся школа рушила на стадіон для квідечу. Був досить паркий день, який обіцяв грозу. Рон з Герміоною підбігли, щоб побажати Гаррі удачі, перше, ніж він зайде до роздягальні. Гравці одягли яскраво-червону грифіндорську форму. А тоді посідали, щоб вислухати традиційні, передматчеві настанови Вуда. «Слізерин має кращі мітли, ніж ми», – промовив він. «Тут годі заперечити, але ми маємо кращих гравців. Ми тренувалися ретельніше за них, літали і в погоду, і в негоду». «Щоправда, то правда», – пробурмотів Джордж Візлі. «Я ще від серпня не був сухим». «Тож вони ще проклинатимуть той день», – коли дозволили малому слизняку Мелфою купити собі місце в команді. Схвильовано здіймаючи груди, Вуд повернувся до Гаррі. «Ти, Гаррі, повинен показати їм, що для ловця багатий батько, то ще не все. Гаррі, ти мусиш або впіймати снича раніше за Мелфоя, або померти. Сьогодні нам конче потрібна перемога. Нічого, окрім перемоги!» Так що розслабся, Гаррі. Підморгнув йому Фред. Коли грифіндорці виходили на поле, їх привітав гамір трибун. Здебільшого лунали підбадьорливі вигуки адже Рейвенклов і Гафалпаф бажали слізеринові поразки. Проте слізеринці зняли теж ще малий галас і засвистіли. Мадам Гуч, тренер з попросила Флінта і Вуда потиснути руки, і капітани. Обмінявшись загрозливими поглядами, що сили стиснули один одного Починаємо після свистка, сказала мадам Гуч Три, два, один Натовп збуджено загудів І чотирнадцять гравців злетіли у свинцеве небо Гаррі здінявся вище за всіх І примружився, шукаючи снича Що, кайфуєш башка з шрамом? Крикнув Мелфой, проносячись під ним, немов демонструючи швидкість своєї мітли Гаррі не мав часу відповісти Бо саме тієї миті у нього мало не влучив важкий чорний бладжер Гаррі ледве ухилився, відчувши, як бладжер черкнув по волосю «Пильной, Гаррі!» – майнувши поряд, гукнув Джордж із биткою в руці Готовий відбити Бладжера назад до слізеринців Гаррі побачив, як він з усієї сили вгатив по Бладжеру Скерувавши його на Адріана Пасі Але Бладжер розвернувся і знову понісся до Гаррі Гаррі стрімко пірнув униз, ухиляючись від м'яча А Джордж потужно відбив його в напрямку Мелфоя І знову Бладжер розвернувся, немов бумеранг і прицілився в голову Гаррі Гаррі розігнався І полинув на протилежний край поля Він чув, як Бладжер зі свистом летить у слід Що діється? Бладжери ніколи не полювали тільки на одного гравця А прагнули збити якомога більше учасників На тому краю поля Фред Візлі приготувався зустріти Бладжера Гаррі пірнув униз а Фред щосили влупив, і Бладжер змінив напрямок польоту. «Готово!» – радісно закричав Фред. Але радіти було зарано. Бладжер знову помчав до Гаррі, який притягував його, наче магніт. І Гаррі знову мусив щодуху від нього тікати. Почався дощ. Гаррі відчув, як важкі краплини падають на обличчя і забризкують окуляри. Він навіть не знав, що відбувається на полі, доки не почув, як Лід Джордан, коментатор матчу, оголосив «Слізерин веде з рахунком 60-0!» Слізеринські супермітли явно робили свою справу, а божевільний Бладжер тим часом уперто намагався збити Гаррі просто у повітрі. Фред і Джорджем мусили тепер летіти так близько, що Гаррі нічого не бачив, Окрім мехтіння їхніх рук І не мав жодної нагоди не те, що піймати А навіть побачити снича «Щось трапилось з тим Бладжером!» Прохрипів Фред, що сили замахуючись биткою на м'яч Аби перешкодити новому нападові на Гаррі «Треба взяти тайм-аут!» Гукнув Джордж, намагаючись одночасно дати сигнал Вудові І завадити Бладжеру розбити Гаррі ніс Вуд Очевидно зрозумів Пролунав свисток мадам Гуч І Гаррі, Фред та Джордж Пішли на посадку І далі уникаючи скаженого бладжера Що діється? Запитав Вуд Коли грифіндорська команда зібралися разом А слізеринці в натовпі Глузливо зареготали З нас просто знущаються Фреде, Джордже, де ви були Коли той бладжер не дав Анжеліні забити гол? Олівера Ми були на шість метрів вище і не дали другому Бладжеру вбити Гаррі, сердито пояснив Джордж. Хтось зачаклував його, він не дає Гаррі спокою, і цілу гру ганяється тільки за ним. Ці слізеринці щось йому поробили. Але ж Бладжери ще з останнього тренування були замкнуті в кабінеті мадам Гуч, і тоді вони літали нормально, стурбовано заперечив Вуд. Мадам Гуч прямувала до них. Гаррі бачив, як за її плечима Команда слізарено глузувала і показувала на нього пальцями. «Послухайте», – сказав Гаррі, поки вона не підійшла. «Якщо ви обоє, постійно будете літати довкола мене. Я ніколи не зможу упіймати снича, хіба що він сам залетить мені в рукав. Вертайтеся до команди, а я з тим божевільним бладжером упораюся сам». «Не будь дурним», – сказав Фред. «Він відірве тобі голову». Вуд поглядав то на Гаррі, то на братів Візлі. «Олівере, це божевілля!» – сердито озвалася Алісія Спінет. «Не можна лишати Гаррі вічнавіч з цією штукою. Треба провести розслідування». «Якщо ми зараз припинимо гру, нам зарахують поразку», – вигукнув Гаррі. «А ми не повинні програти Слізернові через якогось скаженого блачера. Давай, Олівере, скажи їм, що я впораюся сам». «Ти сам в усьому винен!» – сердито звинуватив Вуда Джордж. «Упіймати снич або померти! Як можна було молоти такі дурниці?» Підійшла мадам Гуч. «Готові грати далі?» – запитала вона Вуда. Вуд оцінив рішучий вираз обличчя Гаррі. «Добре», – сказав він. «Фреде Джордже, ви чули, що сказав Гаррі? Оближте його, він сам собі дасть раду з Бладжером». Дощ посилювався. Після свистка Гаррі щосили відштовхнувся від землі і відразу почув за спиною знайомий свист Бладжера. Гаррі підіймався вище і вище. Він петляв та йшов у піке, літав по спіралі зигзагами і колами. Голова йому трохи паморочилась, але він мить не заплющував очей. Дощ заливав йому окуляри, і затікав у Ніздрі, коли він перевертався до гори ногами, уникаючи чергової підступної атаки Бладжера Він чув, як регучуть у натовпі, знав, що видається куметним Але скажений Бладжер був тяжкий і не міг так швидко, як він, міняти напрям руху Гаррі гасав довкола стадіону, немов на американських гірках приглядаючись крізь сріблясту запону дощу до грифіндорських воріт, де Адріан Пасі намагався облетіти Вуда. Бладжер знову мало не влучив у Гаррі, просвистівши над самісіньким його вухом. Гаррі круто повернув праворуч і помчав у протилежному напрямку. «Хочеш потери стати балериною?» – зареготав Мелфой, коли Гаррі кумедно перекрутився в повітрі, уникаючи Бладжера. Гаррі відлетів, а Бладжер мчав за ним слідом на відстані не більше метра. І тут, розлючено зиркнувши на Мелфоя, Гаррі побачив золотого снича. Снич висів за кілька сантиметрів над лівим вухом Мелфоя, а той, глузуючи з Гаррі, його не помічав. Гаррі на мить завис у повітрі, не наважуючись помчати до Мелфоя, щоб той не озирнувся. І не побачив снича Бах! Ця мить виявилась задовгою Бладжер нарешті таки влучив йому у лікоть І Гаррі відчув, як хроснула рука Мов у тумані, запаморочений від пекучого болю Він боком сповз зі своєї мокрющої мітли Чіпляючись за неї однією ногою Тоді як права рука безпорадно звисала Бладжер розвернувся для нової атаки, цього разу цілячись йому в обличчя. Гаррі встиг ухилитися, і лише одна думка пронизувала його занімілий мозок – дістатися до Мелвоя. Ледве не зумліваючи від болю, він пірнув крізь запону дощу просто на вишкірене розмите обличчя, що було під ним, і побачив нажахані очі. Малфой подумав, що Гаррі атакує його. Що за, аж задихнувся він, тікаючи від Гаррі. Гаррі пустив метлу, випростав здорову руку і щосили шарпнувся вперед. Він відчув, як пальці схопили холодного снича, але тримав тепер метлу тільки ногами. Глядачі аж зойкнули, коли він став падати на землю, відчайдушно намагаючись не втратити свідомість. Він гепнувся в калюжу, розляпавши болото на всі боки, а мітла кудись відскочила. Його рука неприродно стирчала. Скривившись від болю, Гаррі почув, мав крізь вату, вигукий свист. Глянув на снич, затиснутий у другій руці. О, ледь чутно вимовив. Ми виграли. І знепритомнів. Коли Гаррі отямився, дощ періщив йому в обличчя. Він і далі лежав на полі, а над ним хтось нахилився. Він побачив блискучі зуби. О, ні, тільки не ви, застогнав Гаррі. Не розумію, що він каже, голосно мовив Локарт з тривоженим грифіндорцям, які обступили їх. Не журися, Гаррі, я зараз зцілю тобі руку. Ні, вигукнув Гаррі. «Хай буде така, як є! Дякую!» Він спробував сісти, але біль був нестерпний Почув неподалік знайоме клацання «Коліне, я не хочу, щоб це знімали!» Голосно запротестував він Приляж, Гаррі!» Почав заспокоювати його Локарт «Це просте замовляння, до якого я вдавався безліч разів» «Чому я не можу просто піти до лікарні?» Спитав Гаррі, сціпивши зуби «Так буде краще, пане професоре!» – порадив брудний Вуд, ледве стримуючи усмішку. Дарма, що його ловець дістав травму. «Як ти класно впіймав його, Гаррі! Як ефектно! Поки що це твоє найвище досягнення!» Крізь цілий ліс ніг довкола нього Гаррі помітив Фреда і Джорджа Візлі, що запихали скаженого Бладжера в коробку. Той і досі відчайдушно пручався. Е, «Відступіть!» Звелів Локарт, закотивши рукави своєї зеленої, мов не фрит мантії Ні, не треба Ледь чутно попросив Гаррі Але Локарт уже махнув чарівною паличкою А ще за мить скерував її просто на його руку Гаррі відчув, як з його плечем А той з усією рукою аж до нігтів Відбулось щось дуже дивне і неприємне було таке враження, ніби з руки випустили повітря Він не наважувався глянути, що сталося Заплющив очі і відвернувся Але почувши, як зойкають учні І як нестямно заклацав фотоапаратом колін кріві Збагнув, що найстрашніше таки сталося Його рука вже не боліла Але тепер він навіть не відчував, що має руку «Ох!» – зойкнув Локарт. «Ти ба? Що ж, іноді трапляється і таке. Але найголовніше – кістки вже не зламані. Ось що треба мати на увазі. Е, гаразд, Гаррі, тепер ти можеш йти до шкільної лікарні. Аго, містере Візлі, е, міс Грейнджер, може ви заведете його? Мадам Пофріз може… Е, трохи тебе підправити». Підвівшись, Гаррі почувався немов перекривленим. Набравши повні груди повітря, він глянув на свій правий бік. Від побаченого він знову мало не знепритомнів. під мантії визирало щось дуже схоже на товсту гумову рукавичку тілесного кольору. Гаррі спробував поворушити пальцями. А нічогісінько, Локарт не зцілив йому кісток, він їх просто ліквідував. Мадам Помфрі аж ніяк цьому не зраділа. «Ти мусив відразу йти до мене!» – обурювалася вона, тримаючи жалюгідний, обм'яклий залишок того, що півгодини тому було нормальною рукою. «Вправити кістки я можу за секунду, а от відростити їх?» «Але ж ви зможете це зробити, правда?» – жалібно запитав Гаррі. «Звичайно, зможу, але це болюча процедура». Похмуро відповіла мадам Помфрі, кидаючи Гаррі піжаму. Мусиш залишитися тут на ніч. Герміона чекала за завісою. А Рон допоміг Гаррі вдягнути піжаму. Було нелегко запихати в рука в руку без кісток. Вона була гумова. Герміоно, як ти можеш захищати того локарта, га? Запитав Рон крізь завісу, пропихаючи крізь манжет розм'яклі пальці Гаррі. Якби Гаррі хотів лишитися без кісток, він би сам про це попросив. Кожен може помилитися, відповіла Герміона. Але ж рука тепер не болить, правда, Гаррі? Ні, втішив її Гаррі. Вона взагалі не діє. Він упав на ліжко, а рука безпорадно хляпнула біля нього. Герміона і мадам Помфрі зайшли за завісу. Мадам Бомфрі тримала велику пляшку з написом «Косторіст». «Матимеш тяжку ніч», – попередила вона, наливаючи в манзурку паруючи рідину і подаючи її Гаррі. Вирощування кісток – невельми приємна штука. Неприємним був і сам Косторіст. Зілля обпалило Гаррі рота й горлянку, і він почав кахикати і захлинатися. Нарікаючи на небезпечні види спорту і невдатних учителів, мадам Помфрі відійшла. Рон з Герміоною допомагали Гаррі запивати ліки водою. «Але ж ми виграли!» – сказав Рон, засяявши усмішкою. «І як ти піймав його, а Мелфо який став? Здається, ще трохи і вб'є тебе!» «Хотіла б я знати, як він зачарував того Бладжера!» Похмуро озвалась Герміона. «Можемо додати це до списку запитань, які ми поставимо йому, коли вип'ємо багатозільну настійку», запропонував Гаррі, лягаючи на подушки. «Сподіваюсь, вона приємніша за цю гедоту. Особливо, якщо в ній будуть частинки слізеринців. Ти, мабуть, жартуєш. Скривився Рон». Тієї миті раптово відчинилися двері лікарняної палати то прийшли провідати Гаррі брудні і мокрі, як хлющі члени грифіндорської команди. Неймовірний політ, Гаррі! Палко вигукнув Джордж. Я щойно бачив, як Маркус Флінт лаяв Мелфоя. Мовляв, снич у нього на голові, а йому й байдуже. Мелфой так-то вже скривився. Гравці принесли печиво, цукерки і пляшки з гарбузовим соком. Тільки-но вони обступили гаррене ліжко і налаштувалися на непогану вечірку, як до палати оббігла мадам Помфрі. «Хлопцеві потрібен спокій, у нього має вирости 33 кістки, геть звідси, геть!» І Гаррі лишився на самоті з пекучим болем в обм'яклій руці. Минуло кілька годин і Гаррі раптом прокинувся серед суцільної темряви, зойкнувши з болю. Йому здавалося, ніби в його руці повно великих скалок. Якусь мить він думав, що саме це його й розбудило. А тоді перелякано збагнув, що хтось у темряві витирає йому губкою чоло. «Щте геть!» – крикнув він, але потім упізнав. «Добі?» Вирячені за обільшки стенісний м'яч очі ельфа-домовика приглядалися в пітьмі до Гаррі, а його довгим загостреним носом стікала самотня сльоза. «Гаррі Поттер повернувся до школи!» – жалібно прошепотів він. «А Доббі не раз попереджав Гаррі Поттера! Ох, паничу, чому ви не послухали Доббі?» Чому Гаррі Поттер довернувся додому, коли спізнився на поїзд? Гаррі присів на подушках і відхилив губку. «Що ти тут робиш?» – запитав він. «І як ти довідався, що я спізнився на поїзд?» В уста добі затремтіли, і Гаррі раптом щось запідозрив. «Це був ти!» – поволі вимовив він. «Ти зробив так, щоб та перегородка нас не впустила. «Звичайно, паничу!» – зізнався Добі, енергійно киваючи головою і ляскаючи вухами. Добі сховався і стежив за Гаррі Поттером, запечатав вихід, а тоді Добі мусив покласти руки під праску. Він показав Гаррі десять довгих забинтованих пальців. Але Добі було байдуже паничу, бо він думав, що Гаррі Поттер у безпеці. Добі ніколи і в гадці не мав, що Гаррі Поттер потрапить до школи іншим шляхом Доббі погойдувався вперед і назад Хитаючи своєю бридкою головою Доббі був такий приголомшений Коли почув про повернення Гаррі Поттера до Гогворцу Що спалив обід свого господаря Доббі ще ніколи так не шмагали, пане Гаррі знову упав на подушки «Через тебе мене з Роном мало не вигнали зі школи!» – розлючено сказав він. «Краще, Добі, забирайся, поки не відросли мої кістки, бо я тебе задушу!» Добі криво усміхнувся. Добі звик, що йому погрожують смертю паничу. Вдома Добі по п'ять разів на день чує такі погрози. Він висякався в ріжок брудної наволочки, яку мав при собі і видавався таким жалюгідним, що Гаррі відчув, як його гнів потроху вщухає. «Доббі, чому ти носиш це на собі?» – поцікавився він. «Оце, паничу?» – перепитав Доббі, смикаючи за наволочку. «Це символ рабства ельфа-домовика, паничу. Доббі може бути вільний тільки тоді, коли його господарі дадуть йому одяг, паничу». Родина пильнує, щоб випадково не дати Доббі навіть шкарпетки паничу, бо тоді він зможе назавжди покинути їхній дім. Доббі витер свої виболошені очі і раптом сказав, «Гаррі Поттер мусить вертатися додому! Доббі гадав, що його бладжера вистачить, щоб...» «Твого бладжера?» – обурився Гаррі, знову закипаючи гнівом. «Це ти про що?» «Це ти зробив так, що той Бладжер спробував мене вбити?» «Не вбити, паничу, аж ніяк не вбити!» – заперечив шокований Доббі. «Доббі хоче врятувати життя Гаррі Поттера. Паничу, краще поїхати додому з тяжкою травмою, ніж лежатися тут. Доббі тільки хотів, щоб Гаррі Поттер покалічився, і його відправили додому». «Ох, і це все?» – сердито перепитав Гаррі. «А може ти ще й повідомиш, чому ти хотів, щоб мене відправили додому скаліченого?» «Ох, якби Гаррі Поттер знав!» – прохрипів Доббі, і на його пошарпану наволочку потекли сльози. «Якби він тільки знав, що він означає для нас, покірних, підневільних покидьків магічного світу!» Доббі паничу пам'ятає, що діялося!» коли той, кого не можна називати, перебував на вершині своєї могутності. До нас, ельфів томовиків, ставилися як до наволочі. Звичайно, до добі так і досі ставляться, паничу, зізнався він, витираючи наволочкою обличчя. Але загалом, паничу, наше життя покращало відтоді, як ви перемогли того, кого не можна називати. Гаррі Поттер вижив, а могутності лорда Темряви настав кінець. І це був новий світанок, паничу. Гаррі Поттер став маяком надії для тих із нас, хто думав, що морок ніколи не скінчиться. А тепер у Гогвардсі має відбутися щось страхітливе. Воно, можливо, вже відбувається. І Доббі не може дозволити, щоб Гаррі Поттер лишався тут, коли історія має повторитися, коли таємну кімнату знову відчинено. Доббі заумер, охоплений жахом. Тоді схопив глечик для води зі столика біля ліжка Гаррі, гупнув себе ним по голові і впав під ліжко. Замить знову виліз назад, косячи очима і бурмочучи. «Поганий Доббі! Дуже поганий Доббі!» «А таємна кімната?» – прошепотів Гаррі. «І ти, здається, казав, що колись вона вже була відчинена. Скажи мені, Доббі». Він схопив кістляву руку Доббі, бо той уже знову потягнувся по глечик. «Я ж не маглівського роду. Чому мені має загрожувати та кімната?» «Ох, паничу, нічого не питайте! Більше нічого не питайте у бідолашного Доббі!» Почав затинатися ельф, світячи в пітьмі величезними очима. У цьому замку панує щось лихе, але Гаррі Поттер не повинен тут бути, коли воно станеться. Гаррі Поттере, їдьте додому, додому! Гаррі Поттер не повинен ні в що встрявати, це надто небезпечно. Хто це був? Доббі, запитав Гаррі, міцно тримаючи Доббі за руку, щоб той знову не вдарив себе глечиком. Хто її відчинив? Хто відчинив її минулого разу? «Добі не може, пане Ічу, добі не може, добі не повинен говорити», – вирішчав ельф. «Додому, Гаррі Поттере, їдьте додому!» «Я нікуди не поїду», – розлючено відповів Гаррі. «Одна з моїх найкращих приятелів маглівського роду, і вона буде першою на черзі, якщо ця кімната справді відчинена». «Гаррі Поттер ризикує своїм життям заради друзів. Простогнав Доббі в якомусь жалюгідному екстазі. Як шляхетно, як гідно, але він мусить урятувати себе. Він мусить. Гаррі Поттер не повинен. Доббі раптом завмер, а його кажанячі вуха затремтіли. Гаррі теж почув звуки. В коридорі за дверима наближалися чиїсь кроки. Доббі мусить тікати. Видихнув переляканий ельф. Щось гучно ляснуло, і Гаррі раптом відчув, що стискає рукою порожнечу. Він упав на ліжко, дивлячись на темні двері палати, а кроки тим часом блищали. Наступної миті до палати спиною вперед зайшов Дамблдор у довгому вовняному халаті і нічному копаку. Він тримав у руках, наче голову якоїсь статуї. Замить у дверях з'явилася професорка МакГонегіл, підтримуючи ноги тієї статуї. Удвох вони поклали її на ліжко. «Покличте, мадам Помфрі!» – прошепотів Дамблдор, і професорка МакГонегіл вибігла з палати повз ліжко Гаррі. Гаррі лежав тихенько, вдаючи ніби спить. Він почув стурбовані голоси, а тоді в палату знову прибігла професорка Макгонекел, а слідом за нею мадам Помфрі, на ходу натягаючи поверх нічної сорочки вовняний джемпер. Хтось голосно ахнув. «Що сталося?» – прошепотіла мадам Помфрі Дамблдорові, схиляючись над статуєю на ліжку. «Ще один напад», – відповів Дамблдор. Мінерва знайшла його на сходах. Біля нього лежало гроно винограду, повідомила професорка Макгонегіл. Думаю, він намагався прокрастися сюди, щоб провідати Потера. Гаррі опустилося серце. Він обережно підвівся, щоб роздивитися ту статую. Її обличчя освітлював місячний промінь це був Колін кріві. Його очі були широко розплющені А руки з фотоапаратом застигли перед грудьми «Паралізований?» – прошепотіла мадам Помфрі «Так», – підтвердила професорка Макгонекіл «Але страшно подумати, що, якби Албус не спускався по гарячий шоколад Хто знає, що могло б?» Усі троє дивилися на коліна Потім Дамблдор нахилився і витягнув з його негнучких рук фотоапарат. «Ви гадаєте, що він устиг сфотографувати нападника?» З надією запитала професорка Магонекел. Дамблдор не відповів. Він відкрив задню накривку апарата. «Боже мій милий!» – вигукнула мадам Помфрі. З фотоапарата зі свистом вирвався струмінь диму. Гаррі, що лежав через три ліжка від них, відчув ядучий сморід спаленої фотоплівки Ростопилося, здивувалася мадам Помфрі Все розтопилося Що це означає, Албусе, наполегливо запитала професорка Магонекел Це означає, відповів Дамблдор, що таємна кімната і справді знову відчинена Мадам Помфрі з переляку закрила рот рукою. Професорка МакГонегел дивилася на Дамблдора. Але ж Албусе?» «Дійсно, хто?» «Питання не в тому, хто», – відказав Дамблдор, не спускаючи очей з коліна. «А в тому і як?» Судячи з того, що міг побачити Гаррі на затіненому обличчі професорки МакГонегел, вона збагнула ці слова не краще, ніж «він сам». Стіл Клуб ДУЕЛЯНТІ. Прокинувшись у неділю вранці, Гаррі побачив, що лікарняну палату заливає сяйво зимового сонця, а його рука знову має нормальні кістки, хоч згинається на превелику силу. Він рвучко сів і глянув на колінове ліжко, але його заступала висока завіса. За якою Гаррі вчора переодягався. Побачивши, що він прокинувся, мадам Помфрі метушливо принесла йому тацю зі сніданком, а тоді почала згинати і розтягати йому руку й пальці. Усе гаразд, сказала вона, коли Гаррі незграбно їв лівою рукою кашу. Поїж і можеш іти. Гаррі мерщій одягнувся і побіг до Грифіндорської вежі. Прагнучи розказати Ронові з Герміоною про Коліна Добі Але їх там не було Він почав їх скрізь шукати, дивуючись, куди вони могли подітися І трохи навіть ображався на них, бо вони не поцікавилися, відросли його кістки чи ні Проходячи повз бібліотеку Гаррі побачив Персі Візлі, який був у значно кращому настрої, аніж під час їхньої минулої зустрічі. «О, привіт, Гаррі!» – сказав він. «Ти вчора чудово літав, просто чудово! Грифіндор тепер лідер у Кубку гуртожитків. Ти заробив 50 очок!» «Ти не бачив Рона з Герміоною, а?» – запитав Гаррі. «Ні, не бачив», – відказав Персі, і його усмішка згасла. Сподіваюся, Рон не зайшов до ще одного дівочого туалету Гаррі силовано всміхнувся Зачекав, поки Персі зникне з очей А тоді рушив просто до туалету плаксивої Мірти Він не дуже і сподівався побачити їх там Але пересвідчившись, що поблизу немає ні Філча, ні старост Відчинив двері і почув їхні голоси що долинали з замкненої кабінки. Це я, сказав він, зачиняючи за собою двері. В кабінці щось дзенькнуло, почувся плюскіт і приглушений зойк, а тоді у замковій шпарині з'явилося гарміонине око. Гаррі. вигукнула вона. Ти нас так налякав? Заходь, як там твоя рука? Добре, відповів Гаррі, пробираючись у кабінку. На унітазі стояв старий казан, а потріскування знизу підказувало, що там палав вогонь. Начаклувати переносний водотривкий вогонь – це для Герміони раз плюнути. «Ми прийшли по тебе, але вирішили взятися за багатозільну настійку», – пояснив Рон, коли Гаррі на силу спромігся замкнути дверця та кабінки. «Ми подумали, що тут її сховати найбезпечніше». Гаррі почав розповідати їм про коліна, але Герміона урвала його. Ми вже знаємо, чули, як професорка Макгонагіл казала про це вранці професору Флитвіку. Ось чому ми подумали, що краще не баритися. Що швидше ми змусимо Малфоя зізнатися, то краще, мовив рон. Знаєте, що я думаю? Він після матчу мав такий паскудний настрій, що вирішив зігнати злість на кріві. Це ще не все. Сказав Гаррі, дивлячись, як Герміона бере жмутки з поришу і додає його до настійки Серед ночі мене відвідав Добі Рон і Герміона здивовано глянули на нього Гаррі переказав їм усе, що розповів і не розповів йому Добі Рон з Герміоною слухали, пороззявлявши роти Таємна кімната бувала відчинена і раніше Перепитала Герміона Тепер усе зрозуміло Радісно вигукнув Рон Луціус Мелфой відчиняв кімнату Коли ще вчився тут у школі А тепер розповів своєму любому дракові Як це робиться Це ж очевидно Шкода тільки щодобі не розказав Що за потвора там сидить Хотів би я знати Як це ніхто не помітив Що вона крадькома лазить по школі Може вона вміє ставати невидимою? Припустила Герміона, запихаючи п'явки на дно казана. Або маскується, стає схожа на лицарський обладунок, або що. Я читала про уперів хамелеонів. Ти забагато читаєш, Герміоно, скривився Рон, висипаючи на п'явок мертвих мережевокрилих мурашок. Зіжмакавши порожній пакетик з-під мурашок, він озирнувся на гаррі. Отже, добі не пустив нас на поїзд і зламав тобі руку. Рон похитав головою. Знаєш що, Гаррі, якщо Добі не перестане рятувати тобі життя, то незабаром він тебе таки уб'є. У понеділок зранку уже вся школа гула про напад на коліна кріві і про те, що він тепер лежить у лікарні, наче мертвий. Повітря, мов би, аж загусло від чуток і підозр. Першокласники ходили по замку, збившись докупи, ніби боялися, що на них також нападуть, якщо вони блукатимуть поодинці. Джінні Візлі, що на уроці замовлян сиділа поруч із коліном кріві, була вкрай пригнічена. І Гаррі відчував, що Фред і Джордж обрали не найкращі засоби підбадьорити її. Вони з допомогою чарів вкривали своє тіло то шерстю, то виразками. І зненацько вискакували на неї з поза статуй Перестали вони це робити тільки тоді, коли Персі, шаленіючи з люті Пообіцяв написати місіс Візлі, що Джінні через них страждає від кошмарів Тим часом потай від учителів у школі розквітла жвава торгівля талісманами, оберегами та іншими захисними засобами Невіл Лонгботом купив велику й смердючу зелену цибулину, шпичастий пурпуровий кристал із огнилого тритонового хвоста. Перші ніж решта крифіндурців сказали, що йому нічого боятися. Він чистокровний, а отже на нього ніхто не нападе. Вони почали з Філча, заперечив Невіл, і його кругле обличчя зблідло зі страху. А всі знають, що я також майже сквип. Коли розпочався другий тиждень грудня, професорка МакГонегіл стала, як завжди, записувати прізвища тих, хто залишиться в школі на Різдво. Гаррі, Рон і Герміона сказали, щоб записали і їх. Вони чули, що Малфой також лишається, і це здалося їм вельми підозрілим. А ще канікули були чудовою нагодою випробувати багатозільну настійку і все в нього вивідати. На жаль, настійка була готова лише наполовину. Вони ще й досі не мали рогу дворога і бумсленгової шкіри, а єдиним місцем, де б їх можна дістати, був Снейпів приватний сейф. Проте Гаррі в глибині душі волів краще зіткнутися віч-навіч з легендарною слізаринською потворою, аніж дати Снейпові нагоду застукати його під час пограбування того сейфу. Нам потрібно відвернути його увагу, жваво давала вказівки Герміона напередодні уроку зілляй на стійок, що мав відбутися в четвер пополудні. Тоді хтось із нас зможе заскочити в неї півкабінет і взяти все необхідне. Гаррі з Роном стривожено глянули на неї. «Думаю, що викрадати буду я», – вела далі Герміона, немов ішлося про щось очевидне. Вас обох виженуть, якщо ви знову потрапите в халепу, а моя репутація чиста. Вам треба тільки зняти якусь бучу, аби снейп відволікся хвилин на п'ять. Гаррі невпевнено усміхнувся. Навмисно здіймати бучу на снейповім уроці зілля і настійок було не менш небезпечно, аніж штрикати в око сплячого дракона. Лекції зілля і настійок. Відбувалися в одному з найбільших підвалів Урок у четвер проходив, як звичайно Двадцять казанів, де щось булькало і парувало Стояли коло дерев'яних парт, захарашчених мідними терезами Та банками з різними складниками Снейп походжав серед цих випарів Роблячи дошкульні зауваження грифіндорцям А слізеринці лише схвально хихотіли Драко Мелфой, улюблений Снейпів учень нишком стріляв у Рона і Гаррі своїми риб'ячими очима. Але вони знали, що варто йому відповісти, і їх покарають швидше, ніж вони встигнуть сказати «це несправедливо». Розчин для роздування, який робив Гаррі, був надто рідким, але він думав про значно важливіші речі. Він чекав греміоненого сигналу, і майже не слухав Снейпа, який зупинився, щоб поглузувати з його водянистої настійки Коли Снейп відійшов і став чіплятися до Невіла, Герміона піймала погляд Гаррі і кивнула Гаррі мерщій нахилився над своїм казаном, витяг з кишені фаєрверк з фредового комплекту піротехніки від флібустєра І швидко штурхнув його чарівною паличкою Феєрверк зашепів і зашкварчав. Знаючи, що в запасі всього лічені секунди Гаррі випростався, прицілився і підкинув його в повітря. Феєрверк влучив точнісінько в ціль угойлів казанок. Гойлова настійка вибухнула, заливши собою увесь клас. Учні верещали, бо їх заляпало бризками рощину для роздування. Мелфоїві залило обличчя, і його ніс почав надуватися, як повітряна булька. Гойл тинявся по класу на осліп, прикривши руками очі, які тепер скидалися на великі тарілки. А Снейп намагався усіх заспокоїти і з'ясувати, що сталося. Гаррі помітив, як у цьому гармидарі Герміона тихенько вислизнула з підвалу. Тихо, тихо! ревів Снейп. «Усі, кого забрискало, підходьте сюди для процедури здування. Хайно я з'ясую, хто це зробив!» Гаррі ледве стримував сміх, дивлячись на Мелфоя, що побіг до Снейпа, схилившись під вагою власного носа, який став за з невеличку диню. Поки півкласу стояло в черзі перед Снейповим столом, Дехто ледве підносив руки, що стали, мов, довбні, а дехто не міг говорити через страшенно розпухлі губи Гаррі помітив, що до підвалу повернулася Гарміона, і її мантія спереду трохи віддимається Коли учня випили по ковтку проти отрути і усі похлини пощазали, Снейп кинувся до гойлового казана і виловив звідти чорні покручені залишки фаєрверку. В класі раптом запала тиша. «Якщо я з'ясую, хто це кинув, – прошепів Снейп, – то доб'юся, щоб того учня вигнали». Гаррі зробив здивоване обличчя. Снейп дивився просто на нього, і дзвоник, що пролунав хвилин за десять, був рятівним. Він знав, що це я, сказав Гаррі й Герміоні, коли вони бігли до туалету плаксивої мірти. Зразу було видно. Герміона вкинула до казана нові компоненти й почала гарячково розмішувати. За два тижні буде готове, радісно повідомила вона. Снейп не може довести, що то був ти, заспокоював Рон Гаррі. Що він тобі зробить? Знаючи Снейпа, Можна сподіватися тільки якогось паскудства, відповів Гаррі. А настійка тим часом кипіла і булькала. Минув тиждень, і Гаррі з Роном та Герміоною, проходячи вестибюлем, побачили біля дошки оголошень чималу кубку учнів, які читали щойно почеплений там аркуш пергаменту. Шеймус Фініган і Дін Томас, сяючи від захвату, загукали. «Відкривається клуб дуелянтів!» – пояснив Шеймус. «Сьогодні перші збори! О, такі уроки мені подобаються! Колись, може, стануть у пригоді!» «Думаєш, що слізеринська потвора викличе тебе на дуель?» – усміхнувся Рон, але також зацікавлено перечитав оголошення. «Це може згодитися», – сказав він Гаррі і Герміоні по дорозі на обід. Підемо? Гаррі Гарміона не заперечували, тож о восьмій вечора вони побігли до великої зали Довгі обідні столи пощазали, а під однією стіною з'явилася золота сцена, освітлена тисячами свічок, які плавали над нею Стеля знову була оксамитово-чорна, і в залу напхалося учнів з усієї школи вони тримали чарівні палички і збуджено перемовлялися «Цікаво, хто нас вчитиме?» – запитала Герміона, продираючись крізь галасливий натовп. «Хтось мені казав, що Флитвік за молоду був чемпіоном-дуелянтом, то може він?» Аби тільки не почав був Гаррі, але відразу застогнав На сцену виходив Гільдерой Локарт у розкішній мантії темно-фіалкового кольору, а супроводив його не хто інший, як Снейп у традиційному чорному одязі. Локарт підняв руку, вимагаючи тиші, і вигукнув. «Вставайте довкола! Чи всі мене бачать? Чи всі мене чують? Чудово!» Отже, професор Дамблдор дозволив мені відкрити цей невеличкий клуб дуелянтів, щоб я підготував вас на випадок, коли вам доведеться боронитися. Як і сам я боронився безліч разів. А кого цікавлять подробиці, прошу звертатися до моїх опублікованих творів. Е, «Дозвольте відрекомендувати мого асистента, професора Снейпа», – блиснув усмішкою Локарт. Він також трішечки знається на дуелях і люб'язно погодився допомогти мені вам дещо продемонструвати. До речі, не турбуйтеся, ваш учитель зілля й настійок після цієї показової дуелі залишиться живий. Не бійтеся. А правда було б класно, якби вони один одного поубивали, прошепотів Рон на вухо Гаррі. Верхня губа у Снейпа аж задерлася. І Гаррі дивувався, чому Локарт і досі усміхається. Якби Снейп дивився так на нього, він уже би давно дременув. Локарт і Снейп стали обличчями одне до одного і вклонилися. Принаймні Локарт, який зробив широкий жест руками. Снейп тільки роздратовано кивнув головою. Потім вони підняли перед собою чарівні палички, немов мечі. «Як бачите, ми тримаємо чарівні палички у традиційній бойовій позиції», – проінструктував Локарт мовчазну юрбу. «На рахунок три ми обміняємося першими закляттями. Жоден із нас, звичайно, не збирається вбивати суперника». «Я б не був таким певним», – пробурмотів Гаррі, дивлячись, як вишкірив зуби Снейп. «Один, два, три!» Обидва дуелянти підняли палички вгору. Снейп вигукнув. «Еспеліармус!» Спалахнуло яскраво червоне сяйво. І локарта збило з ніг. Він зірвався зі сцени, гепнувся плечима об стіну і сповз, розпростершись на підлогу. Мелфой і ще дехто зі слізаренців радісно закричали. Герміона весь час ставала навшпиньки. «Як по-вашому, він цілий?» пропищала вона, прикривши пальцями рот. А хіба не все одно обізвалися разом Гаррі і Рон? Глокарт невпевнено зіп'явся на ноги. Його капелюк злетів, а хвилясте волосся стояло сторч. «Ну, ось так», – сказав він, знову вилазячи на сцену. «Це було знезброювальне заклинання». Як бачите, я загубив свою паличку. О, дякую, міс Браун. Так, чудова думка показати їм це, професоре Снейпа. Але якщо ви не заперечуєте, мушу сказати, що ваші наміри були надто вже очевидні. Якби я захотів вас зупинити, це було б дуже легко. Але я вирішив, що для них буде наукою побачити. Снейп мав убивчий вигляд. Професор Локарт, мабуть, таки це зауважив. Бо швиденько промовив, е, «Гаразд, досить демонстрацій. Я зараз вийду до вас і поділю всіх на пари. Професоре Снейпе, чи не могли б ви мені допомогти?» Учителі рушили крізь юрбу, добираючи партнерів. Лукарт поєднав Невіла з Джастіном Фінч-Флечлі, а Снейп найперше підійшов до Гаррі Рона. «Пора, я думаю, роз'єднати нашу команду мрію», – вишкірився він. Візлі, твоїм партнером буде Фініган. Поттере? Гаррі автоматично рушив до Герміони. Я так не думаю. Холодно усміхнувся Снейп. Містере Мелфою, підійди сюди. Побачимо, що ви зробите зі славетним Поттером. А ви, міс Гренджер, вашою партнеркою буде міс Болстроуд. Мелфой підійшов, самовдоволено посміхаючись. За ним дибала Слізаринська дівчина яка нагадала Гаррі малюнок з книжки «Феєрії з фуріями». Вона була дебела і незграбна, а її важкі щелепи агресивно випиналися. Герміона привітала її легенькою усмішкою, на яку та навіть не відповіла. «Станьте обличчям до партнерів», – вигукнув зі сцени Локарт. «І вклоніться!» Гаррі й Мелфой ледь помітно схилили голови, не спускаючи один з одного очей. «Палички на поготові!» – крикнув Локарт. «Коли я порахую до трьох, обміняйтеся закляттями для знезброєння суперника. Тільки для знезброєння. Нам не потрібні нещасні випадки. Один, два, три!» Гаррі махнув паличкою над плечем, але Мелфой почав ще на рахунок два. І його проклін ударив Гаррі з такою силою, ніби хтось гупнув його по голові баняком Він заточився, але не більше І тієї ж миті скерував свою чарівну паличку просто на Мелфоя то семпра!» – вигукнув він Пучок сріблистого сяйва вдарив у Мелфоя в живіт І той зігнувся, важко дихаючи «Я ж казав, тільки для знезброєння!» Стривожено закричав Локарт над головами войовничого натовпу А Мелфой упав навколішки Гаррі наслав на нього закляття лоскіт І той зі сміху ледь не вмирав. Гаррі позадкував, відчуваючи, що не дуже чесно зачаровувати лежачого Мелфоя Але це було помилкою Набравши повітря, Мелфой скерував свою паличку на його коліна і прошепів Наступної миті гарані ноги почали безконтрольно смикатися, мов би він танцював Чарльстон. «Стоп! Стоп!» – вирішав Локарт, але Снейп перехопив ініціативу. «Фініта інкататем!» – крикнув він, і Гаррі перестав танцювати, Мелфой сміятися, і всі нарешті змогли роззирнутися довкола. Над залою висіла палена зеленуватого диму, і Невілл і Джастін лежали, важко дихаючи на підлозі. Рон підтримував шейму за спосірілим обличчям, вибачаючись за все, що накоїла його поламана чарівна паличка. А от Герміона і Мілісент Бултстроуд і далі вовтузилися. Мілісент затисла Герміоні голову руками, і та скімлила з болю. Їхні чарівні палички валялися на підлосі. Гаррі підскочив до дівчат і відтягнув Мілі сент. Це було нелегко, бо вона була значно більша за нього. «От такої!» – бідкався Локарт, бігаючи серед учнів і оцінюючи наслідки поєдинків. «Вставай, Макмілане, обережно місіс Фосет! Міцно затисне бути, і кров зараз перестане текти!» Думаю, вас треба навчити, як блокувати недоброзичливі закляття, сказав Локард, схвильовано зупинившись посеред зали. Він глянув на снейпа, який поблискував лихими очима, і швидко відвернувся. Потрібна пара добровольців е лонгботами і фінчфлечлі. Як ви на це дивитесь? Погана думка, професоре Локарте, заперечив снейп, насуваючись як великий лиховісний кажан. Лонгботом усе нищить навіть найпростішими заклинаннями. Нам доведеться відправити до шкільної лікарні те, що лишиться від Фінча Флечлі у сірниковій коробці. Кругле червоне обличчя Невіла стало ще червонішим. «А як от щодо Мелфоя і Поттера?» – запитав Снейп із кривою посмішкою. «Чудова ідея!» – погодився Локарт запрошуючи Гаррі і Мелфоя на середину зали. Юрба відступила, звільняючи їм місце. «Так от, Гаррі», – сказав Локарт. «Коли Драко скерує на тебе паличку, зроби ось так». Він підніс угору свою чарівну паличку, спробував виконати нею складні фігури, але випустив її з рук. Снейп глузливо посміхнувся. А Локард швиденько підібрав її зі словами. «Ох, моя паличка надто збуджена!» Снейп підійшов до Мелфоя, зігнувся і прошепотів йому щось на вухо. Мелфой також посміхнувся. Гаррі нервово глянув на Локарта і попросив. «Пане професоре, чи не могли б ви ще раз показати оте блокування?» «Злякався!» Прошепів Мелфой так, щоб Локарт його не почув Не діждешся Ледь чутно відповів Гаррі Локарт весело поплескав Гаррі по плечу Просто роби, як я, Гаррі Що, випустити паличку з рук? Та Локарт його не слухав Три, два, один, старт! Вигукнув він Мелфой стрімко підняв свою паличку і заволав Серпенсторія! Кінець його палички вибухнув. Гаррі приголомшено стежив, як з неї вилетіла довжелезна чорна змія, що важко гупнулася на підлогу поміж ними і підвела голову, приготувавшись до нападу. Почулися зойки, і юрба швидко розтопилася. «Потере, не рухайся!» Ліниво вимовив Снейп, вочевидь насолоджуючись виглядом Гаррі, що стояв нерухомо, віч на віч із лютою змією. Я її заберу. Дозвольте мені. крикнув локарт. Він скерував свою паличку на змію, пролунав гучний постріл, але змія, замість зникнути, злетіла на три метри в повітря, а тоді знову бабахнулась на підлогу. Розлючено шиплячи, вона підповзла до Джастіна Фінч-Флечлі і знову підвела голову, виставивши отруйні зуби і готуючись до нападу. Гаррі сам не був певен, що спонукало його діяти саме так. Він навіть не знав, чи взагалі щось вирішував. Пам'ятав тільки, що ноги самі понесли його вперед, наче він був на роликах, і що він... Хоч яким це видавалося безглуздим, крикнув змії «Оближ його!» І тієї ж миті, якимось незбагненним дивом, змія впала на підлогу Покірно заумерла, наче товстий чорний садовий шланг І прикипіла очима до гаррі Він раптом відчув, що позбувся страху І був певен, що змія вже ні на кого не нападе Хоч не зміг би пояснити, звідки він це знає Гаррі усміхнувся і глянув на Джастіна Сподіваючись побачити його заспокоєного, здивованого чи навіть вдячного Але аж ніяк не сердитого і наляканого «Що ти виробляєш?» – зарепетував Джастін І перша ніж Гаррі встиг вимовити бодай слово Повернувся і вискочив із зали Снейп вийшов наперед, махнув своєю паличкою, і змія зникла, розчинившись у невеличкому клубі чорного диму. Снейп також дивився на Гаррі якось несподівано, довгим, проникливим поглядом, який ніби щось вираховував, і Гаррі це не сподобалось. Окрім того, звідусіль до нього невиразно долинало несхвальне бурмотіння. А тоді враз відчув, що хтось тягне його ззаду за мантію. «Пішли!» – почув він над вухом роняв голос. «Давай, ходімо!» Рон вивів його із зали. Поруч з ним дріботіла Герміона. Коли вони підійшли до дверей, усі розтопились, наче боялися підхопити якусь заразу. Гаррі не розумів, що відбувається. Ані Рон, ані Герміона нічого йому не пояснювали, аж поки не завели до Грифіндорської вітальні. Тоді Рон штовхнув його в крісло і промовив. «Ти, парселмовець, чому ти нам цього не казав?» «Хто я?» – здивувався Гаррі. «Парселмовець!» – повторив Рон. «Ти можеш розмовляти зміїною мовою!» «Я знаю», – погодився Гаррі. Тобто, щойно це сталося вдруге в моєму житті. Якось у зоопарку я випадково нецькував на свого двоєрідного брата Датлі Боа Констриктора. Тут довго розповідати. Але той Боа Констриктор зізнався мені, що ніколи не бачив Бразилії. І я звільнив його, хоч і не мав такого наміру. Це було ще перед тим, як я довідався, що я чарівник. Боа Констриктор, розповів тобі що ніколи не бачив Бразилії?» Ледь чутно перепитав Рон. «Ну то й що?» – здивувався Гаррі. «Та тут повно людей, мабуть, знають зміїну мову». «Та ні, не знають», – заперечив Рон. «Це досить незвичайне обдарування». «Гаррі, це погано». «Що тут поганого?» – обурився Гаррі, який уже починав сердитись. «Що з вами всіма?» Послухай, якби я не звелів тій змії не чіпати Джастіна, то ось що ти їй сказав Про що це ти? Ви ж там були і чули мене Я чув, як ти розмовляв парсалмовою, сказав Рон, тобто зміїною мовою Ти міг говорити їй що завгодно Не дивно, що Джастін налякався, бо здавалося, ніби ти підбурюєш ту змію Знаєш, мені аж мурашки поповзли по тілу Гаррі витріщився на нього «Я розмовляв іншою мовою, але ж я не усвідомлював цього Як міг я говорити якоюсь мовою, не знаючи її?» Рон знизав плечима І він, і Герміона мали такий вигляд, ніби хтось помер Гаррі не розумів, що тут такого жахливого «Та ви хоч скажете мені, що поганого в тому, що я не дав величезній гидкій змії відкусити Джастінові голову?» – запитав він. «Яка різниця, як це я зробив, якщо Джастінові не треба вступати до товариства мисливців без голови?» «Є різниця», – заговорила нарешті Герміона приглушеним голосом. «Бо вмінням розмовляти зі зміями уславився Салазар Слізерин». Ось чому змія – символ слізеринського гуртожитку. Гаррі роззявив рота. Саме так, підтвердив Рон. І тепер уся школа думатиме, що ти, мабуть, його прапрапраправнук. Але ж це не так, заперечив Гаррі, відчуваючи якийсь незбагненний страх. Це буде важко довести, сказала Герміона. Він жив майже тисячу років тому. Всяке. Може бути, тієї ночі Гаррі довго не міг заснути. Крізь щілину в завісі, довкола свого ліжка він бачив вікно вежі, за яким починав падати сніг, і думав, чи міг він бути нащадком Салазара Слізерина? Зрештою, він нічого не знав про родину свого батька. Дурслі завжди забороняли йому розпитувати про його родичів-чарівників. Гаррі тихенько спробував сказати щось на парсалмові. Нічого не виходило. Мабуть, для цього необхідно зіткнутися зі змією. Але ж я в Гриффіндорі, подумав Гаррі. Сортувальний капелюх не скерував би мене сюди, якби я мав слізерінську кров. Ага, пролунав у нього в голові. Гидкий, тоненький голосочок, але ж сортувальний капелюх хотів віддати тебе в слізерин, хіба ти не пам'ятаєш? Гаррі перевернувся в ліжку. Завтра він побачить Джастіна на гербології і пояснить, що він змію відганяв, а не нацьковував. Хоч це й так мало бути зрозумілим, сердито подумав він, вдаривши кулаком подушку. Кожному дурневі Але до ранку невеличкий снігопад, який почався вночі Перетворився на таку хуртовину, що останні у семестрі урок гербології скасували Професорка Спраут мала підбирати мандрагорам шкарпетки і шарфики А таку складну процедуру не можна було довірити нікому Надто тепер коли треба було якнайшвидше їх виростити Щоб оживити Коліна Криві і Місіс Норріс Зажурений Гаррі сидів біля каміна Грифіндорської вітальні А Рон з Герміоною скористалися вільним від уроку часом Щоб зіграти партію в чарівні шахи Та ради Бога, Гаррі, сердито озвалась Герміона Бо один з ронових слонів збив вершника з її коня і потягнув його з дошки. «Піди й знайди свого Джастіна, якщо ти так цим переймаєшся». Тож Гаррі встав і вийшов через отвір у портреті, гадаючи, де міг би бути Джастін. Через лопатий сірий сніг, що кружляв за вікнами замку, було темніше, ніж зазвичай. Здригаючись, Гаррі проминав класи, де йшли уроки, і заглядав, що там діється Професорка МакГонекел давала прочуханки комусь, хто, судячи зі звуку, перетворив свого приятеля на борсука Ледве стримуючись, щоб туди не заглянути, Гаррі пішов далі, Думаючи, що Джастін міг використати вільний від уроку час для того, щоб трохи попрацювати і тому вирішив спочатку перевірити бібліотеку. І справді, в бібліотеці була ціла група гафалпавців, які також були вільні від гербології, але аж ніяк не видавалося, що вони працюють. Крізь довгі ряди високих книжкових стелажів Гаррі міг бачити, що вони до докупи голови, захопившись якоюсь розмовою. Він не бачив, чи є серед них Джастін. Рушив туди, але тут до нього долинули уривки їхньої розмови. Зачаївшись у секції книг про невидимість, він зупинився, щоб послухати. «Хай там як?» – промовляв якийсь гладкий хлопець. «А я сказав Джастінові сховатися в нашій спальні. Тобто, якщо Потер вибрав його наступною жертвою, то краще нехай він якийсь час ніде не з'являється». Звичайно, Джастін сподівався, що таке може статися. І то ще відтоді, як бовкнув Поттерові, що він маглівського роду. Фактично, Джастін сам йому признався, що мав іти до Ітонського коледжу. Це, мабуть, не найкраща тема для розмов зі спадкоємцем Слізерина, га? «То ти справді думаєш, що це Поттер, Ерні?» схвильовано перепитала дівчина з білявими кісочками. «Анно!» Поважно відповів гладкий хлопець. Він – парселмовець. Усі знають, що це ознака чорного чаклуна. Чи ти коли-небудь чула про нормального чарівника, який розмовляв би зі зміями? А от слізерена називали зміємовцем. Усі загомоніли, а Ерні тим часом вів далі. Пам'ятаєте, що було написано на стіні? «Стережіться вороги-спадкоємця». Поттер мав якусь сутичку з Філчем, і відразу після того стався напад на Філчеву кицьку. Той першокласник Кріві роздратував Поттера під час матчу з Квідичу. Він сфотографував його брудній калюжі, і відразу після цього стався напад на Кріві. Але він завжди був такий милий, засумнівалася Анна, та ще й примусив зникнути відомо кого. «Ну, як він може бути таким поганим, га?» Ерні загадково стишив голос. Гафалпавці підсунулися ближче, і Гаррі теж підступив на крок, щоб почути слова Ерні. «Ніхто не знає, як він вижив після нападу відомо кого. Тобто, коли те сталося, він був ще немовлям. Його мало розірвати на дрібні кавалки». Тільки дуже могутній чорний чаклун міг би вижити після такого прокльону. Ерні ще стишив голос, перейшовши майже на шепіт, і додав. Ось, мабуть, чому відомо, хто так хотів його вбити, Боявся конкуренції з боку ще одного лорда Темряви. Цікаво, які ще здатності приховує Поттер. Гаррі не міг цього витримати. Голосно кахикнувши, він вийшов з-за полиці І якби не був таким сердитим, картина, яку він побачив, здалася б йому куметною. Кожен без винятку гафелпафець завмер, наче спаралізований, побачивши його постать А обличчя Ерні стало білим, як молоко «Привіт, – сказав Гаррі, – я шукаю Джастіна Фінш-Флечлі Найгірші побоювання гафелбавців явно підтверджувались Усі вони перелякано глянули на Ерні е, «Що ти від нього хочеш?» – тремтячим голосом запитав Ерні «Я хочу розповісти йому, що насправді сталося з тією змією в клубі дуелянтів» – відповів Гаррі Ерні закусив свої поблідлі губи а тоді, глибоко вдихнувши, сказав «Ми всі були там, ми бачили, що сталося». «Тоді ви помітили, що після моїх слів змія відступила?» запитав Гаррі. «І «Я тільки бачив, уперто повторив Ерні, хоч і далі тремтів, що ти розмовляв парселмовою і нацьковував змію на Джастіна». «Я не нацьковував її», вигукнув Гаррі, а його голос гнівно задрижав. Вона його навіть не торкнулася. Але лишалося небагато, заперечив Ерні. І якщо ти щось задумав, додав він поспіхом, мушу тобі сказати, що в моїй родині ти можеш перевірити. Дев'ять поколінь чарівниць і чаклунів. Моя кров чиста, тому начхати мені на твою кров, розлючено вигукнув Гаррі. Чого б це я мав нападати на тих, хто маклівського роду? Але ж ти ненавидиш тих маглів, з якими живеш, швидко вставив Ерні. Будь хто, поживши в Дурслів, зненавидів би їх, відповів Гаррі. Хотів би я побачити тебе на своєму місці. Він стрімко розвернувся і вилетів з бібліотеки, заслуживши несхвальний погляд мадам Пінс, яка витирала позолочену обкладинку великої книги заклинань. Гаррі був такий розлючений, що йшов коридором на осліп, навіть не помічаючи, куди прямує. В результаті він зіткнувся з чимось великим і твердим, від чого аж відскочив на підлогу. «О, привіт, Гегріде!» – сказав Гаррі, підвівши голову. Гегрідове обличчя майже цілком ховалося за вовняною вушанкою, покритою снігом. Але це не міг бути хтось інший, адже його постать у шубі скротячого хутра займала собою увесь коридор. Однією величезною рукою він тримав мертвого півня. "Все файно, Гаррі!» – поцікавився Гегріт, відсунувши з очей в ушанку. «Чого ти не на уроці?» – скасували, – відповів Гаррі, підводячись. «А ти що тут робиш?» – Гегрід показав на півня. «Цього семестру вбили вже другого», – пояснив він. «Або лисиці, або страхопут кровопивця. Мушу дістати дозвіл від директора, аби захистити курник чарами». Гекрід уважніше придивився до Гаррі з-під своїх кошлатих засніжених брів. «Ти певен, що все файно? Ти наче якийсь знервований». Гаррі не мав сили переповідати все, що про нього казали Ерні й решта гафелпавців. Та, дурниці, відповів він, мушу йти, Гекріде. Зараз урок трансфігурації, і мені треба взяти підручники. Гаррі рушив далі, не перестаючи думати про те, що казав про нього Ерні. Джастін сподівався, що таке може статися, що відтоді як бовкнув Поттерові, що він маглівського роду. Гаррі піднявся сходами і звернув у інший коридор, який був дуже темним. Смолоскипи погасли від сильного крижаного протягу, що утворився завдяки незаскленій шипці. Десь посередині коридору Гаррі раптом полетів сторч головою, зачепившись за щось на підлозі. Озирнувся, щоб глянути, що то, і відчув. Як все в ньому похололо. На підлозі лежав Джастін Фінч флечлі, нерухомий і холодний. На обличчі в нього застиг вираз жаху, а невидющі очі втупилися в стелю. І це ще не все. Біля нього простерлася інша постать. І то була найхимерніша картина яку коли-небудь бачив Гаррі. Це був майже безголовий нік, але вже не перлисто білий і прозорий, а чорний і задимлений. Він завис нерухомо на відстані 15 сантиметрів від підлоги. Його голова напівзвисала з шиї, а на обличчі застиг вираз такого самого жаху, що й у Джастіна. Гаррі звівся на ноги, дихаючи швидко і уривчисто, а його серце било по ребрах немов у бубон. Він нестямно роззирнувся у порожньому коридорі і побачив низку павуків, які щодухо відповзали від цих двох тіл. Єдиними звуками були приглушені голоси вчителів, що долинали з довколишніх класів. Гаррі міг би втекти. І ніхто б не довідався, що він тут був. Але він не міг просто лишити їх тут. Треба когось розшукати і чи повірить йому хто небудь, що він до цього не причетний. Поки Гаррі стояв, пронизаний страхом, праворуч від нього відчинилися із грюкотом двері, і з них вилетів півс полтергейст. О, наш уті-путі потер. вишкірився Півс пролетівши так близько від Гаррі, що аж зачепив йому окуляри. А що Поттер задумав? Чого це Поттер зачаївся? Півс зупинився в повітрі, не докінчивши сальта. Застиг до гори ногами, бо раптом угледів Джастіна і майже безголового Ніка. Перекрутився, набрав у легені повітря і перше ніж Гаррі встиг його зупинити, заверещав. Напад, напад, ще один напад. Усі в небезпеці і привиди, і смертні. Рятуйся, хто може напад. Грюк, грюк, грюк. Одні за одним в коридорі відчинялися двері і звідти вискакували учні. Кілька довгих хвилин панувало таке безладдя, що Джастіна мало не затоптали. А учні зупинилися просто посеред майже безголового Ніка Гаррі притисли до стіни, а вчителі кричали, вимагаючи тиші Професорка МакГонагел прибігла у супроводі учнів свого класу Один з яких ще й досі мав смугасте чорно-біле волосся Вона голосно стрілила своєю чарівною паличкою, після чого запанувала тиша і наказала всім вертатися у класи. Ще не встигли всі розійтися, як прибіг засапаний Ерні з «Пійманий на гарячому!» – заверещав поблідлий Ерні, театрально тицяючи пальцем в гаррі. «Облиш, Максиміліане", гостро урвала його професорка Макгонекел. Півз погойдувався вгорі і лиховісно шкірився, дивлячись на цю сцену. Півзові завжди подобався безлад. Коли вчителі схилилися над Джастіном і майже безголовим ніком, Півз раптом заспівав. «Ой, Потере, компоттере, ну що ти витворяєш? Для власної ти втіхоньки нам учнів убиваєш!» «Досить вже, Півзе!» – гаркнула професорка Макгонекіл. І Півз позадкував, показуючи Гаррі язика. Професор Флитвік і професор Сіністра, учитель астрономії, віднесли Джастіна до шкільної лікарні, але ніхто, здається, не знав, що робити з майже безголовим Ніком. Зрештою, професорка Макгонеґел вичеклувала просто з повітря велике віяло, дала його ерні і звеліла, розмахуючи ним, переправити майже безголового Ніка вгору сходами. Ерні так і зробив, підганяючи Ніка віялом, наче той був безшумний чорний корабель на повітряній подушці. Після цього у коридорі залишилися тільки Гаррі з професоркою Макгонекел. «Сюди, Поттере!» – показала вона. «Пані професорко!» – відразу сказав Гаррі. «Присягаюся, я не...» «Це не мені вирішувати, Поттере!» Урвала його професорка Магонекел. Вони мовчки завернули за ріг, і професорка зупинилася біля великого і бридкого кам'яного гаргулья. «Лимонний щербет», – проказала вона. Це, очевидно, був пароль, бо гаргуль раптом ожив і відскочив у бік, а стіна за ним розділилася на дві половини. Навіть украй збентежений за свою майбутню долю Гаррі не міг не відчути захвату За стіною були гвинтові сходи, які поволі рухалися вгору, наче ескалатор Коли Гаррі разом з професоркою МакГонекел став на сходи, він почув, як позаду з гуркотом знову зійшлася стіна Вони колами підносилися вгору, щораз вище і вище Поки нарешті Гаррі, якому вже памарочилось в голові, побачив перед собою лискучі дубові двері з мітним кільцем у формі грифона. Він знав, куди його привели. Саме тут мав жити Дамблдор. Розділ дванадцятий «Багатозільна настійка» Професорка Макгонекел постукала Двері безшумно відчинилися, і вони увійшли Професорка Макгонекел веліла Гаррі зачекати І лишила його самого Гаррі став розглядатися з усіх учительських кабінетів, а він цього року побував у багатьох із них, кабінет Дамблдора був найцікавіший. Якби Гаррі так страшенно не боявся, що його ось-ось виключать, то був би дуже радий нагоді оглянути його. Це була велика і гарна округла кімната, у якій постійно лунали доволі кумедні звуки Якісь незвичні срібні прилади стояли на довгоногих столиках Вони сюркотіли і випускали клубочки диму На стінах висіли портрети колишніх директорів і директорок Які тихенько дрімали у своїх рамах Ще там був величезний письмовий стіл на пазуристих ніжках а ззаду на полиці лежав убогий і обшарпаний, сортувальний капелюх. Гаррі завагався. Він обережно кинув оком на сплячих чаклунів і чарівниць на стінах. Мабуть, нікому з них не зашкодить, якщо він візьме і знову одягне цього капелюха. Просто так, для перевірки, для певності що Капелюх справді віддав його у правильний гуртожиток. Він тихенько обійшов довкола столу, зняв капелюха з полички і повільно надів його на голову. Капелюх був завеликий і наліз йому на самі очі, як і минулого разу. Гаррі дивився на чорну підкладку капелюха і чекав. Аж ось у його вусі пролунав тихенький голосочок. «Щось тебе мучить, Поттере «Е, так, Гаррі Поттере?» «Так», – пробурмотів Гаррі. «Перепрошую, що турбую. Я хотів запитати. Тебе цікавить, чи я правильно вибрав гуртожиток для тебе?» Здогадався кмітливий капелюх. «Так, з тобою було досить важко, але я й далі вважаю». Серце Гаррі підскочило, що ти багато чого досяг би в слізерині. У Гаррі всередині все наче обірвалося Він охопився за вершок капелюха і стягнув його Капелюх, брудний і вицвілий, повис у нього в руці Гаррі поклав його назад на поличку, відчуваючи, що його нудить «Ти помиляєшся», – голосно сказав він мовчазному капелюхові. Той не ворухнувся. Гаррі позаткував, не відриваючи від нього погляду. Раптом його змусив обернутися дивний, здавлений звук за спиною. Виявляється, він був не сам. На позолоченому сідалі біля дверей сидів старезний птах. Який нагадував напівобскубаного індика Гаррі подивився на нього А птах похмуро зиркнув у відповідь І знову видушив із себе той самий звук Гаррі здалося, що птах має дуже хворобливий вигляд Його очі потьмяніли, а з хвоста Просто в гаррі на очах випало кілька пір'їн і тільки-но Гаррі подумав, що йому бракує лише смерті цього дамблдорового птаха, і то саме тепер, коли він опинився з ним на одинці, як птах зненацька спалахнув вогнем. Гаррі перелякано зойкнув і відступив до столу. Він гарячково почав шукати, бодай, склянку з водою, але не знайшов нічого. Птах тим часом перетворився на вогняну кулю, голосно скрикнув, і наступної миті від нього не лишилося нічого, крім жменьки попелу, що курилася на підлозі. Відчинилися двері до кабінету, і зайшов Дамблдор з дуже похмурим виглядом. «Пане професоре!» – мало не задихнувся Гаррі. Я нічого не міг зробити Він просто згорів Нагаррін подив Дамблдор усміхнувся Давно пора, сказав він Він уже кілька днів на силу дихав І я казав йому, що час починати Його розвеселило приголомшене обличчя Гаррі Фоукс, це Фенікс, Гаррі Фенікси спалахують, коли їм пора умирати А потім відроджуються з попелу «Он, подивися!» Гаррі глянув і побачив, як крихітне і зморщене новонароджене пташеня вистромило з попелу голівку. Воно було не менш бридке, ніж старий птах. «Шкода, що ти побачив його в день спалення», – пожалкував Дамблдор, сідаючи за свій письмовий стіл. «Переважно, він дуже гарний і має розкішне червоно-золоте пір'я». Дивовижні істоти ті фенікси можуть тягти неймовірно важкі вантажі. Їхні сльози мають лікувальні властивості, а ще вони надзвичайно вірні птахи. Приголомшений тим, як згорів фенікс, Гаррі навіть забув, чого він тут опинився. Але миттю все пригадав, коли Дамблдор умостився за своїм столом у кріслі з високою спинкою. І вп'явся в гаррі пронизливим, ясно-блакитним поглядом Але перше ніж Дамблдор устиг вимовити бодай слово Двері його кабінету із страшенним грюкотом відчинилися І туди увірвався Геґріт із божевільним виразом очей З вушанкою, що ледь трималася його кошлатого чорного волосся І з мертвим півнем що й далі погойдувався в його руці. То був не Гаррій, пане професоре Дамблдоре, відразу заявив Гекріт. Я се розмовляв з ним за кілька секунд до того, як знайшли того хлопаку, він би не мав часу, пане. Дамблдор намагався щось сказати, але Гекріт не зупинявся, збуджено розмахуючи півнем, від чого скрізь розліталося пір'я. То не міг бути він, якщо треба, я готовий присягнутися в Міністерстві магії!» «Гегріде, я! Ви не на того за подумали, пане! Я знаю, що Гаррі ніколи!» «Гегріде!» – голосно перебив його Дамблдор. «Я не думаю, що Гаррі нападав на тих людей!» «Ух!» – зітхнув Гегрід, і півень знову повис нерухомо. Е, е, «Файно, е, то я зачекаю там, пане директоре!» І присоромлено пошкандибав геть «То ви не думаєте, що це був я, пане професоре?» Перепитав з надією Гаррі, поки Дамблдор змітав зі столу півняче пір'я «Ні, Гаррі, не думаю», – відповів Дамблдор, хоча його обличчя знову спохмурніло «Але я однаково хочу поговорити з тобою» Гаррі нервово чекав, поки Дамблдор дивився на нього, склавши до купи кінчики своїх довгих пальців. «Хочу запитати Гаррі, чи не бажав би ти розповісти мені щонебудь?» – сказав він лагідно. «Що завгодно». Гаррі не знав, що й казати. Подумав про Мелфоя, що верещав. «Бруднокровці, тепер ваша черга!» «Про багатозільну настійку!» Що булькотіла десь у туалеті плаксивої мірти Потім подумав про безтілесний голос, який він чув уже двічі І пригадав Ронові слова Чути голоси, які ніхто інший не чує, то погана ознака навіть у світі чаклунів Подумав і про те, які дурниці поширюють про нього І про свій жах, що він може бути якось пов'язаний із Салазаром Слізерином. – Ні, – відповів Гаррі. – Нічого, пане професоре. Подвійний напад на Джастіна і майже безголового Ніка перетворив загальну неврозність, яка панувала доти, на справжню паніку. Цікаво, що всіх найбільше стурбувала доля майже безголового Ніка. Як можна було вплинути на привида? Запитували всі одне одного, яка жахлива сила могла заподіяти шкоду тому, хто й так уже мертвий. Учні панічно замовляли квитки на Гогворцький експрес, який мав відвезти їх на Різдво додому. «Я бачу, ми тут залишимося самі», – сказав Рон, Гаррі і Герміоні. «Ми – Мелфой, Креп і Гойл, але й веселі будуть у нас свята». Креп і Гойл, які завжди мав пували Мелфоя, також лишалися в школі на канікули. Але Гаррі був задоволений, що більшість учнів поїде. Він уже втомився, коли в коридорах усі його обминали, ніби він от-от мав вишкірити ікла або бризнути отрутою. Втомився від нескінченного бурмотіння, тицяння пальцями і сичання, коли він проходив де-небудь. Фредові й Джорджу все це здавалося дуже куметним. Вони аж зі шкури пнулися, щоб мати змогу пройти коридорами поперед Гаррі, вигукуючи. Дорогу спадкоємцеві, слізерина наближається найлихіший чаклон. Персі рішуче засудив таку поведінку. Тут немає з чого сміятися, холодно заявив він. Ох, Персі, забирайся з дороги. відповів на те Фред. Гаррі поспішає. «А тож біжить до таємної кімнати на чашечку чаю зі своїм і кластим слугою», – додав пирхаючи Джордж. «Джинні також не бачила в цьому нічого кумедного». «Ой, ні», – стогнала вона щоразу, коли Фред голосно запитував Гаррі, на кого той тепер планує напасти. Або коли Джордж, зустрівши Гаррі, Вдавано захищався від нього зубчиком часнику Гаррі не заперечував Він навіть почувався краще Бо принаймні Фред і Джордж також вважали безглуздою думку про те, що він спадкоємець слізерина. Проте видавалося, ніби їхнє блазнювання дратує Драко Мелфоя Що ставав дедалі невдоволеніший це тому, що його аж розпирає сказати, що то насправді він, переконував Рон. Ти знаєш, як він не любить, коли хтось випереджає його в чомусь, а тут тобі приписують всі заслуги за його брудні справи. Уже недовго, задоволено повідомила Герміона. Багатозільна настійка майже готова. Невдовзі ми витягнемо з нього всю правду. Нарешті закінчився семестр, і в замку запанувала тиша, глибока, наче сніг на довколишніх полях. Гаррі вважав її радше приємною, аніж понурою, і радів з того, що він, Герміона і брати Візлі були повними господарями Грифіндорської вежі. Це означало, що вони могли, не криючись, грати у вибухові карти Нікого не турбуючи і потай братися до дуелей Замість провідувати Біла в Єгипті Разом з містером і місіс Візлі Фред, Джордж і Джінні вирішили зостатися в школі Персі, не схвалюючи їхньої легковажної поведінки Рідко з'являвся у грифінторській вітальні Їм він пихато пояснював, що мусить лишитися тут на Різдво тільки тому. Що цієї тривожної пори він, староста, зобов'язаний підтримувати вчителів Настав різдвяний ранок, холодний і засніжений Рона і Гаррі, які тільки тепер удвох займали цілу спальню Ранесенько розбудила Герміона, вже вдягнена і з подарунками в руках «Вставайте!» – вигукнула вона, відслоняючи штори «Герміону, тобі не можна сюди заходити!» – запротестував Рон, затуляючись рукою від світла. «Вітаю тебе з Різдвом!» – сказала Герміона, кидаючи йому дарунок. «Я вже майже годину на ногах!» – додала до настійки ще трохи мережевокрилих мушок. «Вона вже готова!» Гаррі сів на ліжку, забувши про сон. «Ти певна?» «Абсолютно!» Сказала Герміона, відганяючи пацючка з кеберса Щоб присісти на краєчку ліжка Якщо ви не передумали То краще це зробити сьогодні ввечері Тієї миті в кімнату залетіла Гедвіка З малесеньким пакуночком у дзьобі Привіт! Радісно озвався Гаррі Коли вона сіла до нього на ліжко Ти вже не гніваєшся на мене? Сова добродушно щепнула його за вухо і це було для нього значно кращим дарунком, аніж той, який вона принесла від родини Дурслів Вони прислали Гаррі зубочистку і записку, в якій просили з'ясувати Чи не можна йому лишитися в Гогвардсі ще й на літні канікули Решта різдвяних подарунків була значно приємніша Гегрід прислав йому велику коробку цукерків з Меляси які Гаррі вирішив спочатку розігріти біля вогню Щоб вони трохи розм'якли Рон подарував йому книжку «Літаючи з гарматами» Де були цікаві факти з життя його улюбленої команди А Герміона купила йому розкішне орлине перо Відкривши останній пакунок Гаррі побачив новий джемпер ручної в'язки від місіс Візлі Та сливовий пиріг Дивлячись на їхню вітальну картку, Гаррі знову відчув себе винним, згадавши машину містера Візлі, якої ніхто не бачив, відколи вона врізалась у войовничу вербу. А ще він подумав про цілу купу тих правопорушень, які вони з Роном надумали здійснити. Всі учні, навіть ті, кого жахала думка, що невдовзі їм доведеться пити багатозільну настійку, не могли не тішитися різдвяною вечерею в Гокворці. Велика зала виглядала розкішно. Окрім покритих паморозю різдвяних ялинок і густих гірлянд гостролистої омели, що навскоси звисали зі стелі, згори сипався зачарований сніг, теплий і сухий. Дамблдор з усіма разом проспівав кілька своїх улюблених колядок, а Гекріт, після кожного випитого келиха дедалі голосніше підтягував йому гугнявим голосом. Персі, не помітивши, що Фред зачарував його значок старости, там тепер красувалося слово «бовдур», питав усіх, чого вони так регочуть. Гаррі навіть не зважав, що драко Мелфой за слізеринським столом голосно і єхидно глузує з його нового джемпера. Якщо все буде гаразд, Мелфой дістане своє вже за кілька годин. Гаррі з Роном ще не доїли своєї третьої порції різдвяного пудинга, як Герміона уже випхала їх із зали, щоб остаточно все розпланувати. «Нам ще треба дістати частинки тих людей, на яких ми перетворимося», – промовила вона буденним тоном. Ніби йшлося про купівлю в супермаркеті прального порошку. І очевидно, що найкраще взяти щось від Креба з Гойлом. Вони найближчі друзі Мелфоя, тож він їм усе розповість. А ще нам треба мати певність, що справжній Креб і Гойл не припруться саме тоді, коли ми будемо його розпитувати. Я вже все це продумала. Спокійно повела вона далі, не звертаючи увагу на ошелешені обличчя Гаррі Рона. Герміона показала їм два пухкі шоколадні тістечка. Я поклала туди трохи снодійного. Вам тільки треба зробити так, щоб Креп і Гойл знайшли їх. А ви знаєте, які то ненажери. Як побачать, зразу зжеруть. А коли вони поснуть, вирвіть у них по кілька волосин, а їх самих? Затягніть у комірчину з мітлами Гаррі Рон скептично перезирнулися. Герміону, я не думаю З цього може нічого не вийти Але Герміонані очі рішуче поблискували, І це чомусь відразу нагадало їм професорку Макгонекіл Без кребового і гойлового волосся Настійка буде ні до чого не придатна Твердо повторила вона «Ви справді хочете розпитати Мелфоя, чи ні?» «Ну добре, добре», – погодився Гаррі. «А ти як? Чиє волосся вискубаєш?» «А я вже маю!» – бадьоро відповіла Герміона. Вона витягла з кишені маленьку пляшечку з волосинкою всередині. «Пам'ятаєте, як зі мною в клубі дуелянтів змагалася Мілісент Булстроуд? Вона лишила це на моїй мантії, коли намагалася мене задушити». До того ж вона поїхала на Різдво додому, тож мені треба тільки сказати слізаринцям, що я надумала повернутися. Коли Герміона квапливо побігла ще раз перевірити багатозільну настійку, Рон повернувся до Гаррі з приреченим виглядом. Ти чув коли-небудь про план дій, де кожна дрібничка загрожує повним провалом? Однак, на превелике здивування друзів Перший етап операції пройшов дуже гладко, як і обіцяла Герміона Після різдвяного чаю з десертом вони причаїлися в порожньому вестибюлі І чекали, поки Креп і Гойл, що вже лише удвох сиділи за слізеринським столом, дожують четверту порцію бісквітів Гаррі поклав шоколадні тістечка на самому краю перил Помітивши, що Креп і Гойл виходять з великої зали, Гаррі з Роном швиденько сховалися за лицарськими обладунками біля вхідних дверей. «Скільки можна жерти?» – здивовано прошепотів Рон, коли Креп радісно показав Гойлові на тістечка. Дурнугато усміхаючись, вони схопили тістечка, позапихали їх до своїх пащек і з переможним виглядом почали жувати. А тоді сточнісінько таким самим виразом повалилися навзнак на підлогу. Найважче було запхати їх до комірчини. Коли їх нарешті надійно прилаштували між відрами та швабрами, Гаррі висмикнув кілька волосин з Гойла, Арон і Скреба. Довелося зняти з них ще й черевики. Бо їх власні були явно замалі для ніг кребового і гойлового розміру Тоді, і далі приголомшені тим, що вони щойно вчинили, побігли до туалету плаксивої мірти Вони майже нічого не бачили крізь густий чорний дим, який курився з кабінки, де Герміона розмішувала розчин у казані Затуливши обличчя мантіями, Гаррі й Рон легенько постукали в двері. Герміоно? Почулося клацання замка і звідти визирнула сяюча ізбуджена Герміона. Позад неї булькала густа, немов мелясана стійка. На унітазній накривці уже стояли три склянки. Ну що, дістали? тихенько запитала Герміона. Гаррі показав їй гойлове волосся. «Добре, а я поцупала з пральні ці запасні мантії», – показала Герміона на невеличкий клунок. «Коли станете кребом і гойлом, вам знадобиться одяг більшого розміру». Хлопці зазирнули до казана. Зблизька настійка нагадувала чорну густу грязюку, яка мляво побулькувала. «Я певна, що все зроблено правильно» сказала Герміона, нервово перечитуючи заляпану сторінку найпотужніших настійок. Усе так, як у книжці. Коли вип'ємо, будемо мати рівно годину, перш ніж знову станемо собою. І що тепер? прошепотів Рон. Розілеємо в три склянки і додамо волосини. Герміона налила в кожну склянку по великій порції настійки. А потім тремтячою рукою витрусила волосину зі своєї пляшечки у першу склянку. Настійка гучно зашипіла, немов киплячий чайник, і почала шалено клекотати. За секунду вона забарвилася у хворобливо жовтий колір. Бе, натуральна, мілісент Булстроуд, скривився Рон, гидливо поглядаючи в склянку. Мабуть. І на смак паскудне А тепер додайте своє Звеліла Герміона Гаррі з Роном Кинули в склянки По волосині Гойла і Креба Обидві склянки зашепіли І завирували Гойлова стала кольору хакі І шмарками А Кребова брудно-брунатною Зачекайте Сказав Гаррі Коли Рон з Герміоною вже потяглися до склянок Краще не пиймо їх тут усі разом, бо коли станемо Кребом і Гойлом, ми тут не помістимося. Таймілісент Булстроуд – некрихітний ельф. Добра думка, погодився Рон, відмикаючи двері. Займемо окремі кабінки. Обережно, щоб не пролити жодної краплі своєї багатозільної настійки, Гаррі зайшов до середньої кабінки. Готові? Запитав він. «Готові. Обізвалися голоси Рона й Герміони Один, два, три Затиснувши носа, Гаррі двома великими ковтками випив настійку до дна Вона смакувала, як переварена капуста Йому відразу закрутило в животі, ніби він проковтнув живу змію Гаррі зігнувся і подумав, що зараз його знудить Проте раптом щось обпекло йому шлунок, і це відчуття миттю розійшлось по всьому тілу аж до кінчиків пальців. Потім він тяжко задихав і впав на карачки, бо з жахом відчув, що починає ніби танути. Шкіра на його тілі стала похиритися, наче гарячий віск, і просто на очах його руки збільшилися, пальці потовстішали. Нігті поширшали, а суглоби пальців випнулися і затвердли. Його плечі болісно поширшали, а поколювання на лобі свідчило про те, що чоло заросло йому волоссям аж до брів. Його мантія тріснула під натиском грудей, які стали, мов діжка, що розриває свої обручі. Ноги, стиснуті меншими на чотири розміри черевиками, страшенно боліли. Усе припинилося так само зненацька, як і почалося. Гаррі лежав до лілиць на холодній кам'яній підлозі, слухаючи, як в останній кабінці понуро схлипує Мірта. Він на силу стягнув свої черевики і підвівся. То ось як воно бути Гойлом. Великою, тремтячою рукою він скинув свою стару мантію, що висіла тепер за 30 сантиметрів над підлогою, одягнув ту, що принесла Герміона, і зав'язав шнурівки величезних як човен гойлових черевиків. Хотів був відкинути з очей волосся, але намацав на чолі тільки коротку жорстку щетину. Тут він усвідомив, що йому заважають окуляри. Бо Гойл, звичайно, їх не носив. Він зняв їх і крикнув. «Як ви там, окей?» Його голос був низьким і хрипким, як у Гойла. «Так», – прогарчав праворуч, грубий кребів голос. Гаррі прочинив двері і підійшов до натріснутого дзеркала. «На нього!» Своїми тупими, глибоко посадженими очицями дивився Гойл. Гаррі почухав вухо. Гойл зробив те саме. Відчинилися Ронові двері. Вони глянули одне на одного. Якщо не зважати на блідий і спантеличений вигляд, то Рона неможливо було відрізнити від креба, починаючи від зачіски під макітру Додов железних, як угорили лап. Неймовірно, — вимовив Рон, підходячи до дзеркала і штурхаючи пальцем приплюснутий крабів вниз. Неймовірно. Мабуть, треба вже йти, — сказав Гаррі, послаблюючи ремінець годинника, що боляче вп'явся в товстий гойлів зап'ясток. Нам ще треба знайти Слізерінську вітальню. Сподіваюся, хтось покаже нам дорогу. Рон Дивлячись на Гаррі, промовив, «Ти не повіриш, як дивно бачити Гойла, який дома є!» Він постукав до Герміони, «Давай, нам пора!» Йому відповів пронизливий голос, «Я, я взагалі, мабуть, не піду, ідіть без мене!» «Герміоно, ми розуміємо, що Мілісент Бултсроуд бридка, але ж ніхто не знатиме, що це саме ти!» «Ні, справді, я так і не піду!» а ви біжіть, не гайте часу. Гаррі ошелешено глянув на Рона. О, тепер ти викапаний Гойл, сказав Рон. Він так щоразу, коли вчителі його щось запитують. Герміоно, з тобою все гаразд? запитав Гаррі. Так, усе добре, вийдіть. Гаррі глянув на годинника. Вже минуло п'ять з їхніх неоціненних шістдесяти хвилин. «Зустрінемось знову тут, добре?» – сказав він. Вони обережно відчинили двері туалету, пересвідчились, що нікого немає, і вийшли. «Не розмахуй так руками!» – пробурмотів Гаррі Ронові. Що – «Укреба вони просто звисають!» «Отак?» – «Ага, вже краще!» Мармуровими сходами вони зійшли донизу. Тепер їм було потрібно знайти якогось слізаринця, що провів би їх до Слізеринської вітальні. Але довкола не було нікого. Що робити? буркнув Гаррі. Слізеринці завжди приходять на сніданок десь звідти, сказав Рон на вхід до підвалів. Не встиг він це сказати, як там з'явилася дівчина з довгим кучерявим волоссям. "Вибач", підбіг до неї Рон. "Я зовсім забув, де наша вітальня. Перепрошую." Холодно озвалась дівчина. «Наша вітальня? Я з Рейвенклову!» Підозріло поглядаючи, вона відійшла. Гаррі Рон збігли кам'яними сходами донизу, де залягала пітьма. Їхні кроки, коли величезні кребові та гойлові ноги торкались підлоги, відлунювали надто гучно. Виглядало, що все буде не так легко, як вони сподівалися. Закручені, немов лабіринти переходи, були порожні. Вони дедалі нижче опускалися під школу, раз по раз поглядаючи на годинники, щоб знати, скільки часу їм лишилося. Коли минуло чверть години, і вони вже почали зневірятися, попереду залунали чиїсь кроки. Ага. вигукнув схвильовано Рон. Нарешті хоч один слізеринець. З бічної кімнати вийшла якась постать. Однак, коли вони підбігли, їхні серця заумерли. Це був не слізеринець, а Персі. «Що ти тут робиш?» – здивувався Рон. Персі був вражений таким зухвальством. «Не твоє діло», – холодно відповів він. «Це Креп чи хто?» «Е-е-е, ну так», – підтвердив Рон. «Ну то йдіть у свою спальню». Суворо звелів йому Персі. Зараз тут небезпечно блукати темними коридорами. А ти показав на нього Рон. Я, староста, випнув Персі груди. На мене ніхто не нападе. Раптом, за спинами Гаррі і Рона, пролунав чийсь голос. До них наближався драко Мелфуй. І вперше в житті Гаррі зрадів, побачивши його Ось веде. Ліниво протягнув Мелфой. «Що? Досі на не могли? Коротше, я вас шукав. Хочу показати вам щось дуже смішне». Мелфой вороже зиркнув на Персі. «А ти що тут робиш, Візлі?» – вишкірився він. Персі розлютився. «Маєш виявляти трохи більше поваги до старост», – обурився він. «Мені не подобається твій тон». Мелфой криво посміхнувся і дав знак Гаррі Ронові, щоб ті йшли за ним. Гаррі вже хотів було вибачитися перед Персі, але вчасно схаменувся. Разом з Роном він поспішив за Мелфоєм. «Ох, уже той Пітер Візлі!» – прошепів Мелфой, коли вони повернули у наступний перехід. Персі машинально виправив його Рон. «Яка різниця?» – скривився Мелфой. Я бачу, він постійно тут теніється останнім часом. Думає, що може зловити спадкоємця Слізерина. Він коротко і презирливо реготнув. Гаррі Рон схвильовано перезирнулися. Малфой зупинився біля голої і вологої кам'яної стіни. "Який там новий пароль?" спитав він Гаррі. "Е-е, протягнув Гаррі. Ага, чистокровка." Прогадав Мелфой, не слухаючи Гаррі І кам'яні двері, заховані в стіні, ковзнули убік. Малфой Мелфой зайшов, а Гаррі з Роном рушили слідом за ним Слізеринська вітальня була довгою, низькою підземною кімнатою З шорсткими кам'яними стінами І стелею, з якої звисали на ланцюгах круглі зеленкуваті лампи Попереду в майстерно вирізбленому каміні потріскував вогонь, а довкола каміна вимальовувалися силуети кількох слізеринців у різьблених кріслах. «Зачекайте тут», – звелів Мелфой Гаррі Ронові, підштовхнувши їх до пари порожніх стільців подаль від вогню. «Зараз принесу. Мені це щойно прислав мій старий». Гадаючи, що їм покаже Мелфой, Гаррі і Рон присіли, вдаючи, ніби почуваються затишно. Мелфой вернувся за хвилину з газетною вирізкою в руках, в її Ронові підніс. «Тут є з чого поржати!» – сказав він. Гаррі побачив, як приголомшено вирячались Ронові очі. Рон швидко прочитав вирізку, силовано гигикнув і подав її Гаррі. То була вирізка і щоденного віщуна. І йшлося в ній про таке розслідування в Міністерстві магії. Артура Візлі, начальника відділу нелегального використання маглівських речей, сьогодні оштрафовано на 50 галеонів за те, що він зачарував маглівську машину. Містер Луціус Мелфой, член ради опікунів Гогвурдської школи чарів і чаклунства. Саме на її території і розбилась зачарована машина на початку цього навчального року, висунув сьогодні вимогу про відставку містера Візлі. Візлі зашкодив репутації міністерства, сказав містер Мелфой нашому кореспондентові. Він явно не спроможний укладати наші закони, а його сміховинний акт про захист маглів слід негайно скасувати. Мені де не змогли розшукати містера Візлі. Натомість його дружина звеліла журналістам забиратися геть і пригрозила спустити на них родинного уперя. «Но!» – нетерпляче сказав Мелфой, коли Гаррі віддав йому вирізку. «Скажи, правда смішно?» Гаррі видушив із себе посмішку. «Артур Візлі так любить маглів, що йому краще зламати свою чарівну паличку і приєднатися до них», – зневажливо пирснув Мелфой. Дивлячись на тих Візлі, Тяжко повірити, що вони чистокровці. Ронове, чи точніше кребове обличчя, розлючено перекосилося. Креб, що сталося? Здивувався Мелвой. Шлунок болить. Прохрипів Рон. Ну то піди в лікарню і дай копняка від мене тим бруднокровцям, пирхнув Мелфой. Але мені, знаєш, дивно. У щоденному віщуні досі нічого не пишуть про ці напади, задумався він. Мабуть, Дамблдор хоче все приховати. Його ж виженуть, якщо це невдовзі не припиниться. Мій старий завжди казав, що від тут не місце. Він любить усіх тих маглівських виродків. Нормальний директор ніколи не пустив би сюди таких, як той Кріві. Мелфой зробив вигляд, ніби він фотографує. Уїдливо, але досить точно перекривлюючи коліна. Потере, можна я тебе сфотографую, потере, можна взяти твій автограф, можна лизнути твій черевик, будь ласка, потере. А тоді здивовано глянув на друзів. Та що з вами це сьогодні? З великим запізненням Гаррі і Рон таки видушили з себе якийсь сміх, і Малфой, здається, задовольнився й ним можливо до Креба з гойлом завжди все доходило заповільно. Святий Потер, друг бруднокровців, протягнув Мелфой. Та хто він такий? У нього немає й краплі чаклунської гідності. Справжній чаклун не злегався б з тією грейнджера бруднокров, а люди ще думають, ніби він, слізеринів спадкоємець. Гаррі Рон чекали, затамувавши подих. Ще мить і Мелфой видасть свою таємницю. Але тут. Якби ж я знав, хто то насправді, роздратовано буркнув Мелфой. Я б йому допоміг. Ронова щелепа відвисла, а кребове лице виглядало ще тупішим, ніж звичайно. На щастя, Мелфой цього не помітив. І Гаррі, швидко зметикувавши, сказав. Але ж ти, мабуть, здогадуєшся, хто за цим стоїть? Та ж ні, скільки тобі про це торочити, відрубав Мелфой. І мій старий нічого не розказує мені про те, коли таємна кімната була відчинена востаннє. Звичайно, це було 50 років тому, ще перед ним. Але він про це знає все і каже, що справу зам'яли, і що буде підозріло, якщо я, тіпа, забагато знатиму. Знаю тільки одне. Останнього разу, як була відчинена таємна кімната, здох якийсь бруднокровець. Тому я певен, що рано чи пізно одного з них прикінчать і тепер. Сподіваюсь, це буде та зубрилка Гренджер, додав він з насолодою. Рон стиснув величезні кребівські кулаки. Відчуваючи, що вони можуть себе викрити, якщо Рон лусне Мелфоя, Гаррі кинув йому застережливий погляд і запитав. А чи піймали того, хто востаннє відчиняв таємну кімнату? Ну так, кажуть, їх звідси вигнали, відповів Мелфой. Мабуть, вони й досі в Аскабані». «В Аскабані?» спантеличено перепитав Гаррі. «Ну так, у в'язниці для чаклунів». Недовірливо глянув на нього Мелфой. «Чесно, Гойл, до тебе сьогодні доходить, як до жирафи». Мелфой незадоволено засовувався на стільці, а тоді сказав. «Старий мені каже, нікуди не лізти. Нехай спадкоємець робить свою справу. Каже, що школу треба почистити від тих бруднокровців. Але щоб я у те не встрявав. Звичайно, він і так має купу проблем. Минулого тижня Міністерство магії робило обшук у нашому маєтку. Гаррі спробував надати тупому гойловому обличчю стурбованого вигляду. Так, скривився Мелфой. На щастя, багато там не знайшли. Коротше, в батька є деякі дуже цінні речі з темних мистецтв. Але класно, що ми маємо власну таємну кімнату під підлогою у вітальні. Ого! Вихопилося у Рона. Мелфой глянув на нього. Гаррі теж. Рон зашарівся. Почервоніло навіть його волосся. А ще його ніс почав видовжуватися. Година вже майже минула. Рон перетворювався на самого себе. І судячи з переляку, з яким він подивився на Гаррі, з його приятелем відбувалося те саме. Вони зірвались на ноги. «Мішлонок!» – прохрипів Рон, і вони не роздумуючи кинулися бігти зі слізеринської вітальні. Штурхнули кам'яну стіну і помчали коридором, безнадійно сподіваючись, що Мелфой нічого не помітить. Гаррі відчував, що поменшав на зріст. Величезні гойлові черевики Почали спадати йому з ніг А мантію довелося підібгати Вони помчали сходами До темного вестибюлю Де з комірчини В якій були зачинені креп і гойл Долинало приглушене гупання Кинувши черевики Біля дверей комірчини Вони в самих шкарпетках Помчали мармуровими сходами До туалету плаксивої Мірти Ну... Час не зовсім змарнований, – захекано сказав Рон, зачиняючи за собою двері туалету. Хоч ми не з'ясували, хто здійснює ті напади, але принаймні завтра я напишу татові листа, щоб він добре перевірив, що ховають Мелфої під підлогою вітальні. Гаррі глянув на своє обличчя в тріснутому дзеркалі. Воно знову стало нормальним. Він одяг окуляри. А Рон тим часом загупав у двері Герміониної кабінки. «Герміону, виходь! У нас є багато новин!» «Ідіть, ідіть!» – писнула Герміона. Гаррі Рон перезернулися. «У чому річ?» – здивувався Рон. «Ти ж маєш знову стати нормальною. Ось ми...» Але раптом з дверей кабінки випливла постать плаксивої Мірти. Гаррі ще ніколи не бачив її такою щасливою. «Ух, що ви зараз побачите?» – тішилась вона. «Це повний кошмар!» Вони почули, як клацнув замок. І звідти вийшла заплакана Герміона, затуливши мантією голову. «Що сталося?» – невпевнено спитав Рон. «У тебе й далі ніс чи що?» Герміона опустила мантію, і Рон мало не впав на унітаз. Її обличчя було вкрите чорною шерстю. Очі пожовкли, а крізь волосся випиналися довгі загострені вуха. «То була котяча волосина», – завела вона. «Мабуть, Мілісент мала кота, а ця настійка не призначена для тваринних трансформацій. Ого, вимовив Рон Тебе будуть жахливо дражнити, радісно повідомила Мірта Не журися, Герміоно, швидко вставив Гаррі Ми зараз відведемо тебе до шкільної лікарні Мадам Помфрі ніколи не питає зайвого Герміону довелося дуже довго умовляти, щоб вона вийшла з туалету Плаксива Мірта весело реготала їм у слід «Почекай, вони ще побачать твого хвоста!» Розділ тринадцятий Найпотаємніший щоденник Герміона пролежала в лікарні кілька тижнів. Її зникнення породило море чуток серед учнів, які повернулися з різдвяних канікул. Усі, звичайно, думали, що на неї вчинено напад і намагалися бодай заглянути до палати. Щоб уберегти дівчину від ганьби, Якби хтось випадково побачив її заросле шерстю обличчя, мадам Помфрі затулила на ліжко завісами. Гаррі і Рон щовечора відвідували герміону. Почався новий семестр, і вони щодня приносили їй домашні завдання. Якби у мене виросли котячі вуса, я б трохи відпочив від роботи. Зітхнув Рон, звалюючи сто з книжок на столик біля ліжка герміони. «Не кажи, дурниць, Роне, мені не можна відставати від вас!» Жваво заперечила Герміона. Її настрій значно покращав. З обличчя їй уже зникло волосся, а очі знову ставали карими. «Є новини!» – додала вона пошепки, щоб не почула мадам Помфрі. «Ніяких!» – понуро обізвався Гаррі. «Я був упевнений, що то Мелфой!» – уже, мабуть, у соте повторив Рон. «Що це?» – спитав Гаррі, угледівши золотисту картку, що стирчала з-під герміоненої подушки. «Звичайні побажання», – відповіла вона, поспіхом намагаючись заховати картку. Але Рон виявився спритніший. Він вихопив її, розгорнув і прочитав уголос «Міс Гренджер з побажаннями найшвидшого одужання від її занепокоєного вчителя професора Гільдероя Локарта» кавалера ордену Мерліна 3 ступеня, почесного члена Ліги захисту від темних сил і п'ятиразового володаря призу Відьомського тижневика за найчарівнішу усмішку. Рон недовірливо глянув на Герміону. «І ти спиш з оцим під подушкою?» Від відповіді Герміону врятувала мадам Помфрі, яка принесла вечірню дозу ліків. «Чи ти бачив слизькішого типа, ніж той Локарт?» Обурювався Рон дорогою до грифіндорської вежі. Снейп задав їм стільки уроків, не переробити і до шостого класу. Рон побивався, що не встиг запитати Герміону, скільки їжачих голочок додають до дипковолосого зілля. Як раптом з верхнього поверху до них долинув сердитий крик. «Це Філч!» – пробурмотів Гаррі, і вони побігли сходами на гору. Причаївшись, стали прислухатися «Може, знову на когось напали?» Стривожено запитав Рон Вони витягли шиї в той бік, звідки долинав доволі істеричний голос Філча «А мені ще більше клопоту, я цілу ніч мушу прибирати Ніби в мене й роботи іншої нема Ні, це вже остання крапля, я йду до Дамблдора» Його крики стихли і десь удалені грюкнули двері. Хлопці зазирнули за ріг. Філч, очевидно, щойно покинув свій спостережний пункт. Місце, де стався напад на місіс Норріс. Вони відразу збагнули, чому так обурювався Філч. Пів коридора було затоплено водою, що й далі дзюркотіла з-під дверей туалету плаксивої Мірти. Крик Філча змінився міртеними завиваннями. Її плач відлунював від туалетних стін. Що з нею? здивувався Рон. Пішли, поглянемо, сказав Гаррі. Підібагавши мантії, вони почелапали через велику калюжу аж до дверей із написом Туалет не працює, і, як звичайно, незважаючи на нього, увійшли. Плаксива мірта ридала голосніше і ревніше якщо таке взагалі було можливим, аніж будь-коли. Було темно, бо вода, якою просякла не тільки підлога, а й стіни, загасила свічки. «Що сталося, Мірто? поцікавився Гаррі. «Хто це?» – жалібно схлипнула Мірта. «Прийшли знову чимось мене кинути!» Гаррі підійшов до кабінки і запитав. «Чого б я мав у тебе чимось кидатися?» «Не питай мене!» Визернула Мірта, хлюпнувши новою хвилею води. Я тут сиджу, нікому не заважаю, а хтось думає, що це так кумедно, жбурляти в мене книжкою. Але ж тобі від цього не гірше. Розважливо мовив Гаррі. Книжка просто пролітає крізь тебе, і все. Цього не варто було казати. Мірта ображено заверещала. Ну от, прошу, жбурляйте всі книжками у Мірту. Вона, однак, нічого не відчує Десять очок тому, хто влучить її книжкою в шлунок П'ятдесят тому, хто попаде в голову Ах, як смішно, яка весела гра Але мені чомусь зовсім не весело То хто ж у тебе її кинув? Запитав Гаррі Я не знаю Я сиділа собі в каналізаційній трубі І думала про смерть А вона впала мені просто на голову Обурено глянула на них Мірта Ось вона тут Геть намокла! Гаррі і Рон зазирнули під унітаз, куди показувала Мірта. Там лежала тоненька книжечка. Вона мала пошарпану чорну обкладинку і була мокра, як і все в цьому туалеті. Гаррі хотів було її підняти, але Рон схопив його за руку. «Ти чого?» – здивувався Гаррі. «Чи ти здорів?» – озвався Рон. «Це небезпечно. небезпечно!» Засміявся Гаррі. «Перестань, яка тут небезпека?» «Ти навіть не уявляєш!» – недовірливо глянув на книжечку Рон. Серед книжок, які конфіскувало міністерство, цитату мені розповідав, була одна, яка всім випалювала очі, а кожен, хто прочитав сонетича «Клуна», до самої смерті розмовляв віршиками-лічилками. А ще одна стара відьма з Бата... Мала таку книжку, що як її відкриєш, то будеш читати без перестанку. Просто ходиш собі, втикнешся в неї носом і читаєш, а все інше мусиш робити однією рукою. А, та досить, я зрозумів, скривився Гаррі. Книжка лежала на підлозі, мокра і непримітна. Але ж ми нічого не довідаємося, поки не глянемо на неї, додав Гаррі, обійшов Рона і підняв книжку з підлоги. Гаррі відразу побачив, що це щоденник, якому, судячи з року на обкладинці, було вже півстоліття. З цікавістю його розгорнув. На першій сторінці він міг розібрати тільки ім'я: те Я. Редл, виведене розмитим чорнилом. "Стривай", Рон обережно наблизився і зазирнув Гаррі через плече. «Я знаю це ім'я. П'ятдесят років тому Тея Редл був нагороджений за особливі заслуги перед школою». «Звідки ти знаєш?» – здивувався Гаррі. «А звідти, що Філч примусив мене разів з п'ятдесят полірувати ту нагороду?» – обурено відповів Рон. «Я тоді обвектав її своїми слимаками. І ти б запам'ятав, якби цілу годину витирав слиз з йогось імені». Гаррі розгорнув вологі сторінки. Вони були абсолютно чисті. Там не було жодних написів, навіть таких як «День народження тітки Мейбл» або «Зубний лікар, 15.30». Він нічого тут не написав, розчаровано сказав Гаррі. «Цікаво, навіщо його викинули в унітаз?» – замислився Рон. Гаррі глянув на зворотній бік чорнельної обкладинки і побачив там прізвище власника газетного кіоску на вокс роуд у Лондоні. Мабуть, він маглівського роду, припустив Гаррі, якщо купував щоденника на вокс роуд Що ж, користі з цього небагато, озвався Рон, а тоді стишив голос. П'ятдесят очок, якщо влучиш міртів носа. Але Гаррі запхав щоденника до кишені. Герміона покинула шкільну лікарню на початку лютого, без вусів, без шерсті і без хвоста. Першого ж вечора, коли вона повернулася до Грифінторської вежі, Гаррі показав їй щоденник Тея Редла і розповів, як вони його знайшли. Ого, то він, мабуть, має приховані сили! зацікавилась Герміона, пильно розглядаючи щоденник. Навіть коли й так, то приховує їх дуже надійно. – сказав Рон. – Може, соромиться? – Не знаю, Гаррі, чого ти його не викинеш? – Я хотів би знати, чому хтось намагався його викинути? – відповів Гаррі. – А ще, за які особливі заслуги перед Гогвардсом нагородили Ретла? – Усяке могло бути, – припустив Рон. – Може, він отримав тридцять сов або врятував якогось вчителя від гігантського спрута, а може, прикандичив Мірту, а це, погодься, величезна заслуга для всіх. Із зосередженого погляду Герміони Гаррі зрозумів, що вона думає про те саме, що й він. «Що з вами?» – здивувався Рон. «Слухай, но, таємна кімната була відкрита 50 років тому, правда?» – запитав Гаррі. «Так казав Мелфой». «Ну, так», – поволі вимовив Рон. «А цьому щоденнику якраз 50 років», – схвильовано додала Герміона. Ну. «Ох, прокидайся!» – вигукнула Герміона. «Ми знаємо, що того, хто минулого разу відкрив таємну кімнату, вигнали звідси 50 років тому. Знаємо, що те я, Редл, 50 років тому отримав нагороду за особливі заслуги перед школою. А що, як Редла, нагородили за те, що він зловив спадкоємця Слізарина? Його щоденник міг би розповісти нам, мабуть, усе, де таємна кімната. «Як її відчинити? Що за істота там живе? А той, хто влаштовує напади тепер, звичайно, не хотів би, щоб він потрапив комусь на очі, правда?» «Класна теорія, Герміоно», – сказав Рон, «Але має одне «але». У щоденнику нічого не написано». Проте Герміона вже витягала з торбинки чарівну паличку. «Може, це невидиме чорнило?» – прошепотіла вона. Тричі вдарила щоденник паличкою і вимовила «Апереціум!» Нічого не сталося Герміона знову рішуче запхала руку в торбинку І видобула звідти щось подібне до яскраво-червоної гумки «Це воявляч. я купила його на алеї Діагон» Пояснила вона Герміона старанно потерла напис 1 січня «Щоденник» Не піддавався Кажу ж я вам, тут нічого шукати Повторив Рон Редлові просто подарували цей щоденник на Різдво А йому було ліньки щось записувати Гаррі нікому, навіть самому собі Не зміг би пояснити Чому він одразу не викинув Редлового щоденника Власне, навіть знаючи, що всі сторінки чисті він однаково гортав їх, немов то була історія, яку він хотів дочитати І хоча Гаррі був переконаний, що ніколи раніше не чув імені Тея Редл Йому чомусь здавалося, мов би воно для нього щось означало Мов би Редл – напівзабутий приятель його дитинства Але ж це абсурд, до Гогворцу він ніколи не мав друзів, адже всі боялися дадлі Отож Гаррі твердо вирішив довідатись про Редла більше. Наступного дня, під час перерви, він попрямував до кімнати трофеїв, щоб оглянути Редлову нагороду. З ним пішли і захоплена Герміона, і знуджений Рон. Кімнатою трофеїв він був пересичений на все життя. Блискучий золотий щит з Редловим ім'ям стояв у шафі в кутку. На ньому не було жодних пояснень, за що його дали. «Чудово, бо інакше цей щит був би ще більший, я б і досі його чистив», – зауважив Рон. А втім, вони знайшли Редлове ім'я на старій медалі за магічні заслуги і в списку колишніх шкільних старост. «Щось він дуже нагадує мені Персі», – скривився Рон. Староста урдожитку, староста школи, мабуть, був найкращим учнем у кожному класі. «Ти так кажеш, ніби це погано!» – образилася Герміона. Над Гогворцом знову викотилося сонце. У настроях учнів почала проблискувати надія. Після Джастіна і майже безголового Ніка нових нападів не було. Мадам Помфрі радісно повідомляла, що мандрагори стали дратівливими і мовчазними, а це означало, що їхнє дитинство швидко минало. От зникнуть їхні прищі, і їх можна буде знову саджати в горшки, розраджувала вона Філча. А після того ми їх зріжемо і відваримо. Скоро місіс Норріс буде знову з нами. Можливо, спадкоємець Лізерина просто злякався, подумав Гаррі. Відчиняти таємну кімнату стає дедалі ризикованіше. За цим пильнує уся школа. Може, та потвора знову залягла в сплячку на наступні 50 років. Проте Ерні Макмілан з Гафелпафу не поділяв такого оптимістичного погляду. Ерні й далі був переконаний, що в усьому винен Гаррі. Адже, на думку Ерні, він сам виказав себе з головою у клубі дуелянтів. А тут ще й півс, підливав масла в вогонь. Він несподівано вигулькував у людних коридорах і горлав. Ох, потере-компотере, ну що ти виробляєш? Та ще й пританцьовував. Гільдерой Локарт, здавалося, вважав, ніби це він зупинив напади. Гаррі підслухав його вихваляння перед професоркою МакГонегел, поки грифіндорці сходилися на урок трансфігурації. Мінерво. Я думаю, що виникнуть якісь нові проблеми, авторитетно заявляв він, постукуючи пальцем по кінчику носа і підморгуючи. Гадаю, що цього разу кімнату зачинено назавжди. Злочинець, мабуть, зрозумів, що рано чи пізно йому не втекти від мене, вирішив, що краще вчасно зупинитися, поки я не знищив його остаточно. Зараз треба тільки піднести учням настрій. Забути все, що сталося минулого семестру. Не розкриватиму всіх карт, але гадаю, я знаю, що робити Він знову постукав пальцем по носі і відійшов Локартова ідея підняти настрій втілилася 14 лютого за сніданком Вчорашнє тренування з Квідичу затяглося допізна Тож Гаррі прибіг у велику залу з невеличким запізненням На якусь мить йому здалося, що він помилився дверима Усі стіни були прикрашені великими блідорожевими квітами, а зі світло-синьої стелі сипалося конфеті у формі сердечок. Гаррі підійшов до крифіндорського столу, де сидів роздратований Рон і усміхнена Герміона. «Що тут діється?» – запитав він, сідаючи за стіл і струшуючи конфеті зі свого бекона. Рон мовчки показав на учительський стіл. Від страшної огиди він не міг говорити. Локард у блідорожевій, під колір квітів, мантії, махав рукою і вимагав тиші. Учителі обабіч нього сиділи з кам'яними обличчями. Гаррі бачив, як смикаються щелепи професорки МакГонекел. Снейп мав такий вигляд, ніби він щойно випив велику склянку косторосту. Вітаю вас із Днем Валентина. вигукнув Локард. Хочу подякувати тим сорока шести учням, які прислали мені вітальні картки, отже я набрався духу організувати для вас цю маленьку несподіванку, але це ще не все. Локард плеснув у долоні і до зали увійшло з десяток похмурих карликів. І то не просто карликів. У кожного були золотисті крильця, а в руках арфи. «Вітайте, моїх милих купідонів!» – засяєв Лукарт. «Сьогодні вони будуть ходити по школі і розноситимуть валентинчики. І це ще не кінець нашого свята. Я певен, що мої колеги допоможуть підтримати цей святковий настрій. Давайте попросимо професора Снейпа, щоб він показав нам, як варити любовне зілля. А професор Флитвік – цей старий хитрий пес. Краще за будь-якого чеклуна може розповісти про способи причаровування». Професор Флитвік затулив руками обличчя. Снейп усім виглядом показував, що він змусить випити отруту кожного, хто звернеться по любовне зілля. Герміоно, благаю, скажи, тебе ж не було серед тих 46 учнів, допитувався Рон по дорозі на перший урок. Та Герміона раптом почала шукати в торбинці розклад уроків і нічого не відповіла. Цілісінький день карлики розносили по школі валентинчики, дратуючи вчителів. По полудні, коли грифіндорці піднімалися на урок заклинань, один з карликів, найпонуріший, почав нас доганяти Гаррі. «Гей, Гаррі, потей!» – вигукнув карлик, розпихаючи учнів. Гаррі обсипало жаром. Не вистачало, щоб йому вручили Валентинчика на очах усіх першокласників, серед яких була і Джінні Візлі. Він кинувся тікати, але Карлик метнувся крізь натовп, луплячи по ногах усіх перехожих, і миттю наздогнав Гаррі. «Я маю особисто поїдати гайпоттею музичне вітання!» повідомив Карлик і загрозливо бренькнув у струни своєї арфи. «Не тут!» Засичав Гаррі, вириваючись. «Не юхайся!» – прохрипів карлик і вхопився за портфель Гаррі. «Відпусти!» – пручався Гаррі. Портфель гучно луснув і розірвався навпіл. Книжки, чарівна паличка, пергамент і перо висипали на підлогу. Чорнильниця розбилася і заляпала все довкола. Гаррі кинувся збирати речі, щоб чкурнути ще до того, як карлик почне свій спів. У коридорі щинилася тіснява. «Що тут діється?» – пролунав холодний, протяжний голос Драко Мелфоя. Гаррі гарячково запихав усе до свого подертого портфеля. Тільки б Мелфой не почув його музичне вітання. «Що за гармидер?» – почувся ще один знайомий голос. Цього разу персі візлі. Гаррі запанікував і кинувся бігти. Але карлик обхопив його за коліна і повалив на підлогу. «Отось бо!» – почав він, усівшись на гарріні ноги. «Ось твій пісенний валінтинчик! У нього оці зієні мовзяпка, або оці оцільне мовзяпка. Ох, як битим тим би, би мені сейце віддав!» Та й гейєйой, котрій темного йодау. Гаррі радісно проміняв би усе своє золото з Ґрінготсу, щоб лиш розтанути зараз у повітрі. Він підвівся і, розминаючи затерплі під вагою карлика ноги, героїчно старався усміхатися разом з усіма. Персі візлі тим часом розганяв натовп. Дехто з учнів аж плакав зі сміху. «Розходьтеся! Розходьтеся! Дзвінок був ще п'ять хвилин тому! Мерщі розходьтеся по класах!» – повторював Персі, розпихаючи учнів. «Тебе це також стосується, Мелфою!» Озирнувшись, Гаррі побачив, що Мелфой нахилився і щось підібрав. Гікнувши, він показав свою знахідку Кребовій Койлу. «То був щоденник Редла!» «Віддай!» – спокійно сказав Гаррі. «Цікаво, що тут Поттер нашкрябав?» – мовив Мелфой. Він явно не помітив напису на обкладинці і вирішив, що то щоденник самого Гаррі. Запала тиша. Джинні перелякано поглядала то на щоденника, то на Гаррі. «Мелфою віддай!» – суворо звелів персі. «Спочатку погортаєм!» – глузливо, – сказав Мелфой, розмахуючи щоденником перед носом Гаррі. «Як староста гуртожитку», – повторив був Персі. Але Гаррі урвався терпець. Він витяг чарівну паличку і вигукнув. «Експеліармус!» І, подібно до того, як Снейп розброїв Локарта, щоденник вилетів Мелфоєв з рук. Рон, радісно усміхаючись, його зловив. «Гаррі!» – голосно вигукнув Персі. «Жодної магії в коридорах. Знай, я буду змушений про це доповісти». Але Гаррі не зважав. Він переміг Мелфоя, а це важило більше, ніж утрата Грифіндором п'яти очок. Мелфой був розлючений. Коли Джинні проходила повз нього, він уїдливо гукнув її у слід. Не думаю, що Поттер закайфував від твого Валентинчика. Затуливши лице руками, Джинні заскочила в клас. Розгніваний Рон теж ухопився за свою паличку. Але Гаррі вчасно його зупинив. Ще не вистачало, що Брон цілий урок замовлянь блював слимаками. Тільки перед класом професора Флитвіка Гаррі помітив одну дивну особливість щоденника. Усі інші його підручники були заляпані червоним чорнилом. А от щоденник Редла виявився абсолютно чистим. Гаррі хотів показати царонові. Але Рон знову мав проблеми зі своєю паличкою. З її кінця вилізали великі пурпурові бульки, тож тепер його більше нічого не цікавило. Того вечора Гаррі пішов до спальні раніше за всіх. Почасти тому, що не мав бажання у сотий раз вислуховувати музичного воєнтинціка у виконанні Фреда і Джорджа. А почасти тому що хотів ще раз переглянути редлів щоденник. Гарлі сів на ліжко і почав гортати сторінки. На жодній із них не було й сліду червоного чорнила. Далі дістав із шафки біля ліжка новий каламар, вмокнув перо і ляпнув чорнилом на першу сторінку. Чорнило якусь секунду виблискувало на папері, а тоді зникло, немов його хтось усмоктав у сторінку. Гаррі схвильовано знову занурив перо в каламар і написав «Мене звати Гаррі Поттер». Слова на мить засвітилися і знову безслідно зникли. І тут нарешті щось сталося. На сторінці з'явилися слова, виведені тим самим чорнилом «Привіт, Гаррі Поттере! Мене звати Том Редл. Як ти знайшов, мій щоденник?» Ці слова також випарувалися, але Гаррі відразу нашкрябав відповідь. Хтось намагався викинути його в унітаз. Він нетерпляче чекав редлової відповіді. На щастя, я робив свої записи не чорнилом, а трохи надійнішим засобом. Я знав, що знайдуться такі, хто не захоче, щоб цей щоденник прочитали. «Що ти маєш на увазі?» Накалякав Гаррі, лишаючи від хвилювання чорнильні плями на сторінці Те, що в цьому щоденнику містяться спогади про жахливі речі Речі, що їх намагалися приховати Спогади про те, що сталося в Гокворцькій школі чарів і чаклунства «Це саме там, де я знаходжуся», – швидко написав Гаррі «У Гокворцці знову творяться жахливі речі» чи ти знаєш що про таємну кімнату? Гарріне серце мало не вискакувало. Редлова відповідь не забарилася, а його почерк став неохайнішим, ніби він поспішав викласти усе, все, що знає. Звичайно, мені відомо про таємну кімнату. Коли я вчився, нам казали, що це легенда, що такої кімнати не існує. Але то була брехня. Коли я вчився у п'ятому класі, кімнату відчинили. Потвора напала на кількох учнів і вбила одну дівчину Я піймав того, хто відчинив кімнату, і його вигнали Але директор школи, професор Діпіт, дуже соромився, що таке могло статися в Гогвардсі І заборонив мені казати правду Вони вигадали історію, ніби дівчина загинула від нещасного випадку А мене нагородили гарним, блискучим призом з викарбованим моїм ім'ям І попередили, щоб я тримав язик за зубами але я знав, що все може повторитися. Потвора залишалася живою, а той, хто міг її випустити, і далі був на свободі. Гаррі так поспішав писати, що мало не перекинув каламар. Це знову повторюється. Було вже три напади. Невідомо, хто за цим стоїть. І хто це зробив минулого разу? Якщо хочеш, я можу тобі показати. З'явилася Редлова відповідь. «Не мусиш вірити мені на слово. Я можу впустити тебе у свої спогади про ту ніч, коли я його впіймав». Гаррі завагався, і його перо застигло над щоденником. «Що мав на увазі Ретл? Як можна потрапити в чиїсь спогади?» Гаррі стривожено глянув на двері спальні. Було вже досить темно. Він знову глянув на щоденник і побачив там нові слова. «Давай, покажу!» Гаррі на мить замислився, а тоді написав «Окей» Сторінки щоденника почали гортатися, моби на них подув сильний вітер і зупинилися посередині червня Розявивши рота, Гаррі побачив, що квадратик із написом «13 червня» перетворився на крихітний екран Тримтячими руками він підніс книжку і припав оком до того екранчика. Раптом його нахилило вперед, екранчик розширився, і Гаррі відчув, як його тіло відірвалося від ліжка, і він сторч головою влетів крізь отвір у сторінці у вир тіней і кольорів. Відчув, як його ноги торкнулися твердої підлоги, а розпливчасті форми довкола нього раптом набули виразності. Гаррі відразу здогадався, куди потрапив. Та округла кімната з заспаними портретами була Дамблдоровим кабінетом, але за столом сидів не Дамблдор. Біля свічки читав листа зморшкуватий, кволий і лисий, якщо не рахувати кількох пасем сивого волосся, чарівник. Гаррі ніколи раніше його не бачив. «Перепрошую», – невпевнено мовив він. «Я не хотів вас турбувати». Але чарівник навіть не глянув на нього. Трохи спохмурнівши, він продовжував читати. Гаррі підійшов ближче і пробурмотів «Ем, я, мабуть, піду, можна?» Чарівник і далі не звертав на нього уваги. Здавалося, він навіть його не чує. Гаррі вирішив, що чарівник, можливо, глухий, тому підвищив голос. «Вибачте, що потурбував, я вже йду!» – мало не крикнув він. Чарівник, зітхнувши, склав листа, підвівся, пройшов повзгаррі і засунув штори. Небо за вікном було яскраво червоним. Сонце, мабуть, уже заходило. Чарівник вернувся до столу, сів, покрутив великими пальцями один довкола одного і втупився поглядом у двері. Гаррі оглянув кабінет. Ніде не було ані Фенікса Фокса, ні ціркотливих срібних пристроїв. То був Гогворц, яким знав його Редл. А отже, директором був цей невідомий чарівник, а не Дамблдор. А сам Гаррі лишався цілком невидимим для людей, що жили 50 років тому. Хтось постукав у двері кабінету. «Заходьте». Лечутно чутно мовив старий чарівник. Зайшов хлопець років шістнадцятий, знявши гостроверхого капелюха. На грудях у нього поблискував сріблистий значок старости. Він був значно вищим від Гаррі, але також мав чорне, як смола волосся. Ага, Ретл, сказав директор. Ви хотіли мене бачити, професоре Діпіте? занепокоєно запитав Ретл. Сідай. Звелів Діпід, Я щойно читав твого листа. О, вимовив Редл. Він сів і міцно стиснув руки. Мій любий хлопче, я, мабуть, не зможу дозволити тобі лишитися на літо в школі. Ти ж хочеш, звичайно, поїхати на канікули додому? Ні, відразу заперечив Редл. Я краще побуду в Гогвартсі, аніж повернуся до цього... до цього... під час канікул... «Ти, здається, живеш у Маглівському притулку для сиріт», – поцікавився Дібіт. «Так, пане професоре», – відповів почервонівши Редл. «Ти Маглівського роду?» «Я покруч, пане професоре», – пояснив Редл. «Тато Магл, а мати Чаклунка. І вони обоє...» «Моя мама померла, коли я народився, пане професоре. У притулку мені сказали, що вона тільки встигла дати мені подвійне ім'я – Том» на честь батька, і Ярволот на честь дідуся». Діпіт співчутливо поклацав язиком. «Річ у тім, хлопче», – зітхнув він, «що для тебе можна було б зробити виняток, але за теперішніх обставин». «Пане професоре, ви маєте на увазі всі оці напади?» – запитав Редл, а серце Гаррі тьохнуло. Він підсунувся ближче, щоб нічого не пропустити. «Саме так». Погодився директор. Мій любий хлопче, ти повинен розуміти, як безвідповідально з мого боку дати тобі дозвіл залишитися в замку після закінчення семестру. А надто якщо враховувати нещодавню трагедію – смерть тієї бідолашної дівчинки. У притулку тобі буде значно безпечніше. До речі, в Міністерстві магії навіть ідуть розмови про закриття школи. Ми так і не можемо визначити е, джерело. Цих неприємностей Редлові очі округлилися Пане професоре, а якби ту особу впіймали? Якби усе це припинилося? Що ти маєш на увазі? Аж підвівся у кріслі Діпіт А голос його зірвався Редле, чи тобі щось відомо про ті напади? Ні, пане професоре, швидко відповів Редл Але Гаррі був певен, що ця відповідь не зовсім щира бо і він уже якось казав те саме «Ні, професор від Амблдору. «Можеш і ти, Томе», – трохи розчарований Діпіт знову мостився в кріслі. Редл зісковзнув з крісла і вийшов. А Гаррі пішов за ним. Вони спустилися рухомими гвинтовими сходами і опинилися біля кам'яного гаргуйля в темному коридорі. Редл зупинився. А Гаррі теж. Гаррі бачив, як Редл щось зосереджено обмірковує Він кусав губи і морщив чоло Тоді, ніби раптом щось вирішивши, кинувся геть Гаррі безшумно рушив за ним Вони нікого не зустріли І тільки у вестибюлі високий чоловік з довгим каштановим волоссям І такою ж бородою покликав Редла з мармурових сходів Чого ти тут ходиш так пізно, Томе? Гаррі придивився до чарівника. Це був не хто інший, як молодший на 50 років Дамблдор. Я був у директора, пояснив Редл. Ну а тепер іди спати, сказав Дамблдор, пронизавши Редла дуже знайомим Гаррі поглядом. Зараз краще не тинятися коридорами. Відтоді як, не доказавши, він тяжко зітхнув, побажав Редлові на добраніч і пішов далі. Редл зачекав, поки Дамблдор зникне, а тоді швидко збіг кам'яними сходами, що вели до підвалу. Гаррі кинувся за ним. Він був розчарований тим, що Редл завів його не в якийсь прихований перехід або таємний тунель, а саме у той підвал, де відбувалися снейпові уроки зілля й настійок. Смолоскипи не горіли. Тож коли Редл майже причинив за собою двері, Гаррі тільки бачив, як той стоїть, мов укопаний біля дверей, і пильнує за коридором. Гаррі здалося, ніби вони простоїли там не менше години. Редл і далі стовбичив біля дверей, підглядаючи в шпарку. І от тоді, коли Гаррі вже ні на що не сподівався і почав навіть думати про повернення в теперішній час, за дверима почулися чиїсь кроки. Хтось скрадався у переході. А Гаррі чув, як той хтось проминув їхній підвал. Редл безшумно, мов тінь, вислизнув з дверей і рушив у слід. а Гаррі скрадався за ним навшпинки, забувши, що його і так не чути. Хвилин із п'ять вони прямували слідом за тими кроками, аж поки Редл раптом зупинився прислухаючись до нових звуків. Гаррі почув, як зі скрипом відчинилися двері, а тоді хтось хрипко зашепотів. «Давай, можу тебе впустити. Іди сюди, у ящик!» Голос був знайомий. Зненацька Редл одним стрибком зник за рогом. Гаррі рушив за ним. Він побачив темний силует здоровенного хлопця, який присів біля відчинених дверей тримаючи в руках великий ящик. «Привіт, Рубеусе!» – голосно сказав Редл. Хлопець з грюкотом зачинив двері і підвівся. «Що ти си тут робиш, Томе?» Редл підійшов ближче. «Ну все, Рубеусе!» – мовив він. «Я все про тебе розповім. Якщо напади не припиняться, можуть закрити школу. Що ти си верзеш?» «Я не думаю, Рубеусе, що ти хотів когось убити!» «Але з монстра милу хатню тваринку не зробиш. Ти, мабуть, просто випустив його побігати і...» «Він нікого не вбивав!» – вигукнув великий хлопець, позаткувавши до зачинених дверей. За його спиною Гаррі міг чути якесь дивне шарудіння і клацання. Годі рубився. Ще на крок підступив Редл. «Завтра тут будуть батьки померлої дівчинки». Мінімум, що може зробити для них Гогвартс, це знищити монстра, який убив їхню дочку. «То не він!» – крикнув хлопець, і голос його відбився луною у темному переході. «Він такого би не зробив! Ніколи!» «Відійди!» – звелів Редл, витягаючи чарівну паличку. Його закляття залило коридор яскравим сяйвом. Двері за спиною великого хлопця відчинилися з такою силою, що його самого жбурнуло на протилежну стіну. А з дверей вилізло щось таке, від чого Гаррі пронизливо закричав, хоча того крику ніхто крім нього й не почув. На них мов би накочувалося велике, приземкувате, волохате тіло з безліччю чорних лап, блиском численних очей і парою гострих мов бритва клешень. Радо Знову підняв свою паличку, але було вже надто пізно Збивши його з ніг, чудовисько стрімко промчало коридором і зникло з очей Редл зіп'явся на ноги і, дивлячись йому вслід, підняв чарівну паличку Але великий хлопець стрибнув на нього, вирвав паличку, пожбурив її і дико закричав Ні! Усе довкола закружляло і настала темрява Гаррі відчув, як він кудись провалюється Далі відчув удар А тоді побачив, що лежить на своєму ліжку в грифіндорській спальні Редлів-щоденник лежав у нього на животі Гаррі ще не встиг перевести дух, як відчинилися двері спальні і зайшов Рон Ось ти де, зрадів він Гаррі сів він тремтів і вкрився потом. Що сталося? стурбовано глянув на нього Рон. То був Гегріт, Роне. П'ятдесят років тому Геґріт відчинив таємну кімнату. Розділ 14. Корнеліус Фадж Гаррі, Рон і Герміона давно знали, що Гекріт має нездорову пристрасть до великих і потворних створінь. Ще коли вони вчилися у першому класі, він спробував виростити у своїй дерев'яній хатинці дракона, а його здоровенного триголового пса Флафі вони не забудуть до віку. Отож Гаррі не сумнівався, якщо Гегріт ще хлопцем довідався, що десь у замку чаїться якась потвора, то він був готовий на все, аби лише поглянути на неї. А тоді йому, мабуть, стало шкода, що потвору зачинили так надовго. І він вирішив випустити її, щоб вона розім'яла свої нещисленні лапи. Гаррі навіть уявляв, як тринадцятирічний Геґріт намагається надягти їй на шийник. Але Гаррі так само не сумнівався, що Геґріт ніколи не міг би когось убити. Гаррі уже й жалкував, що проник у таємницю Редлового щоденника. Рон з Герміоною знову і знову змушувала його все переповідати. Гаррі вже нудало від цієї розповіді та її безкінечних обговорень. Редл міг і помилитися, мовила Герміона. Може, на людей напала якась інша потвора? Скільки ти думаєш тут могло би бути потвор? понуро запитав Рон. Ми знаємо, що Гекріда виключили зі школи, засмучено мовив Гаррі. І після цього напади припинились. Інакше Редл не отримав би своєї нагороди. Рон підійшов до справи з іншого боку. Редл точнісінько як Персі. Ну хто його просив доносити на Гегріда? Роне, але ж потвора когось убила, нагадала Герміона. А якби закрили Гогворц, Редл мусив би повертатися у маглівський притулок для сиріт, додав Гаррі. «Я розумію, чого він хотів лишитися тут?» Рон закусив губу, а тоді невпевнено запитав. «Ти зустрів Гегліда на алеї Ноктерн, правда?» Він там купував отруту проти слимаків. Поспішно відповів Гаррі. Вони замовкли. Після довгої паузи Герміона запитала, мабуть, про найтяжче. «Як по-вашому, нам треба піти...» І поговорити з самим Гекрідом. Отже, і мила буде зустріч, скривився Рон. Привіт, Гекріде, скажи нам, чи не випускав ти недавно з замку щось волохате і скажене? Зрештою, вони вирішили нічого не казати Гекрідові, поки не станеться нового нападу. І що довше не з'являвся той загадковий безтілесний голос, Тодушче вони сподівалися, що їм ніколи не доведеться розпитувати Гегріда, чому його вигнали зі школи Відколи були спаралізовані Джастін і майже безголовий Нік, минуло чотири місяці Тож тепер мало не всі вважали, що злочинець дав їм спокій Півзові нарешті набридла пісенька «Ох, потере, компотере!» А Ерні Макмілан на одній з гербологій дуже чемно попросив Гаррі передати йому відерце з трибучими грибами-поганками У березні кілька мандрагор влаштували у третій оранжереї галасливу вечірку Це дуже втішило професорку Спраут «Тільки-но вони почнуть лазити в горщики один до одного, це буде сигнал, що вони вже цілком дозріли», пояснила вона Гаррі тоді ми зможемо оживити тих бідолах у шкільній лікарні. Під час великодніх канікул другокласники отримали новий клопіт. Настала пора вибирати предмети для третього року навчання. Герміона поставилася до цього вкрай серйозно. «Це може вплинути на наше майбутнє», – сказала вона Гаррі Іронові, які переглядали списки нових предметів, позначаючи їх галочками. «Я хотів би позбутися зілля і настійок», – сказав Гаррі. «Не можна», – похмуро озвався Рон. «Усі старі предмети лишаються, інакше я б із задоволенням викреслив захист від темних мистецтв». «Але ж це дуже важливий предмет», – обурилася Герміона. «Тільки не та бредня, якою навчає Локарт», – скривився Рон. «Я не навчився в нього нічого. Ну хіба те, що не можна давати волю ельфам?» Усі родичі Невіла Лонгботома, чарівники й чарівниці, засипали його листами з абсолютно різними порадами про корисні предмети. Невіл цілком заплутався, перечитуючи список з висолопленим язиком і допитувався, який предмет складніший ворожіння на числах чи вивчення стародавніх рун. Дін Томас, що виріс, як і Гаррі серед маґлів, предмети. Наосліп птицяючи у список своєю черівною паличкою. Герміона не слухала жодних порад, а просто записалася на всі нові предмети. Гаррі уявив, що сказали б дядько Вернон і тітка Петунія, якби він спробував обговорити з ними свою майбутню чаклунську кар'єру. Хоч не можна сказати, що йому бракувало порадників. Персі Візлі був радий поділитися своїм досвідом. Гаррі, «Все залежить від того, чого ти хочеш досягти», – пояснював він. «Завжди варто вчасно подумати про майбутнє, тому я раджу тобі вивчити віщування». Дехто каже, ніби несерйозним вибором є маглологія. Але особисто я вважаю, що чарівники повинні добре знати немагічну громаду, а надто, коли збираються з ними співпрацювати. «Візьми мого батька. Він постійно мусить мати справу з маглами». А мій брат Чарлі завжди любив працювати на свіжому повітрі, тому й вирішив вивчати догляд магічних істот. Відчуй, до чого тебе найдужче тягне? Але Гаррі відчував, що його тягнуло тільки до одного до квідечу. Зрештою, він вибрав ті самі предмети, що й Рон. Коли в нього щось не вийде, завжди буде поруч приятель, який йому допоможе. У наступному матчі з Квідичу Грифіндор зустрічався з Гафалпафом. Вуд наполягав на щоденних тренуваннях після вечері, тож Гаррі майже не лишалося часу на щось інше, окрім Квідичу і домашніх завдань. Чи то через дедалі плідніші тренування, чи через відсутність постійних дощів, але йдучи до спальні напередодні суботнього матчу, Гаррі відчув, що шанси Грифіндору здобути кубок Сквідичу ще ніколи не були кращими. Але його бадьорий настрій тривав недовго. Нагорі на сходах, які вели до спальні, він зіткнувся з розгубленим і вкрай приголомшеним Невілом Лонгботомом. «Гаррі, я не знаю, хто ти зробив, я зайшов і бачу...» Боязко поглядаючи на Гаррі, Невіл штовхнув двері до спальні. Усі речі з гареної валізи були розкидані по кімнаті, на підлозі валялася розірвана мантія, з ліжка зірвали білизну, а з тумбочки хтось витяг шухляду і все, що в ній було, висипав на матрац. Ошелешений Гаррі підійшов до ліжка, наступаючи на вирвані сторінки, трапи з тролями. Коли вони з невілом почали знову застеляти ліжко, до спальні увійшли Рон, Дін і Шеймус «Що тут таке, Гаррі?» – голосно запитав Дін «Не уявляю», – відповів Гаррі Рон тим часом оглядав мантію Усі кишені були вивернуті «Хтось тут наче щось шукав», – сказав Рон «Нічого не пропало?» Гаррі почав збирати свої речі, кидаючи їх у валізу Лише коли ж бурнув туди останню з локартових книжок він збагнув, чого бракувало. Пропав щоденник редла, сказав він упівголоса до Рона. Що? Гаррі кивнув головою на двері до спальні, і Рон вийшов з кімнати слідом за ним. Вони побігли до напівспорожнілої грифіндольської вітальні і сіли біля Герміони, яка самотньо читала книгу Як розуміти стародавні руни. Герміона була вражена новиною. Але ж украсти міг тільки грифіндорець. Більше ніхто не знає нашого пароля. Саме так погодився Гаррі. Наступного ранку, коли вони прокинулись, їх привітало яскраве сонячне світло і легенький свіжий вітерець. Ідеальні умови для Квідичу завзято вигукнув вуд за грифіндорським столом, накладаючи яєчню на тарілки своїх гравців. «Гаррі, набери! Тобі треба добре підкріпитись!» Гаррі розглядав грифіндорський стіл, навколо якого тіснилися учні, і думав, чи не сидить десь поміж ними новий власник Редлового щоденника. Герміона наполягала, щоб він повідомив про крадіжку. Але Гаррі ця думка не сподобалась. Довелося б розповісти комусь із учителів про щоденник. А хто тепер пам'ятає, за що Гегріда вигнали зі школи 50 років тому? Гаррі не хотів ворушити ті давні події. Коли він вийшов з великої зали разом з Роном і Герміоною, щоб узяти квітичну форму, до всіх його тривог додалася ще одна, і то дуже серйозна. Тільки-но він поставив ногу на мармурову сходинку, як знову почув «Цього разу я вбігу!» «Розіров, пошматую!» Гаррі зойкнув, а Рон з Герміоною злякано відсахнулись від нього «Голос!» – сказав озираючись Гаррі «Я щойно чув його знову, а ви?» Вирячивши очі, Рон похитав головою А от Герміона ляснула себе долоною по чолі «Гаррі, я, здається, зрозуміла, я мушу піти в бібліотеку» і вона побігла сходами нагору. «Що?» – вона зрозуміла. Розгуплено мовив Гаррі. Він і далі озирався, аби з'ясувати, звідки долинав той голос. «Те, чого не розумію я», – похитав головою Рон. «Але чому вона побігла до бібліотеки?» «Бо це Герміонен стиль», – знизав плечима Рон. «Коли сумніваєшся, біжи в бібліотеку». Розгублений Гаррі стояв і прислухався, чи не почується знову той голос. Проте з великої зали за його спиною вже повиходили, поспішаючи на стадіон учні, які голосно перемовлялися. Мабуть, рухайся, пора Деврон. Уже майже одинадцята, скоро початок. Гаррі побіг до Грифіндорської вежі, схопив німбус дві тисячі і приєднався до великої юрби, що сунула на матч. Проте думками він і далі був у замку, де чувся той безтілесний голос. Надягаючи в роздягальні яскраво-червону форму, заспокоював себе тим, що всі зараз прийшли сюди, щоб дивитися гру. Команди вийшли на поле під бурхливі оплески. Олівер Вуд облетів стовпи, щоб розігрітися, а мадам Гуч витягла м'ячі. Гафелпавці у яскраво-жовтій формі збилися докупи, щоб востаннє обговорити тактику гри. Гаррі уже сідав на мітлу. Як раптом на поле вибігла професорка Макгонеґел з величезним пурпуровим мегафоном у руках. Гаррене серце каменем зірвалося додолу. «Матч відміняється!» – гукнула професорка Макгонеґел у мегафон і переповнені трибуни зірвалися обуреними вигуками і гулом. Розгублений Олівер Вуд приземлився і побіг до професорки МакГонекел, забувши навіть злізти з мітли. «Але ж, пані професорко!» – вигукнув він. «Ми мусимо грати! Кубок! Гриффіндор!» Професорка МакГонекел не звертала на нього уваги. Вона й далі кричала у мегафон. «Всім учням негайно повернутися до своїх гуртожитків. Там ви отримаєте подальшу інформацію. Будь ласка, якомога швидше!» Вона опустила мегафон і підкликала до себе Гаррі. «Поттере, тобі краще піти зі мною». Не розуміючи, в чому його підозрюють тепер, Гаррі побачив, як з розбурханого натовпу вискочив Рон. Він підбіг до них, коли вони вже прямували до замку. На подив професорка не заперечувала. «Так, Візлі, ти також, мабуть, ходи з нами». Деякі учні нарікали на те, що відмінили гру, а інші були явно стурбовані. Гаррі і Рон слідом за професоркою Макгонеґел повернулися до школи і піднялися мармуровими сходами нагору. Але цього разу їх не повели до жодного кабінету. «Ця звістка, мабуть, вас приголомшить». Сказала професорка надиво лагідним голосом Коли вони підійшли до шкільної лікарні Стався новий напад, новий подвійний напад Гаррі увесь похолов Професорка МакГонегел штовхнула двері І вони з Роном увійшли Мадам Помфрі нахилилася над дівчиною з п'ятого класу З довгим кучерявим волоссям Гаррі її впізнав це була та сама дівчина з Рейвенклову, в якої вони хотіли дізнатися, де слізаринська вітальня А на сусідньому ліжку лежала Герміона, просто гнав Рон Герміона лежала цілком нерухомо, з розплющеними і застиглими очима Їх знайшли біля бібліотеки, сказала професорка Макгонекел Ви часом нічого не знаєте про ось це, воно лежало біля них на підлозі вона показала їм невеличке кругле дзеркальце. Гаррі і Рон заперечно похитали головами, не спускаючи очей з Герміони. «Я відведу вас до Грифіндорської вежі», – засмучено сказала професорка Магонникел. «Треба зробити оголошення». Всі учні повинні повертатися до своїх гуртожитків не пізніше шостої години вечора. Після цього ніхто не має право залишати свої спальні. На уроки ви будете ходити в супроводі вчителів. У туалет і ванну – тільки з дозволу вчителів. Усі тренування і матчі з Квідачу відміняються. Активна діяльність у вечірній час заборонена». Грифіндорці, що заполонили Вітальню, мовчки слухали професорку МакГонегел. Вона згорнула пергамент, з якого читала оголошення, і схвильовано вимовила Мабуть, не варто додавати, що я давно вже не була така стривожена Школу цілком, імовірно, закриють, поки не будуть піймані злочинці Прошу всіх, хто має хоч якісь здогади, повідомити мені Професорка досить незграбно вилізла через отвір у портреті А грифіндорці відразу загомоніли «Послухайте, ми вже втратили двох грифіндорців, не рахуючи грифіндорського привида, одного рейвенкловця і одного гафелпавця!» – промовив, загинаючи пальці, приятель близнюків Лі Джордан. «Невже ніхто з учителів не помітив, що нічого не сталося тільки зі слізеринцями? Невже не очевидно, що все йде зі слізерину? Слізеринів спадкоємець, слізеринська потвора, чому просто не взяти і не викинути звідси всіх слізеринців?» Обурювався він під схвальні кивання і поодинокі оплески. Персі Візлі сидів на кріслі відразу залі, але цього разу не поспішав викладати свої думки. Він був блідий і приголомшений. Персі шокований, тихенько шепнув Гаррі Джордж. Та рейвенкловська дівчина Пенелопа Клірвотер теж староста. Він, мабуть, не допускав, що потвора відважиться напасти на старосту. Але Гаррі слухав його неуважно. Перед його очима і далі була Герміона, яка лежала на лікарняному ліжку немов статуя. І якщо злочинців не зловлять якнайшвидше, то він приречений цілісіньке життя прожити з дурслями. Том Редл доніс на Гегріда, бо якби школу закрили, він мав би повертатися у маглівський сиротинець. Гаррі тепер добре розумів, що відчував тоді Реттл. Що нам робити? Прошепотів Рон йому на вухо. Думаєш, вони підозрюють Гекріда? Треба піти й поговорити з ним. Вирішив Гаррі. Я не вірю, що це знову він, але якщо він колись уже випускав потвору, то знає, як дістатися до таємної кімнати. А це вже непогано. Але Макгонекіл казала, що після уроків ми повинні сидіти у вежі. Я думаю, ледь чутно вимовив Гаррі, що прийшла пора знову витягти старий батьків плащ. Гаррі успадкував від свого батька тільки одну річ – довгий і сріблястий плащ невидимку. Це була єдина можливість непомітно вислизнути зі школи, щоб відвідати Гекріда. Вони, як завжди, полягали на свої ліжка, Зачекали, поки Невіл, Дін і Шеймус наговоряться про таємну кімнату і нарешті заснуть, а тоді встали, знову одяглися і накинули плащ. Подорож темним і порожнім замком – не найприємніша річ. Проте Гаррі, який не раз блукав уночі по замку, ще ніколи не бачив його таким багатолюдним після заходу сонця. Учителі, старости й привиди парами ходили по коридорах, вистежуючи щось незвичайне. Плащ невидимка не приховував шумів, тому коли рон спіткнувся усього за кілька метрів від снейпа, який вийшов на чергування, виникла напружена ситуація. На щастя, снейп чхнув саме тієї миті, коли рон вилаявся. Друзі полегшено зітхнули. Коли нарешті дійшли до дубових вхідних дверей І обережно їх відчинили Ніч була зоряна і ясна Вони побігли в напрямку освітленого вікна Гегрідової халупи І скинули плаща тільки тоді, коли підійшли до дверей Постукали, і тієї ж миті Гегрід рвучко розчахнув двері Вони побачили скерований на них арбалет А за Гегрідовою спиною Голосно гавкав, вовкодав і клань. «Оба!» – здивувався він, опускаючи арбалет і дивлячись на них. «Що ви тут робите?» «А це для чого?» – запитав Гаррі, показуючи на арбалет, коли вони увійшли до хатини. «Е, тато, ніц, ніць!» – буркнув Гекріт. «Я чекав, але йой, то пусте. Сідайте, я заварю чай!» Він, здається, не розумів, що робить. Розхлюпав воду, мало не загасивши вогонь, тоді розбив чайничок для заварки, нервово смикнувши своєю велетенською рукою. «Гегріде, все нормально?» – занепокоївся Гаррі. «Ти чув про Герміону?» «О, чув, чув», – відповів Гегрід надламаним голосом. Він і далі нервово поглядав на вікна, налив їм великі кухлики окропу, але забув налити заварки і взявся якраз викладати на тарілку шматок фруктового пирога, як раптом хтось загрюкав у двері. Пиріг випав у Гегріда з рук. Гаррі Рон злякано перезирнулися, а тоді швиденько накинули плащ невидимку і заховалися у кутку. Гегрід пересвідчився, що їх не видно, схопив арбалет і знову рвучко відчинив двері. Добрий вечір, Гегріде. То був Дамблдор. Він увійшов з надзвичайно серйозним виглядом. Слідом за ним з'явився досить чудернацький чоловік. Незнайомець був низенький та огрядний, з розкошланим волоссям і стурбованим обличчям. Його одяг був напрочуд строкатий, смугастий костюм, яскраво червона краватка, довга чорна мантія і гостроносі пурпурові черевики. Під рукою він тримав зелений капелюх-котелок. Це татів шеф! Ледь чутно видихнув Рон. Корнеліус Фадж, міністр магії. Гаррі боляче стосунув Рона ліктем, щоб той замовк. Гекрід поблід і вкрився потом. Він важко упав у крісло і поглядав то на Дамблдора, то на Корнеліуса Фаджа. «Погані справи, Гегріде!» – заговорив Фадж, ковтаючи слова. «Дуже погані. Тому я тут. Чотири напади на учнів Маглівського роду. Це вже занадто. Міністерство повинно діяти!» «Та я... я ж ніколи!» – благально глянув на Дамблдора Гегрід. «Ви знаєте, я ніколи, професоре Дамблдоре. Прошу, пана!» «Корнеліусе, я хочу наголосити!» Hagrid має мою цілковиту довіру. Похмурнівши, звернувся до Фаджа Дамблдор. Слухай, Албусе, зніяковів Фадж. Hagrid має погану репутацію. Міністерство мусить щось зробити. Члени ради опікунів уже зверталися до нас. А я ще раз скажу тобі, а арешт Hagrida не допоможе ані трохи, наполягав Дамблдор. Його сині очі палали вогнем якого Гаррі досі не бачив. А ти, стань на моє місце, доводив Фач, крутячи в руках капелюха. На мене тиснуть з усіх боків. Треба, щоб усі побачили, що я вживаю заходів. Якщо виявиться, що то не Гегріт, він зразу повернеться і буде все гаразд. Але я ж мушу його забрати. Мушу, це мій обов'язок. Забрати мене? Тремтячим голосом перепитав Гекріт Куди забрати? Лиш ненадовго, пояснив Фач, уникаючи Геґрідових очей. Це не покарання Гекріде, а радше запобіжний захід. Якщо упіймають когось іншого, тебе випустять і вибачаться перед тобою. «Е, це не в Аскабан? хрипко запитав Гекріт. Але перше ніж Фач устиг відповісти. Хтось знову загрюкав у двері, відчинив їх Дамблдор. Тепер уже Гаррі дістав ліктем під ребра, надто голосно зойкнувши. До Гегрідової хатини увірвався містер Луціус Мелфой, закутаний у довгу чорну дорожню мантію з холодною вдоволеною посмішкою на устах. І клань загарчав. «Фадже, ти тут!» Схвильовано вимовив він. «Добре, добре». «Чого ти сюди приперся?» – розлютився Гекрід. «Забирайся з моєї хати!» «Чоловіче, дорогий, повір, я не маю жодної втіхи від перебування у твоїй... Е, і ти це називаєш хатою!» Вишкірився Луціус Мелфой, оглядаючи маленьку Гекрідову хижу. «Я просто прийшов до школи, і мені сказали, що директор тут». «А чого ти хотів від мене, Луціусе?» поцікавився Дамблдор. Він намагався говорити ввічливо, але його блакитні очі й далі палахкотіли вогнем. Жахлива річ, Дамблдоре! Ліниво вимовив містер Мелфой, витягуючи довгий сувій пергаменту. Але члени Ради опікунів гадають, що тобі час відпочити. Ось наказ про тимчасову відставку. Ти знайдеш там усі 12 підписів. Нам здається, що ти втрачаєш авторитет. Скільки тут уже було нападів? І ще два сьогодні, чи не правда? Якщо піде так і далі, то невдовзі у Гокворці не залишиться жодного учня маглівського роду. І це буде жахлива втрата для школи. Ми всі це знаємо. О, не спіши, слухай, Луціусе, стурбовано заговорив Фадж. Звільнити Дамблдора? Ні, ні, за нинішніх обставин цього не можна робити аж ніяк. Фаджа. Призначення або звільнення директорів належить до компетенції Ради опікунів. Спокійно урвав його містер Мелфой. А оскільки Дамблдор не спромігся припинити ці напади... «Слухай, Луцюгусе, якщо Дамблдор не спромігся їх зупинити?» – заперечив фач, верхня губа якого вкрилася потом. «То хто ж тоді зможе?» «Це ще побачимо», – відповів Мелфой з огидною посмішкою. Та оскільки ми всі дванадцятеро проголосували, Гегрід зірвався на ноги і черкнув стелю своєю чорною кудлатою головою. «Мелфою!» – гаркнув він. «А скільком із них ти погрожував або шантажував їх, доки вони се підписали, га? «Знаєш, голубе, оця твоя навіжена вдача таки заведе тебе колись у халепу», – сказав містер Мелфой. «Я порадив би тобі, Гегріде, не кричати отак на варту в Аскабані. Їм це не дуже сподобається. Можеш забирати Дамблдора! Горлав Гекрід, аж вовкодав і клан зіщолився і заскаволів у своєму кошику. Забери його, і учні маглівського роду не будуть мати ні одного шансу. Будуть нові трафунки. Заспокойся, Гекріде. Гостро зупинив його Дамблдор і глянув на Луціуса Мелфоя. Луціусе, якщо Рада опікунів прагне моєї відставки, я, звичайно, піду. Але ж затнувся Фач. Ні, заревів Гекріт. Дамблдор не відводив своїх ясно-синіх очей від холодних сірих зіниць Луціуса Мелфоя. Однак, дуже повільно і чітко, щоб ніхто не пропустив ані слова, вимовив Дамблдор. Ти побачиш, що насправді я покину цю школу тільки тоді, коли тут не лишиться жодної відданої мені людини. Ти також побачиш, що в Гогворці завжди нададуть допомогу тому, хто її попросить. На якусь мить Гаррі був майже певний. Дамблдорові очі глянули в той кут, де зачаїлися вони з Роном. «Чудові побажання», – сказав уклонившись Мелвій. «Нам усім, Албусе, не вистачатиме твоєї… Е вельми специфічної манери роботи. Лишається тільки сподіватися, що твій наступник зуміє запобігти будь-яким, е трафункам». Він підійшов до дверей і відчинив їх і, вклонившись, випустив Дамблдора. Фадж, який і далі вертів у руках котелок, намірився пропустити вперед Гегріда. Але той, не зрушивши з місця, набрав у груди повітря і повільно проказав. Якби хтось захтів щось знайти, найси піде слідом за павуками. Вони заведуть його кудись слід. Це все, що я мав сказати. Фадж здивовано глянув на нього. Все файно, я вже йду, сказав Гекріт, накидаючи свою шубу з кротячого хутра. І вже виходячи з дверей слідом за Фаджем, знову зупинився і голосно додав. І ще... Хтось мав би годувати і кланя, поки мене тут не буде. Двері з грюкотом зачинилися. І Рон скинув плащане видимку. Ми вскочили в халепу, прохрипів він. Немає Дамблдора. Сьогодні можуть закрити школу. Без нього напади будуть щодня. І клань завив і почав дряпати зачинені двері. Розділ п'ятнадцятий Арогок. На полях довкола замку вже відчувався подих літа. Небо й озеро стали барвінково блакитними, а в оранжереях зацвіли великі, мов капуста, квіти. Але без гекріда якого разом з ікланем раніше завжди можна було побачити з замкових вікон, цей краєвид не тішив Гаррі. Некраще, до речі, було і в самому замку, де все пішло шкереберть. Гаррі й Рон хотіли відвідати Герміону, але до шкільної лікарні тепер не пускали відвідувачів. Ми не можемо ризикувати. суворо попередила їх мадам Помфрі. Через шпаринку в лікарняних дверях. Дуже перепрошую, але є небезпека, що напасник може прийти сюди, щоб остаточно покінчити з ними. Коли не стало Дамблдора, скрізь поширився небувалий страх. Навіть сонце, нагріваючи замкові мури, мовби боялося зазирнути в віконні шиби. У школі важко було побачити безтурботне обличчя а будь-який сміх. Лунав у коридорі різко і неприродно і відразу заумирав. Гаррі постійно згадував прощальні Дамблдорові слова. «Насправді я покину цю школу тільки тоді, коли тут не залишиться жодної відданої мені людини. В Гогворці завжди нададуть допомогу тому, хто її попросить». «Але яка користь з цих слів? Кого попросити про допомогу?» Якщо всі довкола не менше за них перелякані і приголомшені. Набагато зрозуміліша була Гекрідова підказка про павуків. Але біда в тім, що в замку, здається, не лишилося жодного павука. Тож за ким іти слідом? Гаррі шукав їх скрізь, на відміну від трона, який робив це неохоче. Звичайно, Їхні пошуки ускладнювалися забороною ходити без супроводу. Вони мусили пересуватися по замку разом з іншими крифіндорцями. Їхні однокласники були раді, що їх водили з класу в клас. Але Гаррі це дуже дратувало. Проте одному учневі явно подобалася така атмосфера страху та підозр. Драко Мелфой ходив по школі з таким виглядом, ніби його щойно призначили старостої школи. Гаррі не міг збагнути, чого він так радіє. Але десь через два тижні, після відходу Дамблдора і Гекріда, на уроці з й на йому випало сидіти позаду Мелфоя. І він підслухав його розмову з Кребом і Гойлом. Я, короче, завжди знав, що саме мій старий викине Дамблдора. Нахвалявся той, навіть не стишуючи голосу. Він переконаний, що Дамблдор – найгірший директор з усіх, які керували школою. Може, хоч тепер ті станемо кльового директора. Такого, що не стане зачиняти таємну кімнату. Макгонегел довго не протягне. Вона тут так, тимчасово. Снейп пройшов гаррі, не звертаючи уваги на порожнє місце Герміони та її казанок. «Пане професоре!» Звернувся до нього Мелфой. «А чому б вам не зголоситися на посаду директора?» «Не поспішай, Мелфою», – мовив Снейп, хоч і не міг приховати ледь помітної посмішки. Рада опікунів тільки тимчасово усунула Дамблдора. «Думаю, невдовзі він знову до нас повернеться». «Ага, якраз», – вишкірився Мелфой. «Я думаю, мій батько голосуватиме за вашу кандидатуру». «Я, пане професоре, скажу йому, що ви тут найкращий вчитель!» Снейп самовдоволено посміхнувся, походжаючи під валом. На щастя, він не помітив, як Шеймус Фініган зобразив, ніби блює у казанок. «Я дивуюся, чому бруднокровці досі не пакують своїх валіз!» І далі потякав Мелфой. «Ставлю п'ять галеонів, що наступна жертва помре!» «Шкода, що то буде не Грейнджер!» Саме тієї миті, на щастя, задзвонив дзвоник, бо Рон уже скочив зі стільця. Проте серед метушні, коли всі почали збирати портфелі, ніхто, крім Гаррі і Діна, які вчепилися йому в руки, не зауважив Ронових намагань дістати Мелфоя. «Пустіть мене!» – хрипів Рон. «Мені наплювати! Мені не потрібна паличка! Я вб'ю його голими руками!» «Ворощіться, я веду вас на гербологію!» – гаркнув Снейп. Учні стали ланцюжком, який завершували Гаррі, Дін і Рон, що й далі намагався вирватись. Його відпустили аж тоді, коли Снейп вивів дітей із замку, і вони повз овочеві грядки попрямували до оранжерей. На уроці гербології було незвично тихо. У їхньому класі бракувало вже двох учнів, Джастіна і Герміони. Професорка Спраут звеліла їм підрізати абісінські зів'ялі фіги. Гаррі приніс оберемок засохлих пагонів на компостну купу і наштовхнувся там на ерні Макмілана. Ерні тяжко зітхнув і сказав дуже офіційним тоном Гаррі, хочу вибачитися за те, що я тебе підозрював. Я знаю, що ти ніколи б не нападав на Герміону Крейнджер. «Прошу вибачення за все, що я тоді наговорив. Тепер ми всі в однаковому становищі». А тому він подав свою пухкеньку руку і Гаррі її потиснув. Ерні та його приятелька Анна підрізали ті самі фіги, що й Гаррі з Роном. «Той тип Драко Мелфой», – сказав Ерні, обламуючи засохлі гілки. «Ви бачили, як він з цього всього радіє». «Знаєте, я навіть думаю, що він і є спадкоємцем слізерина. І хто б таке подумав, уїдливо мовив Рон, що не міг пробачити Ерні так легко, як Гаррі. «Гаррі, а як по-твоєму, це Мелфой?» – запитав Ерні. Ні, Гаррі заперечив так рішуче, що Ерні й Анна глянули на нього з неабияким здивуванням. Наступної миті Гаррі помітив щось таке, що аж ударив Рона по руці своїми ножицями. «Ой, ти що?» Гаррі показував на землю. Там, на відстані пів метра від них, швидко бігли великі павуки. «О, ти ба!» Марно силкувався зобразити радість Рон. Але ж ми не можемо зараз кинутися слідом за ними. Ерні, Анна зацікавлено прислухалися. Гаррі дивився, як тікають павуки. Таке враження, що вони біжать до забороненого лісу. Рон засмутився ще більше. Коли задзвонів дзвоник, професорка Спраут відвела учнів на урок захисту від темних мистецтв. Гаррі і Рон трохи від них відстали, щоб спокійно перекинутись словом. «Нам знову потрібен плащ невидимка», – сказав Гаррі. «Можна взяти з собою і кланя. Він звик ходити з Гегрідом до лісу. Може, стане нам у пригоді?» «Гаразд», – озвався Рон, нервово крутячи свою чарівну паличку. «Е, чи... А чи нема в тому лісі вовкулак?» – додав він, коли вони сіли на свої звичні місця в самому кінці локартового класу. «Там є багато цікавого. Наприклад, кентаври, єдинороги», – уникаючи відповіді на питання, сказав Гаррі. Рон ще ніколи не був у забороненому лісі. Гаррі уже раз туди ходив і сподівався, що йому більше ніколи не доведеться бувати там знову. Раптом до класу влетів Локарт, і здивовані погляди учнів прикипіли до нього. Усі вчителі тепер були похмуріші, ніж звичайно. Але Локарт і далі випромінював життєрадісність. «У чому річ?» – бадьоро вигукнув він. «Чому такі понурі обличчя?» Учні роздратовано перезирнулись, але ніхто не зронив і слова «Невже ви не зрозуміли?» Почав терпляче, ніби до них туго доходило розтовкмачувати їм Локарт «Небезпека минула, злочинця вже забрали!» «Хто це сказав?» – засумнівався Дін Томас «Юначе, міністр магії не арештував би Гегріда, якби не був на сто відсотків переконаний у його провині!» Сказав Локарт таким тоном, ніби пояснював, що два плюс два – чотири. «Ще як арештував би?» – заперечив Рон голосніше за Діна. «Насмілюсь думати, що про Гегрідів арешт я знаю трішечки більше за тебе, містере Візлі», – самовдоволено вимовив Локарт. Рон почав був сперечатися, що він так не вважає Але замовк на півслові, коли Гаррі щосили штурхунув його під партою «Нас там не було, ти що забув?» – зашипів він Але неприємна локартова веселість, його натяки на те, що він ніколи не довіряв Гегрідові Упевненість, що все найгірше вже позаду, так роздратували Гаррі що він уже ладен був жбурнути упертих уперів Прямісінько в тупу локартову фізіономію Але замість цього він нашкрябав Ронові записку Зробимо це сьогодні Рон прочитав, ковтнув повітря І скоса глянув на порожнє місце, де зазвичай сиділа Герміона Це, мабуть, додало йому духу І він кивнув на знак згоди У Грифіндорській вітальні тепер завжди було повно учнів, що не мали права нікуди виходити після шостої вечора. Їм було про що поговорити, тож вітальня порожніла тільки о півночі або й пізніше. Відразу після вечері Гаррі витяг зі своєї валізи плащане невидимку і просидів на ньому цілісінький вечір, чекаючи, коли нарешті всі підуть спати. Фред і Джордж запропонували Гаррі Ронові зіграти кілька партій у вибухові карти. Джинні була глядачем. Вона принишкло сиділа на улюбленому кріслі Гарміони. Гаррі Рон навмисне програвали, щоб швидше закінчити партії. Проте коли Фред, Джордж і Джинні нарешті пішли, було уже далеко за північ. Гаррі Рон чекали, коли зачиняться двері обох спалень а тоді схопили плаща, накинули його на себе і полізли в отвір за портретом. Почалася ще одна налегка мандрівка замком, бо треба було ухилятися від численних учителів. Нарешті дійшли до вестибюлю. Уважно, щоб не зарепіти, прочинили дубові вхідні двері і вийшли в місячну ніч. Знаєш, раптом сказав Рон, коли вони йшли темним полем. Може статися, що ми заберемося в ліс і нікого там не знайдемо. Ті павуки могли бігти зовсім не туди. Звичайно, здавалося, ніби вони рухаються у цьому напрямку, але Ронів голос був сповнений надії. Вони підійшли до Гегрітової хатинки, що мала сумний і понурий вигляд, бо жодне її віконце не світилося. Коли Гаррі відчинив двері, і клань, побачивши їх, ошалів з радості. Непокоячись, що він своїм гучним гавкотом побудить увесь замок, вони поспіхом нагодували його цукерками з меляси, що лежали в бляшанці на каміні. Цукерки одразу ж склеїли його щелепи. Гаррі лишив плащане видимку на гегрідовому столі. У чорному мороці лісу, він був непотрібний. І кланю гуляти. Гаррі поплескав собаку по лапі, і той услід за ними радісно вискочив з хати, побіг на узлісся і задер лапу біля високого явора. Гаррі витяг чарівну паличку, промовив лумос, і на її кінчику засвітилося слабеньке світло, достатнє, щоб побачити, чи є на стежці павуки. Класна ідея, похвалив його рон. Я б засвітив і свою, але знаєш. Вона ще вибухне або що?» Гаррі поплескав Рона по плечі і показав на траву. Два самотні павуки тікали від світла палички в затінок дерев. «Окей», – зітхнув Рон, приготувавшись до найгіршого. «Я готовий. Ходімо». І вони в супроводі і кланя, який бігав довкола, обнюхуючи коріння і листя, заглибилися в ліс. При світлі палички. Вони простували за довгою вервечкою павуків, що бігли уздовж стежини. Так вони йшли хвилин із двадцять, не розмовляючи й уважно прислухаючись до всіх інших, окрім тріско гілочок і шалесто листя звуків. Згодом, коли ліс став такий густий, що вже не видно було зірок над головою, а чарівна паличка жевріла самотнім промінчиком у суцільному морі темряви, вони побачили що їхні павуки-провідники звертають зі стежки кудись убік. Гаррі зупинився, щоб розглядіти, куди вони прямують, але крім невеличкої освітленої смужки, не було видно нічого. Він ще ніколи не заходив так далеко в цей ліс і добре пам'ятав, що минулого разу Гегрід радив йому не сходити зі стежки. Але ж Гегрід зараз далеко. Можливо, в тюремній камері Аскабану І він чітко їм сказав Треба йти слідом за павуками Щось вологе торкнулось Гарріної руки Він відсахнувся, наступивши Ронові на ногу Але то просто і клань ткнувся в нього носом Ну що, підемо? Запитав Гаррі У світлі чарівної палички Він ледве розрізняв Ронові очі Та вже ж «Не будемо вертатися», – відповів Рон. І вони подалися у глиб лісу за рухливими тінями павуків. Тепер вони посувалися повільніше, перечіпаючись об коріння й пеньки, майже непомітні в суцільній темряві. Гаррі відчував на руці гаряче дихання і кланя. Доводилось зупинятися, щоб Гаррі, припавши до землі, міг знайти павуків. Вони шли, мабуть, із півгодини, чіпляючись мантіями за кущі і нижні гілляки дерев. Трохи згодом помітили, що спускаються якимось схилом, хоч ліс і далі був такий самий густий. Раптом і клань голосно і лунко гавкнув. Гаррі Рон з несподіванки аж підскочили. «Що таке?» – вигукнув Рон, вдивляючись у темряву і боляче стискаючи Гаррі за лікоть. «Там щось рухається!» – видихнув Гаррі. «Слухай, щось досить велике!» Обидва прислухалися. Десь праворуч від них щось велике ламало гілки, мов продираючись крізь дерева. «Ой-ні!» – забиткався Рон. «Ой-ні! Ой-ні! Ой!» «Помовч!» – просичав Гаррі. «Воно почує!» «Почує мене!» – неприродно тоненьким голосом запитав Рон. Та воно вже почуло і кланя. Темрява аж тиснула їм на очі. Вони з жахом стояли і чекали. Почувся дивний гуркіт. І знову все стихло. Що воно робить? Здивувався Гаррі. Мабуть, готується стрипнути, відповів Рон. Вони чекали, тремтіли і не рухалися з місця. Може, воно втекло? прошепотів Гаррі. «Не, не, «Не знаю». І тут праворуч від них зненацька спалахнуло світло. Таке яскраве в пітьмі, що вони затулили руками очі. І клань заскаволів і кинувся тікати, але застряг поміж колючок і заскімлив ще голосніше. «Гаррі!» з полегшенням вигукнув Рон. «Гаррі! Це ж наша машина!» «Що? Ходи швидше!» Гаррі на осліп рушив за роном у напрямку світла. Спотикаючись на кожному кроці, вони за якусь мить вийшли на галявину. Порожня машина містера Візлі стояла серед густих дерев, що накривала її лапатим гіллям, мов дахом, і світила передніми фарами. Коли ошелешений рон наблизився до неї, вона поволі рушила йому назустріч Наче великий бірюзовий пес, який стрічає свого господаря Вона весь час була тут Вражено вигукнув Рон, обходячи машину довкола Глянь на неї, трохи здичавіла в цьому лісі Крила машини були подряпані й брудні Вона, очевидно, вже звикла самостійно пересуватися лісом І клань, здається, був не в захваті від неї Пес тремтів. І не відходив від Гаррі Перевівши подих Гаррі сховав чарівну паличку В кишеню мантії А ми боялися, що вона на нас нападе Усміхнувся Рон Він притулився до машини І поплескав її долонею А я думав, де ж це вона пропала Гаррі примружуючись Шукав на землі павуків Але від світла фар вони всі повтікали Ми загубили слід Сказав він. Пішли, треба його відшукати. Але Рон не відповідав. Він навіть не ворушився. Його очі прикипіли до чогось, що височило відразу за Гарріною спиною на висоті трьох метрів від землі. Ронове обличчя заціпеніло від жаху. Гаррі не встиг навіть озирнутися. Почулося гучне клацання, і він відчув. Як щось довге й волохате обхопило його за пояс і підняло над землею догори ногами. Перелякано випручуючись, він почув, як знову щось клацає, і побачив, що ронові ноги також відриваються від землі. Тоді заскаволів і клань, і наступної миті його теж піднесло вгору поміж темними деревами. Висячи вниз головою, Гаррі побачив, що істота, яка його спіймала, пересувається на шістьох довжелезних волохатих ногах, а ще дві передні біля блискучих чорних клешнів міцно його стискали. Він чув, як позаду рухається таке чудовисько, яке тримало Рона. Вони рухалися в саме серце лісу. Гаррі чув, як і клань, голосно скімлячи, Намагався визволитись від третьої потвори А от сам Гаррі не зміг би кричати, навіть як би захотів Голос його залишився десь на галявині біля машини Гаррі не уявляв, скільки часу він пробув у лапах того чудовиська Темрява раптом розсіялась І він побачив, що всипана листям земля аж кишить павуками Вигинаючи шию, з'ясував, що вони опинилися на краю великої улоговини, де вже не було дерев Зорі яскраво освітлювали найжахливішу картину, яку він коли-небудь бачив Павуки, але не ті маленькі павучки, що сновигали поміж листям унизу А павуки завбільшки з коня, восьмиокі, восьминогі, чорні, волохаті Величезні! Те гігантовисько, що тримало в своїх лапах Гаррі, зійшло крутим схилом до примарного куполу, зітканого з павутини в самому центрі у Луговини. Решта павуків обступила його з усі біч, збуджено клацаючи клешнями при вигляді здобичі. Раптом Гаррі усвідомив, павук, який його приніс, щось каже. Розібрати слова було важко, бо, вимовляючи їх, він водночас клацав клешнями. Арагог кликав когось павук. Арагог з З-під сірого павутинного куполу дуже повільно виліз павук за як невеличкий слон. На його чорному тілі і лапах де-не-де видніла севина, а кожне око на бридкій голові з клешнями світилося більмом. Він був сліпий. «Що тут таке?» – запитав він, швидко клацаючи клешнями. «Люди!» – клацнув у відповідь павук, який приніс Гаррі. «Це Гекріт? поцікавився Арагог, підсуваючись ближче і блимаючи своїми вісьмома більмами. «Незнайомці!» – клацнув павук, який приніс Рона. «Убийте їх!» – роздратовано клацнув Арагог. «Я спав!» Ми, друзі, Геґріда. крикнув Гаррі. Його серце, здавалося, гупало не в грудях, а десь у горлі. Звідусіль залунало павуче клацання. Араґук замислився. Гегрід ще ніколи не присилав у нашу улоговину людей. повільно вимовив він. «Гегрід потрапив у біду, сказав Гаррі, уривчасто дихаючи. Тому ми й прийшли. У біду? перепитав старий павук, і Гаррі здалося, ніби його клешні заклацали якось стурбовано. Але чому він прислав вас? Гаррі хотів було підвестися, але передумав, злякався, що не втримається на ногах. Він і далі сидів на землі, намагаючись говорити якомога спокійніше. Там у школі думають, що Гекріт нацькував. Е когось на учнів. Його забрали до Аскабану. Арагог люто заклацав клешнями, і той звук, повторений павучим збіговиськом, луною розійшовся в улоговині. Це звучало як оплески. Хоча зазвичай після оплесків Гаррі ніколи не ціпанів від жаху. Але що було так давно, роздратувався Арагог. Багато років тому. Я все добре пам'ятаю. Саме тому його й вигнали зі школи Вони вирішили, що я той монстр, який сидів у таємній кімнаті Думали, що Гегрід відчинив її, щоб випустити мене на волю А ви, ви не з таємної кімнати? Запитав Гаррі, а на його чолі виступив холодний піт Я сердито клацнув Арагог Я народився не тут, не в замку Я родом з далекого краю один подорожній віддав мене Гегрідові, коли я ще був у яйці. Гегрід тоді був малим хлопцем, але він доглядав мене, ховав у замковій коморі і годував недоїдками зі свого столу. Геґріт, мій добрий друг і добра людина. Коли мене знайшли і звинуватили у смерті дівчинки, він мене захистив. Відтоді я живу тут, у лісі. А Гегрід часом мене звідує. Він навіть знайшов мені дружину – Мосак. «Бачиш, яка велика тепер у нас родина! То все завдяки Геґрідовій доброті!» Гаррі зібрав рештки своєї відваги. «То ви ніколи, ніколи ні на кого не нападали?» «Ніколи!» – крякнув старий павук. «Я міг би дати волю своїм інстинктам, але з поваги до Гегріда ніколи не заподіяв шкоди жодній людині. Тіло вбитої дівчинки знайшли в туалеті». А я в тому замку не бачив нічого, крім своєї комори. Ми любимо темряву і спокій. Але, може ви знаєте, що вбило ту дівчину? Запитав Гаррі. Бо воно повернулося і знову нападає на людей. Гарені слова потонули в гучному клацанні і шарудінні багатьох ніг, що люто зачовгали. Довкола заворушилися великі чорні тіні. Її вбило те, що живе у замку, сказав Арагог Це стародавнє створіння, якого ми, павуки, боїмося понад усе І досі пам'ятаю, як я благав Геґріда відпустити мене, коли відчув, що воно блукає по школі А що воно таке? нетерпляче запитав Гаррі І знову гучне клацання й шародіння Павуки, здається, підступали все ближче «Ми про нього не говоримо!» – розлютився Арагог. «Ми не вимовляємо його імені! Я навіть Гегридові не сказав назви цього жахливого звіра, хоч він мене й не раз просив!» Павуче коло стискалося, і Гаррі вирішив не наполягати. Арагог, стається, втомився говорити. Він позаткував під свій павутинний купол, а решта павуків і далі сповільно наближалися до Гаррі Рона. «Ми, мабуть, підемо!» – овіччаї гукнув Арагогові Гаррі, почувши, як за його спиною шарудить листя. «Підете?» – ліниво перепитав Арагог. «Не думаю». «Але ж... але...» «Мої сини й доньки не шкодять Гегрітові, бо такий мій наказ. Але я не можу заборонити їм скуштувати свіжої людятини, якщо вона сама так люб'язно до нас завітала. Прощавай. Гегрідів друже. Гаррі озирнувся. Десь за півметра над ним нависала ціла армія павуків. Вони клацали клешнями і виблискували сотнями очей на своїх бридких чорних головах. Гаррі намацав свою чарівну паличку. Але що вона допоможе? Їх надто багато. Він спробував підвестися, готовий стояти на смерть. Як раптом пролунав голосний протяжний сигнал І у логовину залило яскраве світло Зі схилу загуркотіла машина містера Візлі Фари виблискували, сигнал пронизливо гудів Павуки розліталися на всі біч Деякі попадали на спини І безпорадно розмахували в повітрі своїми незліченними ногами Машина зі скреготом зупинилася перед хлопцями і хвацько відчинила їм дверцята. «Візьми і кланя!» – крикнув Гаррі, стрибаючи на переднє сидіння. Рон обхопив вовкодава за живіт і, незважаючи на скавчання, запхнув його на заднє сидіння. Дверцята з грюкотом зачинилися. Рон навіть не встиг натиснути на газ, як машина рушила сама. Двигун заревів, і вони рвонули вперед, розганяючи павуків. Піднялися схилом до гори, виїхали з улуговини і помчали через ліс. Гілля шмагало по вікнах, а машина щоразу знаходила найширші прогалини, їдучи шляхом, який, мабуть, уже добре вивчила. Гаррі поглянув на Рона. Його рот і досі був роззявлений, але очі вже не були такі вирячені. «Ти там живий?» Але Рон тільки дивився просто перед собою і мовчав. Він не міг говорити. Машина продиралася крізь кущі, а на задньому сидінні не переставав скавчати і клань. Гаррі побачив, як відлетіло бокове дзеркальце, коли вони мало не в'їхали у величезного дуба. Після десяти хвилин гуркоту і немалосердних підкидань Ліс нарешті порідшав, і знову з'явилося небо. Машина зупинилася так несподівано, що хлопці мало не вилетіли через переднє скло. Вони опинилися на узліссі, і клань стрибав на вікно і рвався на волю. Коли Гаррі відчинив дверцята, він, підгорнувши хвоста, гайнув до Гегрідової хатини. Гаррі також вибрався з машини. А хвилиною пізніше виліз Ірон, який нарешті знову відчував свої затерплі кінцівки. Шия йому не згиналася, а очі були нерухомі. Гаррі вдячно поплескав машину. Вона заднім ходом рушила до лісу і зникла в темряві. Гаррі зайшов до хатини, щоб забрати плаща невидимку. І клань вже сидів під рядном у своєму кошику і тремтів. Вийшовши, Гаррі побачив, що Рон на гарбузовій грядці не блює. «Ідіть за павуками!» – ледь чутно прохрипів він, витираючи рукавом рота. «Я Гегріда від цього ніколи не пробачу. Це ще диво, що ми живі!» Він, мабуть, був упевнений, що Арагог не скривдить його друзів. Захищав Гегріда Гаррі. «Він точно якийсь прибацаний!» Гупнув Рон кулаком по стіні хатини Вічно думає, що монстри не такі страшні, як з вигляду І ось куди це його привело В Аскабанську тюрму Рон тепер увесь тремтів. Навіщо було нас туди посилати? Що ми таке з'ясували? Що Гегрід ніколи не відчиняв таємної кімнати І що він невинний Відповів Гаррі, накинувши на Рона плащ і легенько підштовхуючи його з місця Рон голосно пирхнув Він вважав, що виростити Арагога в коморі замку Не така вже й невинна затія Коли вони дійшли до замку Гаррі обсмикнув плаща Щоб гарно прикрити й ноги А тоді легенько штовхнув рипучі двері Обережно перетнули вестибюль І піднялися мармуровими сходами нагору Намагаючись навіть не дихати в коридорах, де блукали пильні вартові Нарешті вони опинилися у безпеці У рідні вітальні, де замість вогню в каміні тепер жеврів попіл Скинули плаща і піднялися гвинтовими сходами у спальню Рон упав на ліжко, навіть не роздягаючись А от гаррі не спалося він сидів на краєчку ліжка, ретельно обмірковуючи усе, що сказав Арагок. Та істота, що ховалася десь у замку, думав він, була для монстрів таким собі Волдемортом. Павуки навіть боялися вимовляти її ім'я. Але вони з Роном так і не довідалися, що то за істота і як вона паралізовувала свої жертви. Навіть Гекрід не знав, хто був у таємній кімнаті. Гаррі підібгав ноги і прихилився на подушки, дивлячись на місяць, що світив на нього крізь темне вікно вежі. Він не знав, що робити. Скрізь без вихід. Редл піймав не того, кого треба. Спадкоємець Лізерина вислизнув геть. Невідомо, хто відчинив таємну кімнату цього разу. Той самий злочинець чи хтось інший. І запитати нема в кого. Гаррі приліг і далі, думаючи про Арагокові слова. Він уже почав дрімати, коли зненацька його осяяла думка, яка могла стати їхньою останньою надією. Гаррі випростався і сів на ліжку. «Роне!» – прошепів він у темряві. «Роне!» Прокинувшись, Рон заскімлив, наче і клань, ошалешено роззирнувся і побачив Гаррі, «Роне, ота дівчинка, яка померла!» «Арагок казав, що її знайшли в туалеті!» Говорив Гаррі, перешіптуючи невілове хропіння «А що, як вона так і не вийшла з туалету?» «Що, як вона й досі там?» Рон протер очі, мружачись від місячного світла І раптом збагнув «Та невже, невже це плаксива мірта?» Раздел шестнадцатый Тайная комната. «Ми стільки разів товклися в тому туалеті, а вона була через три кабінки від нас!» Бідкався рот наступного ранку за сніданком. «Ми ж могли її спитати, а тепер...» Знайти павуків було нелегко. А ось утекти на тривалий час від учителів і пробратися в дівочий туалет, та ще й у той, що був поряд із місцем першого нападу, майже неможливо». Але на першому уроці сталося таке, що вони вперше за кілька тижнів навіть забули про таємну кімнату. На початку трансфігурації професорка МакГонекіл оголосила, що іспити розпочнуться першого червня, тобто рівно за тиждень. «Іспити!» – заволав Шеймус Фініган. «Невже у нас таки будуть іспити?» Загареною спиною щось грюкнуло. У невіла Лонгботома вислизнула з рук чарівна паличка і знищила одну з ніжок його парти. Професорка МакГонегел відновила ніжку помахом своєї палички і похмуро глянула на Шеймуса. «Ми не закрили нашої школи тільки для того, щоб дати освіту таким, як ти», – суворо пояснила вона. «Тому іспити відбудуться, як звичайно, і сподіваюсь, що ви ретельно повторюєте матеріал». Ретельно повторюєте. Гаррі не допускав навіть думки про цьогорічні іспити. У замку таке ж діється. Кімнату заповнив невдоволений гамір, а професорка МакГоннегел спохмурніла ще більше. Згідно з настановами професора Дамблдора, школа повинна працювати якомога нормальніше, сказала вона. А для цього, як ви розумієте, Необхідно перевірити, чого ви навчилися за цей рік. Гаррі глянув на пару білих кроликів, яких він мав перетворити на капці. Що він вивчив за цей рік? Він не міг згадати нічого такого, що згодилося б йому на іспитах. Рон мав такий вигляд, ніби йому щойно повідомили, що він житиме в забороненому лісі. «Ти можеш собі уявити, як я здам екзамен із оцим?» – запитав він Гаррі, тримаючи в руках свою чарівну паличку, що раптом почала гучно свистіти. За три дні до першого іспиту професорка МакГонегел зробила за сніданком ще одне оголошення. Маю гарні новини», – почала вона і в притихлій великій залі щенився галас. «Повертається Дамблдор!» – радісно заволали кілька учнів. «Зловила спадкоємця слізерина!» – писнула дівчинка за рейвенкловським столом. «Відновлюються матчі з Квідичу. збуджено заревів Вуд. Коли гамір ущух, Макгонегел повела далі. «Професорка Спраут мені повідомила, що нарешті можна зрізати мандрагору». «Сьогодні ми зможемо оживити наших паралізованих бідолах. Вам, мабуть, не треба пояснювати, що дехто з них, можливо, розповість, хто або що на них напало. Я сподіваюся, що цей жахливий рік закінчиться тим, що ми спіймаємо злочинців». Зала радісно загомоніла. Гаррі кинув погляд на слізеринський стіл і зовсім не здивувався, що Драко Мелфой не поділяв загальної радості. А от Рон уперше за останні дні видавався щасливим. «Тепер уже байдуже, що ми і так не розпитали Мірти», – сказав він Гаррі. «Герміона, мабуть, усе нам розповість. Попереджаю, вона ошаліє, коли довідається, що через три дні екзамени. Вона ж нічого не повторила». Мабуть, їй було б краще не прокидатися до закінчення екзаменів До них підійшла Джинні і сіла поруч із Роном. Вона мала напружений і схвильований вигляд, а її руки постійно теребили одна одну. Що сталося? запитав Рон, накладаючи собі каші. Джинні не відповіла, а тільки перелякано поглядала на грифіндорський стіл. Вираз її обличчя Когось дуже нагадував Гаррі, але він не міг пригадати кого. «Кажи вже!» – мовив Рон, дивлячись на сестру. Гаррі раптом збагнув, на кого скидалася Джинні. Вона хиталася в кріслі вперед і назад, точнісінько як Добі, коли той вагався, розповідати чи не розповідати йому щось заборонене. «Я маю вам щось сказати». Пробалькотіла Джінні, старанно уникаючи Гарреного погляду. Що саме? запитав Гаррі. Джинні, здавалося, не могла підшукати слушних слів. Що? нетерпеливився Рон. Джинні відкрила рот, але не видобула жодного звуку. Гаррі нахилився вперед і тихенько, щоб чули тільки Джинні і Рон, сказав Це якось пов'язане з таємною кімнатою. Ти щось бачила? Хтось дивно поводився? Джинні набрала в легені повітря, але саме тієї миті з'явився Персі візлі, втомлений і блідий. Джинні, якщо ти вже поїла, я сяду на твій стілець. Умираю з голоду, я щойно й на з чергування. Дінні підскочила, немов стілець ударив її струмом, перелякано глянула на Персі і вибігла. Персі сів на її місце. І взяв з середини столу кухоль «Персі!» Сердито вигукнув Рон Вона от-от мала розповісти нам щось важливе Персі, що якраз почав пити чай, похлинувся «Що саме?» Запитав він, відкашлюючись Я її запитав, чи не бачила вона чогось дивного І вона почала говорити «А, це немає нічого спільного з таємною кімнатою» Відразу урвав його Персі «Звідки ти знаєш?» – запитав Рон, вигнувши брови. «Ну, е, якщо вам цікаво, Джіні е, одного разу застукала мене, коли я був... Ну, гаразд, це пусте. Річ у тім, що вона побачила, як я щось робив, і я попросив, щоб вона нікому цього не розповідала. Мушу сказати, я сподівався, що вона дотримає слова. Це справді дурниця, і я б краще... Гаррі ще ніколи не бачив Персі таким розгубленим. «Що ж ти таке робив, Персі?» – хихикнув Рон. «Розкажи нам, ми сміятись не будемо». Але Персі навіть не усміхнувся у відповідь. «Передай мені у ті булочки, Гаррі. Я умираю з голоду». Гаррі знав, що завтра таємниця, мабуть, буде розкрита і то без їхньої допомоги, але все ж хотів поговорити з Міртою. На його щастя, така нагода і справді трапилася того самого ранку, коли Гільдерой Локарт вів їх на урок історії магії. Локарт, який так часто запевняв їх, ніби небезпека минула, хоч потім одразу виявлялося, що він помилявся, був тепер щиро переконаний, що нарешті відпала потреба супроводити учнів коридорами Ще б пак, його волосся вже не було таке лискуче, як завжди Чергуючи на п'ятому поверсі, він, напевно, не спав цілу ніч «Запам'ятайте мої слова», – сказав він, завертаючи за ріг разом з учнями «Перше, що вам скажуть ті спаралізовані бідолахи, це зробив Гегрід» Чесно кажучи, мене вражає те, що професорка МакГонекіл і досі не відмінила всі ці заходи безпеки Цілком з вами згоден, пане професоре, сказав Гаррі Аврона з подиву аж випали книжки Дякую, Гаррі, люб'язно сказав йому Локарт, коли вони пропускали довгу вервечку гафалпавців Я маю на увазі, що ми, вчителі, маємо купу роботи і без цих прогулянок з учнями на уроки та з нічних чергувань. Це правда, погодився Рон, збагнувши, куди хилить Гаррі. Чому б вам не покинути нас тут, пане професоре? Лишився тільки один коридор. Е, знаєш, Візлі, мабуть, я так і зроблю, зрадів Локарт. Мені справді треба ще підготуватися до наступного уроку. І Локарт пішов. Підготуватися до уроку? Глузливо посміхнувся Рон. Мабуть, побіг підкручувати волосся. Вони пропустили решту грифіндорців, а тоді завернули в бічний перехід і побігли до туалету плаксивої мірти. Але саме тоді, коли вони вже вітали один одного з блискучим задумом, «Потере, візлі, що ви тут робите?» пролунав голос професорки МакГонекел. А її вуста були стиснуті в найтоншу на світі лінію. «Ми... ми...» – почав затинатися Рон. «Ми збиралися піти і побачити Герміону», – допоміг приятелеві Гаррі. Рон з професоркою Макгонеділ одночасно глянули на нього. «Пані професорко, ми вже хто з нас, скільки її не бачили?» – поспіхом заговорив Гаррі, наступивши Ронові на ногу. «Ми хотіли заскочити до шкільної лікарні, сказати, що Мандрагора майже готова і е, що Герміоні не треба журитися». Професорка Магонекіл не спускала з нього очей. І на якусь мить Гаррі подумав, що вона зараз вибухне криком. Але коли вона заговорила, її голос був надиво схвильований. «Звичайно», – погодилась вона. І здивований Гаррі побачив, як у її очах на мистинках зблиснули сльози. «Так-так», – я розумію, що найтяжче пережити все це друзям, які... Так, Поттер, звичайно, вам можна відвідати міс Гренджер. Я повідомлю професорові Бінксу, куди ви пішли. Скажіть мадам Помфрі, що я дала дозвіл». І досі не вірячи, що їм пощастило уникнути покарання, Гаррі і Рон завернули за ріг і виразно почули, як висякалася професорка Макгонекел. «Це була!» – палко вимовив Рон. Твоя найкраща вигадка. Вони тепер не мали іншого вибору, як піти до шкільної лікарні і сказати мадам Помфрі, що професорка Магонеґел дозволила їм відвідати Герміону. Мадам Помфрі, хоч і неохоче, таки впустила їх. Який сенс казати щось паралізованій людині? пробурмотіла вона. Присівши на стільці біля Герміони, Хлопці зразу переконалися в її правоті. Було очевидно. Герміона навіть не здогадувалась, що до неї хтось прийшов. З таким самим успіхом можна було утішати її тумбочку. Цікаво, чи бачила вона нападника? Запитав Рон, сумно поглядаючи на застигле обличчя Герміони. Бо якщо він підкрався до них непомітно, то ще невідомо. Проте Гаррі не дивився на герміонене обличчя Його більше зацікавила її права рука, що лежала зверху на ковдрі. Він підсунувся ближче і помітив аркушик паперу, затиснутий у кулаці Пересвідчивши, що поблизу немає мадам Помфрі Гаррі вказав на нього Ронові «Спробуй витягнути, — прошепотів Рон, пересуваючи стілець